Приказки от цял свят Превод – Васил Велчев CHATNKA – Info Приказки от братя Грим Братя Вилхълм и Яков Грим са родени в Германия, Яков, през 1785 г. а Вилхълм, през 1786 г. Техният сборник с приказки бил издаден за пръв път през 1812 г. Но от тогава двамата непрекъснато го допълвали с нови и нови сюжети, така че последният му вариант съдържал над 200 приказки. Всички тези сюжети не са измислени от братя Грим. Това са народни приказки, които са се предавали от поколение на поколение в немските градове и села. Записани и преработени от талантливите писатели, днес те са преведени на почти всички езици и се четат от милиони деца по света. Най-популярни са Трите прасенца, Снежанка и Седемте джуджета, Златната рибка. Някои от героите на братя Грим се срещат и при други разказвачи на приказки. Има такива истории, които пътуват от държава в държава и много народи ги считат за свои. Учените ги наричат пътуващи мотиви. Такива са Хензел и Гретел, Ловецът на плъхове и много други. Така изглеждала Германия в средата на 19 век. Понякога известните писатели преработват и свързват по свой начин пътуващите мотиви. Така се ражда нова авторска приказка, която на свой ред тръгва да обикаля света. През 19 век хората пише, с гъше перо, което потъпяли в мастило. Братя Грим, трите прасенца. Живели някога в едно далечно селце, три малки прасенца. Един ден те напуснали своите родители и поели по широкия свят. Цяло лято тичали поливадите, палували и се веселили. Всички горски животни им се радвали и ги канели от дома си. Но дошла есента, времето застудяло и пресенцата разбрали, че е настъпил край на безгрижните забавления. Трябвало да се хванат за работа, защото без собствен дом нямало да оцелеят през зимата. След като се посъветвали помежду си и дори се поскарали, братлетата решили да построят три отделни къщички, по една за всяко от тях. Най-мазеливото си наумило неговата де да от слама. Ще ми отнеме най-много ден. Казало то, речено, сторено. До вечерта колипката му била готова, но тя е толкова крехка, че няма да устои на зимния вятър. Възразили другите две пресенца. Ато изобщо не искало да ги чуе. Тогава второто братче се заело да събира сухи дръвца. Чук чук. Чукчук. -чук. Цели два дни то размахвало чука и накрая си скувала чудна дървена каштурка. Така не се строи дом. От всяко важно важно третото прасенце. Трябва много търпение и труд, за да се здобиеш със здрава къща, която да те пази от дъжд, от сняг, от студ и виерици. Ден след ден. Тухла по тухлато градило своята къщичка. Понякога бърачетата му прекъсвали играта и идвали да го видят. Още ли работиш? Надсмивали му се те. Защо не дойдеш да се повеселим? Ще дойда чак когато къщичката ми стане готова, отговаряло то. Аз не съм лекомислено като вас. И било право, защото най-добре се смее този, който се смее последен. Минало време. Един ден, както си играели в гората, прасенцата забелязали по пътеката пресни следи от лапите на големия вълк. Трите брачета толкова се оплашили, че търтили да бягат, всяко от тях се скрило в своята къщичка. Скоро вълкът намерил сламената колипка. Хей, прасенце! Извикал той със страшен глас и се облизал. Излиза и веднага. Предпочитам да си остана тук, изквичало тихо прасенцето. Щеш, не щеш, ще те накарам да излезеш. Израмжал кръвожадният вълк, а после си поел дълбоко въздух и го издухал с всичка сила към паентовата колика. Тя веднага се сринала на земята. В суматохата горкото прасенце се измъкнало из под копчината слама и побегнало към дърваната къщука. Върни се, прасенце. Изревал преглънелият звяр и хукнал по петите му. За малко да го стигне. Мързеливото прасенце потрупало на дъсчената врата, зад която братчето му треперело като лист. Дано каштурката ми да издържи. Едва промълвило то. Бързо влизай и да залости мрезето. Като чул тези думи, вълкът си представил двойна порция за обяд и още повече огладнял. Отворете, малки вкусни прасенца. Искам само да си поговорим. Овещавал ги той. Но разплаканите братчета подпирали вратата с всички сили. Отново поел въздух вълкът и като го издухал, къштурката тутакси такси се разпаднала на парчета. За щастие, третото пресенце видяло всичко това и повикало при себе си запахтените бегалци. Затворило вратата в последния момент. Дотичал вълкът и се слисал, тази къщичка изглеждала толкова здрава. Духнал веднъж, духнал втори път. Чи и трети, на празно, стените и кратко не помръдвали. Скушени зад прозореца, прасенцата следили всяко движение на нежелания гост, но вече изобщо не се страхували. Ето че той се покатерил на покрива, решен да приложи една от изпитаните си хитрини. Пропълзял по керамидите и надникнал в комина. Бързо! Да запалим камината! Наредил отретото братче, което било най-умно. А вълкът се вмъкнал в комина и опашката му увиснала над пламъците. Няма да е лесно, помислил си той, но в тъмнината долитало сладкото ехо от гласчетата на трите крехки прасенца и клетият звяр още повече огладнял. Е, все пак ще опитам, решил той накрая и се спуснал надолу. Но не ще шли, паднал право в разпалената камина. Огънят опърлил проскобаната му козина, а опашката му пламнала като факла. Никога, никога повече няма да влизам в чужди къщи. За скимтял се вире пият звяр, а после си плюл на петите и избягал безславно в гората. Зарадвали се прасенцата, излезли в купон на двора и весело затанцували. Тралала, тралала! Лошият вълк вече няма да ни закача. Още същата вечер двете помързеливи братчета се заловили за работа. Ден след ден, тухла по тухлата е построили две съвсем нови къщички, високи и здрави. Наистина, след време вълкът пак се върнал, но като видял трите кумина и си спомнил ужасното приключение в разпалената камина на най-умното прасенце, тихо-тихо си тръгнал и решил да напусне завинаги този край. Тогавато излязло от къщи и викнало радостно на своите братчета, край на работата, прасенца. От сега нататък само ще играем и ще се веселим. Братя Грим, Вълкът и седемте козлета, живяла някога една коза. Тя си имала седем дечица, седем малки козленца. Всяка сутрин ги оставяла самички и отивала в гората е за тревица, е за зеленце, е за млечице. Преди да тръгне, козата винаги заръчвала на дечицата си да не пускат никого в къщи и да не излизат навън. А щом се върнела, запявала, «Мамини козленца, бързо отворете, мама си дойде, носи ви млекце». Като чуели тази песничка, козлетата веднага отключвали вратата. Веднъж майка им се заговорила с приятелки в гората. Олисана, тя дори не забелязала как по пътеката се промъква един страшен вълк, преоблечен като козичка. Хитрият звяра отдавна се чудел как да се вмъкне в къщичката и да си похапне кревки малки козленца. След като се убедил, че са самички, той почукал на вратата и запял, Мамини козленца, бързо отворете, мама си дойде, носи ви млекце, чули козлетата дрезгавия му глас и веднага разбрали, че това не е майка им. Няма да ти отворим, Вълчо. Закръщелите едно през друго. Не можеш да ни излъжеш. Маминият глас е топъл и нежен, а не като твоя. Ядосал се лошият вълк, зачудил се как да измами козлетата. Мислил, мислил и измислил. Изтичал в горската сладкарница и излапал една пирожка с мед, та гласът му да поумекне. После отново почукал на вратата на козята къщичка и запял. Мамини козленца, бързо отворете, мама си дойде. Носи ви млекце, развълнували се козлетата. Гласът му бил един такъв топъл и нежен. Но все пак изобщо не приличал на маминия. Ще ти отворим вратата, ако си покажеш копицето. Рекли те, вдигнал вълкът огромната си сива лапа към прозореца и козлетата веднага го познали. Ти не си мама. Закръщелите едно през друго. Копицата на мама са беелички. Махай се, вълчо! Няма да те пуснем, разярил се вълкът. Толкова прегладнял, че вече бил твърдо решен да надхитри тези умни козлета. Но как? хукнал той към воденицата и овалял лапите си в брашно, та да станат белички като на кузата. После отново почукал на вратата на кузията къщичка и запял. Мамини козленца, бързо отворете! Мама си дойде! Носи ви млекце! Заслушали се козлетата, гласът бил топъл и нежен, обаче никак не и кратко приличал на маминия. Първо си покажи Каза Казали те, вълкът вдигнал белите си лапи към прозореца, мълчуганите се подлагали и му отворили. А кръвожадният звяр това и чакал, вторнал се в къщичката и ги погнал да ги изяде. Наскачали оплашените козлета, хукнали да се крият кой където свари. Едно се пъхнало под леглото. Друго скочило в бъчвата, трето пропълзело под масата, четвърто се вмъкнало в куша за дрехи, пето влязло в долапа, шесто се свило зад печката, а седмото, най-маничкото, се скрило в стенния часовник. Вълкът ги намерил почти всичките и ги нагълтал цели целенички. Не успял да открие само седмото, но вече и без това бил сит. Е да подремна на сянка, казал си той и потътрил крака към гората. Прибрала се в къщи козата и що да види, вратата зее широко отворена, козленцата ги няма, а на пода цари пълна неразбория. Досетила се горката майка какво е станало, седнала и заплакала. Изведнъж часовникът тихо изкърцал и от него излязло най-малкото и кратко детенце. Втурнало се тук към майка си и кратко разказало всичко. Е, добре, отвърнала тя и извадила от скрина голямата ножица. После взела един дебел конец и една дълга игла. Знам какво трябва да направим. И тръгнала с козленцето си през гората да търси вълка. А той не бил стигнал далече, лежал под една върба и подремвал. Козата се приближила и му разпорила търбуха с голямата ножица. В този миг оттам изскочили всичките шест козлета, цели и невредими. Те се пръснали по полянката. Насъбрали цяла купчина на камъни, напълнили с тях вълчия корем и майка им го зашила с дългата игла и дебелия конец. Накрая всички се скрили и зачакали да видят какво ще стане. Ето че вълкът се събудил, протегнал се и испъшкал: Ох, колко ми е тежко! Не е лошо да пие на водица. И се помъкнал към реката. Но когато се навъл да отпие... Тежкият му търбух го повлякал надолу и вълчо цопнал във водата. Камъните на часа го повлекли към дъното и лакомникът потънал за завинеги. «Така ти се пада!» Рекла козата. Не трябваше да мима миш козлетата. «Така ти се пада!» «Така ти се пада!» Закръщали дечицата и кратко едно през друго. После радостно се прегърнали и се прибрали в козата къщичка. Където майка им ги нахранила с прясно зеленце. От тогава вече нямало кой да ги плаши и те заживели безгрижно. Братя Грим, е малечко-палечко, някога, много отдавна, на света живял един добър великан. Веднъж той се скарал селчния магиосник, двамата не можели да си поделят съкровището, което били намерили заедно. Ядосан, магиосникът изрекал страшна клетва към великана. Абракадабра! Нека детето, което ще ти се роди, да не порасне по-голямо от палеца ми, скоро на великана му се родило момченце. То било толкова маничко, че родителите му постоянно го губели. Нарекли го е малечко-палечко, синът на великана по цял ден си играел в градината, ездал охлювчета, танцувал с гасеници и калинки. И всичките му приятели били манички като него. Веднъж той тръгнал към малкото езерце, за да навести жабата. Стъпил на едно листенце, което смятал да използва за лодка, но не ще шли, точно тогава от водата изкочила ненаситната штука и го погълнала. За добро или за зло, след малко кралският рибар я е хванал на своята въдица и отнесъл в дворцовата кухня. Когато зъбатата риба се озовала под ножа на главния готвач, всички много се изненадали. Защото от корема и кратко излязло цяло целеничко момченце, голямо колкото палец. Ами сега! Какво да правим с това маниче? Замислил се го тъчат. И изведнъж се сетил, от него може да излезе чудесен кралски паш. До вечера ще го сложа върху тортата и като го видят, всички ще ахнат от почуда. Кралските гости наистина се смаяли при вида на момченцето и от все сърце аплодирали главния готвач. Най-възторжено му ръкопляскал самият крал, който веднага назначил е малечко-палечко за придворен паш. Откакто заживял в двореца, синът на Великана се ползвал с голямо уважение. За кон му служила една бяла мишка, а за меч – златна кърфица. По време на кралските пирове пажът маршировал напредназът по трапезата и различал гостите, като свирал на маничка златна тръба. Дните му минавали в танци и веселие и никой не подозирал, че над живота му е надвиснала страшна опасност. Доволен от новия паж, кралят престанал да обръща внимание на любимия си котерак. Затова един ден опашатия дворец издебнал саперника си в градината и се нахвърлил да го изяде. Е малечко-палечко никак не се оплашил, а ехнал бялата мишка, размахал своята златна кърфица и се провикнал Фатака. атака. Напред. Котаракът подвил пашка и позорно избягал, но след време уж случайно минал под дворцовото стълбище, приближил се до трона и тихичко измелкал. Господарю подочух, че новият паш е намислил да те отрови. Разтреперил се кралят. Оплашил се не на шега и изпратил стражите да донесат е малечко-палечко. Тогава котаракът измъкнал изпод седлото на бялата мишка една отровна тревичка и я показал на всички. Знаел къде да я търси хитрецът, защото сам е бил сложил там. Пажът бил много очуден и не успял да каже и домичка в своя защита. Без да се замисля, кралят заповядал да го хвърлят в тъмница. Но понеже в царството нямало килия за толкова малък затворник, наложило се да го заключат некъде да е, а в кралския стенен часовник. Минало време и една голяма нощ на пеперуда забелязала момченцето, което живеело в часовника. «Пусни от тук!» Примолил се е малечко-палечко. Смилила се тя, домачняло и кратко за горкото дете и го пуснала на свобода с думите. Ще те отнеса в царството на пеперудите!» Където всички са манички като теб. Така и станало, понесла го на крилете си и повече никой не го видял. Ако някога и вие се озовете в това нечувано царство, потърсете паметника на нощната пеперуда, издигнал го е малечко-палечко, за да му напомня за щастливия край на земните му приключения. Братя Грим, Румпел Штилцхен, имало едно време един малничър. Той бил голям самохвалко. От сутрин до вечер разправял на хората, че неговата мелница е най-високата, неговото брашно е най-бялото, а неговата дъщеря най-хубавата. Ето че хвалбите му стигнали до ушите на самия цар, който решил да намери приказливия селенин и да види с очите си каква е тази работа. Един ден той свикал двама от своите министри и отишъл на гости на мелничаря. Домакинът го посрещнал с голяма радост. Показал му имота си, а също и дъщеря си. Както виждаш, цари ти, моята дъщеря е най-красивата на света. Не пропуснал да се похвали той, но това сякаш изобщо не впечатлило царя. Емелничерет помислил, помислил и добавил. Освен това е много умна. Прави неща, които никой друг не умее. Царят продължавал да мълчи. Тогава емелничерет решил, че на всяка цена трябва да го очуди. Почесал се потила и казал: А знаеш ли, че дъщеря ми може да изпреде златна нишка от слама? Това е чудо нечувано. Възхитнал царят и наредил на министрите си веднага да я отведат в двореца. Мелничелю, ще подложа дъщеря ти на изпитание. Ако до утре успее да ми изпреде златна нишка от слама, ще я възнаградя богато и пребогато. Ако ли не, ще я накажа сурово, а на теб ще ти взема и мелницата. И къщата, и всичко, което притежаваш. Още не доизрекал това и министрите му замъкнали клетата девойка в двореца. Там ме заключили в една тъмна стая, в която нямало нищо друго, освен копчина слама и стар дървен кръг. Като останала сама, мелничарската дъщеря седнала и заплакала. Ето докъде ни доведоха глупавите хвалби на баща ми. Продумала тя сълзи. Изневиделица пред нея се появило едно джудже с островърха шапка, червени дрешки и дълга бяла брада. Не тъгувай! Казало то. Аз ще превърна сламата в злато, но какво ще ми дадеш в замяна? Девойката свалила от шията си един златен медальон с формата на сърце. Това е най-ценното, което имам, отвърнала тя. Вземи го, че като се захванало джуджето за работа, въртяло лучи кръка, Въртяло, че крака. До сутринта превърнало всичката слама в прежда от чисто злато. Като видял това, царят много се очудил и веднага заповядал да донесат на девойката два пъти повече слама. Искам още от златната прежда. Казал той, ами сега. Затюхкала се дъщерята на мелничеря. Какво да правя? За щастие, вечерта таинственото джудже отново се появило. Не тъгувай. Реклото, Ще ти помогна, но какво ще получа в замяна? Остана ми само златното пръстенче, отвърнала девойката и го свалила от ръката си. Вземи го, че като се захванало джуджето за работа, въртяло очи кръка, въртяло очи кръка. До сутринта превърнало всичката слама в прежда от чисто злато. Дошъл царят и не можел да и кратко се нарадва. Толкова бил доволен, че казал на мелничарската дъщеря, ако до вечера ми изпредеш още повече златна прежда, ще се оженя за тебе. Ако ли не, ще те хвърля в тъмница. И заповядал да й кратко донеса три пъти повече слама. Натъжила се девойката и седнала да плаче. Ето че тайнственото джудже отново се появило. Не тъгувай, ще ти помогна. Рекло то. А какво ще получа замяна? Нищо ценно не ми остана, отвърнала тъжно дъщерята на мелничеря, защото вече нямала какво да му даде. Но ако до сутринта не успее да превърна всичката тази слама в златна прежда, ще ме хвърлят в тъмница. Тогава джуджето се усмихнало дяволито и казало, подочух, че царят те е харесал за своя невеста. Ако ми обещаеш, че като станеш царица, ще ми подариш първата си рожба, аз отново ще свърша всичката работа вместо тебе. Нямало какво да стори девойката, съгласила се, че като се захванало джуджето за работа, въртяло, че кръка, въртяло, че кръка. До сутринта превърнало всичката слама в прежда от чисто злато. Чак стаята засияла. Така царът се оженил за дъщерята на мелничеря. Двамата заживели щастливо, а когато им се родил син, се заобичали още повече. Доволна от новия си живот... Царицата съвсем забравила за своето обещание. Но не щеш ли един ден джуджето се появило и рекло. Имахме оговорка, царице. Аз изпълних каквото ти обещах. Сега е твой ред. Дойдох да ми се издължиш. Моля те, остави ми детенцето. Заплакала клетата майка. Ще ти дам всичкото си богатство, само ми остави детенцето. Наджучето не искало да я чуе, колкото повече го увещавала царицата, толкова повечето настоявало на своето. Накрая все пак горчивите майчини сълзи го трогнали. Е, добре, въздъхнало то. Ще ти дам една последна възможност. Ако до три дни успееш да отгътнеш как се казвам, ще си отида завинаги и няма да ти вземам детето. Оплашена царицата признала цялата истина на мъжа си и за златната нишка от слама, и за джуджето, и за ужасното си обещание. Тогава царът свикал най-мъдрите си министри и им заповядал веднага да прочетат всички книги, в които се разказва за джуджета. Два дни чели министрите, без да мигнат, но никъде не се споменавало за джудже с островърха шапка, червени дрешки и дълга бяла брада. На третия ден, точно преди разсъмване, един придворен слуга отишъл да събира съчки в гората. Изведнъж той забелязал между дърветата едно дребно човече, което имало остро върха шапка, червени дрешки и дълга бяла брада. Под нозете му горел буен огън, а то подскачало и си припявало. Никой, никой няма да отгътне как се казвам, защото никой не е чувал за Румпел щилцхен. Слугата е изтичал да разкаже всичко това на господаря си. Скоро паднала нощта и човечето се появило в двореца, а мелничарската дъщеря го посрещнала с думите. Радвам се да те видя отново, Румпел щилцхен. Като чул името си, джуджето едва не се пупнало отят. Тогава царят и царицата радостно се прегърнали. Вече няма от какво да се боим. Каза те? И заживели дълго и щастливо в любов и съгласие. Братя Грим, снежанка и седемте джуджета. Някога, много отдавна, на един цар му се родила чудно хубава дъщеричка. Тя имала ясни сини очи, румени буски и ялени усни, а лицето ѝ кратко било бяло като сняк. Затова я нарекли Снежанка. Скоро майка и кратко умряла и царят решил да се ожени повторно. Новата царица била завистлива и зла жена и не обичала никого, освен себе си. Всяка сутрин тя се оглеждала във вълшебното си огледало и го питала, «Огледалце, огледалце, коя е най-красива на света?» А огледалото и кратко отговаряло с човешки глас, «Ти, царице, ти си най-красива на света!» През това време Снежанка растяла и ставала все похубава. Една сутрин царицата отново застанала пред огледалото, а то и кратко казало, «И ти си красива, царице!» Но най-красива на света е Снежанка. Като чула това, злата мъщеха се разтреперила от гняв и решила час по-скоро да се отърве от заварената си дъщеря. Повикала един стар слуга, обещала му да го възнагради богато и му наредила да примами принцесата в гората и да я убие. Като доказателство поискала да види сърцето и кратко, затворено в дървено ковчеже. Оплашеният слуга не посмял да възрази скрил един нож под дрехите си и повел клетата девойка в гората. Вървели, вървели. Небето ставало все по а дърветата все по високи. По едно време снежанка разбрала каква е работата и тихо заплакала. Пусни ме, примолила се тя. Толкова години си служил вярно на моя баща, защо ти е да ме убиваш? Смилил се старецът и я пуснал. После убил един елен лупатър. Сложил сърцето му в дървеното ковчеже и поел към двореца. Тръгнала снежанка съм самичка през горския гъстълък. Стигнала много далече и толкова се изморила, че вече не е държали краката. Тък му щяла да легне под едно дърво да поспи, когато и кратко се сторило, че в шубръците примигва светлинка. Надникнала принцесата между клоните и не могла да повярва на очите си. Насредкит на полянка. Между стари и Ели се гушала една малка къщурка. Снежанка се приближила и почукала на вратата, но никой не и е кратко отговорил. Тогава решила да влезе вътре. Надникнала и що да види, в стаята имало една съвсем малка масичка с седем съвсем малки столчета. На масичката били наредени седем съвсем малки панички и седем съвсем малки чашки, а в спалнята имало седем съвсем малки креватчета. И всичко било страшно разхвърляно. Тук сигурно живеят много дребни човечета, помислила си девойката и се заела да разтребва къщата. Измила съдовете, почистила печката, помела пода и докато работела, все пела. Нежното и кратко гласче привлякло всички горски зверове. Накрая принцесата се уморила, легнала в едно от креватчетата и сладко заспала. Тък му по това време се прибрали стопаните на каштурката, седемте весели горски джуджета. Щом пристъпили през прага, те забелязали, че домът им блести от чистота. Кой ли е разтребил така, зачудили се джуджетата? Но когато влезли в спалнята, веднага разбрали. Шепотът им събудил Снежанка и тя отворила очи. Коя си ти? Попитало е най-старото джудже и принцес им разказала своята тъжна история. Не тъгувай, остани да живееш при нас. Успокоило е то. Докато си тук, ще те пазим и никой няма да ти навреди. Така Снежанка заживяла при седемте горски джуджета. Всяка сутрин те излизали по работа, а красивата принцеса оставала у дома, за да готви и шета. На сбогуване новите и кратко приятели винаги казвали, докато се върнем, не отваряй вратата на никого, не пускай никого в къщи и с никого не разговаряй. После се пръсвали по пещерите, където търсели злато и скъпоценни камъни. Вечер с радост се прибирали у дома, а там ги чекала вкусна гузба и всичко блестяло от чистота. През това време старият слуга се завърнал в двореца с дървеното ковчеже и дал на царицата Еленовото сърце. Доволна, тя веднага изтичала при вълшебното огледало и го попитала. Огледалце, огледалце, коя е най-красива на света? Най-красива на света е Снежанка, която живее при седемте горски джуджета, отвърналото с човешки глас. Я досила се злата мъщеха и решила този път сама да се разправи с заварената си дъщеря. Приготвила една вълшебна отвара, изпила я е и се превърнала в старица. Преоблякла се като просекиня, напълнила една кошница с отровни ябълки и се отправила към горския гастелък. Като намерила малката каштурка, скушена под кичестите ели, злата мъщеха почукала на вратата. Кой е? Попитала снежанка, докато шетала в кухнята. Аз съм бедна просекиня, излагала царицата. Ела, да видиш какви хубави ябълки съм ти донесла. Благодаря ти, бабичко, отговорила принцесата, но седемте джуджета ми казаха никого да не пускам. Върви си по пътя, че ти не ме пускай, а ми излез да си вземеш от моите ябълки. Те са вълшебни. Ако изядеш една и си намислиш желание, то ще се сбъдне. Подлагала се Снежанка, открехнала вратата и що да види, кошницата на старицата била пълна с сочни ябълки, алени като пламък. Принцесата си взела една, захапала е и се строполила мъртва на прага, а мащехата побързала да се скрие в горския гъсталък и се изгубила, та се не видяла. От тогава никой нищо не е чувал за нея. Вечерта не наизлезли от пещерите и забелязали, че в небето са надвиснали черни облаци. В този миг над главите им пробляснала ослепително ярка светкавица и плиснал пороен дъжд. Спомнили си те, че Снежанка е вкъщи самичка, и помислили, че може да се изплаши от бурата. Затова веднага захвърлили кирките и лопатите и с всички сили хупнали към дома си. На прага намерили бездиханната принцеса, до която се търкаляла една нахъпана ябълка. Досетили се джуджетата какво е станало и се разридали от мъка. Направил кристален ковчег, положили в него Снежанка и я отнесли на близкия хълм. И всеки ден ходили там да я оплакват. Един ден през гората случайно минал принцът от съседното царство. Като видял на хълма плачещите джуджета, той се спрял и надникнал в кристалния ковчег. А в него лежала девойка с чудна красота. Мумъкът слязал от коня си и започнал да разпитва джуджетата коя е тази девойка. Тогава те му разказали тъжната и кратко история. Позволете ми да я отнеса в своя дворец, помолил ги той, за да я погреба с всички почести, които се полагат на една принцеса. После се навел и я целунал. В този миг тя отворила очи и оживяла. Като видели това, джуджетата започнали да подскачат от радост и да хвърлят шапките си във въздуха. Всички в купом е изпроводили до двореца на принца, а там вдигнали сватба за чудо и приказ. Братят Грим. Обощерят и джуджетата. Имало едно време един стар обощер. Той бил беден, защото недовиждал и едва успявал да си изпълнява поръчките. Една вечер недовършил започнатата работа и легнал да спи. А на сутринта се оказало, че работата все пак е свършена. През деня обощерят приготвил всичките си инструменти, за да обувки за един богаташ. Но бил толкова уморен, че си казал ще се заема с това. На другия ден намерил на масата чифт чисто нови обувки. Богаташето станал страшно доволен и му платил два пъти повече, отколкото бил обещал. От тогава всяка вечер, преди да си легне, майсторът приготвял по едно парче кожа за своя тейнствен помощник. И всеки път намирал нов чифт обувки. Жена му забелязала, че напоследък идват твърде много клиенти. И започнала да го подпитва. Нямало как, наложило се да и кратко каже. Хайде до вечера да се скрием, предложила тя, и да видим каква е тази работа. Речено, сторено. Малко преди полунощ в работилницата се появили две пъргави малки джуджета. Грабналите инструментите и за нула време ушили още един чифт обувки. Но старицата надзърнала и видяла, че малките майстори носят вехти. Окъсани дрежки и направо треперят от студ. Горкичките? Прошепнала тя на мъжа си. Отреща шия палтенца. Кой знае, може пък от благодарност вече да ни правят по два чифта обувки вместо по един. Като настъпила нощта, джуджетата отново дошли в работилницата и намерили на масата две прекрасни палтенца с златни копченца. Колко са красиви! Възкликнали помощниците на обощаря и радостно затанцували. Тралала! Тралала! Припявали те. От студа не ни е страх. Накрая едното джудже казало. Хайде, братко, време е да се хващаме за работа. Каква ти работа? Отвърнало другото. Сега сме богати, имаме си пълтенца. Няма повече да работим. И си отишли завинаги. Братя Грим, златната гъска, живял на света един дървар. Той се казвал Иван и бил толкова беден, че освен брадвата, нищо друго си нямал. Един ден Иван отишъл в гората за дърва. Вървял, вървял и седнал да си отдъхне до един съсухрен пън. Извадил от пъзвата си комът хляб и бутилка вино и тъкно се кънал да похапне. Когато изведнъж пред очите му се появило едно дребно старче с снежно брада, поздравило гото и попитало, Иване, няма ли да споделиш с мен обяда си? Дърварят изобщо не се замислил, а ми на драго сърце нагостил старчето. Когато се заситило, то погладило с бялата си брада и рекло, Добър човек си ти, Иване. Искам да ти се отплатя, че каква отплата съм заслужил за каша и хляб и гладка вино. Очудил се дърварят, виждаш ли е и онова старо дърво, отсечи го и каквото намериш под него, твое е. Посочило старчето и изчезнало. Приближил се Иван до дървото, обиколил го, огледал го, почесал се потила и си помислил, ех, той е дънер, има да го сека. Цял ден няма да ми стигне, замахнал с брадвата веднъж, замахнал двъж. По едно време дървото се олюляло и самичко паднало на земята. Навъл се Иван над него и що да види, в корените му лежи жива гъска пера от чисто злато. Взел е той, пъхнал я в пъзвата си и поел към дома. но тък му излизал от гората, когато завалял проливен дъжд. Хукнал дърва ред към близката гостилница да се подслони, влязал вътре и сложил златоперата гъска на миндера. Не можел да и кратко се нарадва. А гостилничарят имал три дъщери. Като видели гъската, те веднага поискали да си отскубнат по едно златно перце. Издебнали дърваре и когато той излязал навън, за да погледне дали е спрял дъждът, най-голямата се промъкнала до миндера и уловила гъската за крилото. Не щеш шли пръстите и кратко залепнали за него. Дърпала тя, дърпала, но не успяла да ги отлепи. Дошла втората сестра. Понечила да й кратко помогне и залепнала за сукмана и кратко. Появила се най-малката и също залепнала. В това време дъждът спрял. Иван се върнал в гостилницата, грабнал чудната птица под мишница и си поел по пътя, без да забелязва, че зад него вървят три девойки. Като ги видял да излизат, баща им се развикал. Хей, ами, вие къде тръгнахте? И хванал най-малката си дъщеря за ръката. Но веднага залепнал за нея. На двора ги съзрял конерът. Помислил, че са заловили крадец, вторнал се след гостилничаря и закрещал. Почакай, господарю, е сега ще ти помогна. И също залепнал. Така след Иван се понесла цяла върволица и всички заедно излезли на широкия път. Помощ, помощ! Пиштели трите сестри, но дърварят не ги чувал. Един ковач надникнал от работилницата си. Захвърлил чука и излязал да ги разтървава. Но едва косна коняра и залепнал за колана му. Видяла това жената на кувача и изтичала след него. Къде тръгна? Завикала тя, хванала го за престилката и не могла да отлепи пръстите си от нея. Стигнали до пекарната. Хлебарят изскочил на улицата и набързо се залепил за жената на кувача. А Иван продължавал да си върви. Без да забелязва какво става зад него. Смеел се народът по пътя и се чудел, къде ли е повел дърварят всички тези хорица, минали покрай царския дворец. Зад стените му живеела принцеса Незасмяна, която била много тъжна и никога не се усмихвала. Царят обещал ръката и кратко на онзи, който намери начин да я разсмее. Година след година в царството пристигали принцове от близки и далечни земи, но никой не успявал да я развесели. Изведнъж тя съзряла от прозореца Иван със златната гъска подмишница. Зад гърба му потичвали дъщерите на гостилничаря, зад тях вървял самият той, след него конярат, до коняра ковачат, а до ковача сърдитата му жена. най отсъд се тътрел хлебарят, че като прихнала да се смее принцесата, не можела да се спре. Зарадвал се царят и заповядал да доведат цялата върволица в двореца. Штом видял красивата принцеса, Иван и кратко подарил златоперата гъска. В този миг вълшебството се развалило, всички се отлепили един от друг, а дърварят станал царски зет и получил половината царство. Братя Грим, Хензел и Гретъл, живял някога край гората един беден дървар със своите две послушни дечица, Хензел и Гретъл. Те си нямали майка и за това един ден баща им се оженил за друга жена. Мъщехата никак не обичала за завареничетата и постоянно ги хокала. Веднъж тя подшушнала на мъжа си. Трябва да се отървем от тези непоносими деца. Храната не стига за всички, твърде много гърла има в къщи. Отре заведи Хензел и Гретал в гората и ги остави там. Може някой да ги намери и да ги приюти. Горкият човек не искал да се разделя с децата, но жена му настоявала и се сърдела. Накрая той не издържал и се съгласил, а Хензел чул този разговор и рекал на своята сестричка, «Не се страхувай! Ако ни оставят в гората, ще намерим обратния път». И изтичал навън да напълни джобовете си с камъчета. На сутринта бащата завел дечицата си в гората. Докато вървели, Хензел пускал от време на време по някое къмъче. В най-тъмния гъсталък дърварят им заръчал да го почекат и с Кришум хупнал към своята каштурка. Чекали, чекали двете деца, но той не се върнал да ги прибере. По едно време се мръкнало и Грета жално заплакала. Тогава братчето и кратко е хванало за ръка и е повело към къщи. От къмъче на къмъче, от къмъче на къмъче, скоро двамата стигнали до вратата. Влезли тихичко, сгушили се и заспали. Като ги видяла, злата мъжтеха много се разлютила и цяла нощ се карала на мъжа си. После заключила Хензел и Гретел в килера, като им дала само малко сух хлебец, а лабрачето не изяло своето комътче. Скрило го в пазвата си и зачакало да се съмне. На другата сутрин дърварят отново повел дечицата си към гората. Докато вървели, Хензел ръсел от време на време по някоя суха трошичка. В най-тъмния гъстелът баща им ги накарал да го почакат и с Кришум хупнал към своята каштурка. Братчето и сестричето веднага се хванали за ръце и тръгнали да търсят обратния път. На този път не сполучили, тук трошички, там трошички, не намерили нито една. Гладните птички ги били изкалвали, като се мръкнало. Малката грета лжално заплакала. Не тъгувай. Казал и кратко Хензел: Аз съм тук и ще се грижа за теб. Повеле той по една тясна пътечка, която се виела през гасталака, но после размислил и свърнал по друга пътечка, след малко по трета. Скоро двете клети дечица съвсем се изгубили. Ами сега, наоколо било съвсем тъмно. Хензел и Гретъл треперели от умора и страх. Струвало им се, че гората е пълна със зверове и че от всякъде дебнат няколко чифта кръвожадни очи. Цяла нощ не посмели да мигнат, а на следващия ден дълго се лутали между дърветата. Накрая се озовали пред една чудна къщичка, сгушена насред малка полянка. Гледай ти Смайл се Хензел. Тази къщичка е с шоколадова глазура. И си отчупил едно парченце, а стените и кратко са отмаслени корабики. Добавила Гретел и налапала друго парченце. Двамата започнали сладко да си похапват то от мармаладения покрив, то от захарните прозорци, без да подозират, че това е капан за деца. Едва успели да опитат от всичко, когато вратата на къщичката се открехнала и през процепа се подала главата на баба ега. Ах, какви лакомници! Засмяла се тя. Влезте, влезте, деца. Не се бойте. Вътре се оказало тъмно като фрок, защото светела само пеща. Брачето и сестричето били много гладни и поискали да ядат, а бабичката ги огледала от главата до петите и си забърборила. Първо ще изем момченцето. Но той е толкова слабичко, само кожа и кости. Трябва да го храня поне няколко дни, за да се угои. При тези думи тя натикала Хензел в една голяма клетка и го заключила. А ти, момиченце, рекла на Гретел, бързо хващай метлата. Ще вършиш къщната работа, докато дойде и твоят ред. Така двете дечица заживели в горската къщичка. Стопанката всяка сутрин ги гощавала с пресни корабийки и казвала на малкия Хензел: Е, подай на баба едно пръстче. Да видя колко си се огойл. а той кратко подавал една пилешка кост, за да я залъже. Още си слабичък. Недоволствала вещицата, която била много стара и недовиждала. Трябва да се поохраниш. И му давала двойно повече корабики. Накрая и кратко омръзнало да чака и наредила на Гретъл: Изтичай навън и донеси малко сухи дръвца да напаля пеща. Днес ще обядвам печено момченце. А Гретъл заплакала и отишла да каже на бръчето си. Не бой се! Рекло и кратко то. Когато баба ега те прати да провериш дали се е разгоряла пеща, ти я помоли да ти покаже как се прави това. Послушала го сестричката и когато бабата е пратила да надникне в пеща, тя отговорила. Още съм малка, бабичко, не знам как се прави това. Моля те, покажи ми. Ех, за нищо не те бива. Разсърдила се старицата. Ето, гледай сега. И се навела да й кратко покаже. Тогава Гретал е блъснала в огъня с всичка сила и се втурнала да освободи Хензел от клетката. Двете деца затворили плътно пеща и за всеки случай кратко сложили един голям катинар. Така се свършило с злодеянията на баба Ега. В следващите няколко дни братчето и сестричето живели самички в къщичката от корабийки и си похапвали до насита. После решили да се приберат от дома и взели една кушничка с медени сладки, за да я занесат на баща си. Но на дъното и кратко намерили малко сандъче, пълно с истински златни жълтици. Баба е отдавна стана на пепел, така че това злато не и кратко трябва вече, рекал Хензел. Взел сндъчето и повел гретел към къщи. А в гората ги пресрещнал баща им, който плачел за тях и ги търсил. Върнете се от дома, деца. Помолил ги той. Злата ви мъщеха умря. Обещавам никога повече да не ви изоставям. Гретел се хвърлила на шията му и го прегърнала. А Хензел отворил капака на съндъчето и казал. Вече сме богати, татко. Можем да имаме всичко. Няма нужда да се чеш дърва. От тогава тримата заживели щастливо. Братя Грим, седемте Гървана, някога, много отдавна, в самото сърце на високата планина се простирала китна зелена ливада. През ливадата течал ручей с планинска вода, а до ручея е имало каменна къща. Зад стените и кратко живеел горският надирател със своята млада жена. Те си имали седем палави синове и една чудно хубава дъщеричка. Гоският работел много и по цял ден не се прибирал у дома, така че жена му самичка се грижала за децата. С момиченцето и кратко било лесно, то било добро и послушно и кратко помагало в къшната работа. За това пък седемте му братчета били грубияни и побойници. Те никога не слушали майка си и това много я е натъжавало. Вечер баща им се връщал уморен от дома. Горката жена не искала да го тревожи и не му се оплаквала от палавите си синове. А те от ден на ден ставали все по-лоши, защото нямало кой да ги накаже. От всичко това най-много страдала малката им сестричка. Тя ги обичала нищо, че били грубиени и побойници. Но обичала много и майка си. И кратко ставало мъчно за нея. Като виждала колко я наскърбяват лодорите на седемте лоши момчета, веднъж се случила ужасна беда. В гората, точно зад каменната къща, растяла отровна трева. Бащата предупредил синовете си да внимават, когато извеждат козите на паша и да ги пазят от опасните бурени. Но в този ден братята нарочно накъсали от тревата, напълнили един чувал с нея и я смесили с храната на животните. Козите е изяли, разболели се и измрели. Ами сега... Затюхкала се майката. Откъде ще взема мляко, за да ви нахраня? От какво ще ви правя извара, сирене и сметана? Синовете и кратко се спогледали и се засмели, сякаш не разбирали каква беля се направили. Разгневила се майка им, не знаела що да стори и Феда се изрекла страшна клетва. Черни гървани да се бяхте родили... А не мой деца. Веднага щом произнесла тези думи, слънцето се скрило зад тъмен облак. Разразил се бурен вятър и седемте момчетата се превърнали в гарвани. Огледали се птиците, плеснали с черните си криле, издигнали се в небето и отлетели. А майката веднага съжалила за думите си и така се изплашила, че паднала на прага в несвяст. Скоро бащата се върнал от работа и като разбрал какво е станало. Косите му побелели от мъка. Опитал се да утеши жена си, но от този ден в каменната им къща се възцарила печал. Минало много време. Момиченцето растяло и ставало все по-хубаво, ала на лицето му никога не греяла усмивка. Един денто казало на майка си, че ще отида да потърси своите умагиосани братчета. Знам, че ме чакат. Позволи ми да тръгна и ми дай майчината си благословия. Помолило то, майката нямала сили да възпре едничкото детенце, което и кратко било останало. Приготвила на свидната си дъщеря едно че с черен хляб, благословила е и я е отпратила по широкия свят. Девет дни вървяла девойката през гори и долини. Храната и кратко се свършила, дрехите и кратко се изпокъсали. Оморена и премръзнала, на десетия ден точно преди разсъмване тя съзряла в далечината малка схлупена каштурка, осойна и мрачна. Сякаш някакви неведоми сили притегляли сестричката право на там. Като надникнала вътре, тя видяла ниска маса, на която били наредени седем малки купички. И седемте били пълни с топла овесена каша. Девойката била толкова гладна че избрала една купичка и си похапнала слъко-слъко. После се качила на горния етаж и надникнала в спалнята, където имало седем ниски креватчета. Всяко от тях било заслано с малко вълнено одеялце. Очите на девойката се напълнили със сълзи, тя разбрала, че е намерила своите братя. Уморена и развълнувана, че полегнала на едно от креватчетата и заспала. Като се мръкнало, Вратата на каштурката се отворила и вътре влетели седем грозни черни гървана. Всички веднага се настанили около масата. Някой ни е ял от кашата. Възкликнали те. «Кой ви може да е?» Нахранили се птиците, сложили си нощните шапчици и отишли да си легнат. А в спалнята, що да видят, спяща девойка. Братя, та това е започнал най-големият гарван и погалил косата и кратко с черното си крило. Да, това е нашата сестричка. Закръщели всички един през друг. В този миг девойката се събудила и като видяла, че е заобиколена от седем грозни птици с нощни шапчици, ужасно се изплашила. Най-малкият гарван я попитал с очудващо нежен глас. Сестричке, ти ли си? Тогава гостенката скочила от леглото и радостно протегнала ръце. Намерих ви, намерих ви. Най-накрая ще бъдем отново заедно. Седемте черни гървана я е побледнали тъжно и един от тях тихичко промълвил. Не се ли страхуваш от нас? Та ние сме седем грозни гървана с черни пера, но девойката се засмяла и ги прегърнала всички поред. Толкова ви обичам. Казала тя. Макар да сте се превърнали в гарвани, вие винаги ще си останете, мои братя. Като чули това, птиците се разплакали. Елате си у дома. Помолила ги тяхната сестричка. Много бихме искали, отвърнали те, само че ни е срам. Бяхме толкова непослушни деца. А и как ще се покажем пред мама в този вид, мама много ще се радва да ви види. Тя постоянно плаче и мисли за вас. Въздъхнала девойката. След дълги увещания братята се съгласили да се върнат в къщи, но пътят бил страшно дълъг, а сестричката им била изтощена. Ще полетим всички заедно и ще те отнесем с крилете си. Предложили те, тък му се наканили да излетят, когато най-малкият брат извикал, почекайте. Хайде да вземем всички блестящи камъчета, които сме насъбрали. Това ще е нашият подарък за мама. Колко са красиви! Възкликнала девойката. Харесват ли ти? Може да са скъпоценни. Ние, гърваните, видим ли блестящо камъче, не можем да се сдържим, грабваме го и го отнасяме дома си. Най-накрая потеглили на път. Плеснали с черните си криле, литнали над облаците и понесли своята малка сестричка. Отначало тя се оплашила. Но братята и кратко я държали толкова здраво, че в крайна сметка спряла да се страхува. Пък и отгоре светът изглеждал толкова хубав. Ето че седмината най-после съзрели старата каменна къща. Но на двора и кратко нямало никой. — Почекайте тук, казала девойката, когато гарваните кацнали пред вратата. — Аз ще повикам, мама. После изтичала в кухнята и се провикнала. Мамо, мамо, върнах се. Ела да видиш кого ти водя, а клетата и кратко майчица седяла съм самичка до печката и рунела горчиви сълзи. Колко се радвам, че си дойде, да ще. Вече си мислех, че никога няма да те видя отново. Ридаела тя, тогава излязла на двора и съгледала гарваните. Клети, мои деца! Толкова ми липсвахте! Не минаваше ден, в който да не съжаля, че изрекох онова грозно проклятие. Една майка никога не бива да говори така на децата си. Срамуваме се, че бяхме толкова лоши синове. Отвърнали гърваните. Простини, мамо. Всички се разплакали и изведнъж станало чудо, седемте гървана отново се превърнали в момчета, кое от кое е по-хубаво. Като чул радостната глъчка... Баща им излязал на двора и не можел да повярва на очите си, отново виждал свидните си синове. Минали години. Семейството на горския надзирател заживяло щастливо и седемте нощни шапчици на черните гарвани останали единственият спомен за тази поучителна история. А блестящите камъчета наистина се оказали скъпоценни и осигурили на двамата родители честит и ухолен живот. Братят Грим, Златната Рибка Някога, ала много отдавна, на морския бряг живеел един беден рибар в своята стара колибка. Един ден, както обикновено, той отишъл за риба, и да не си се върнал с празни ръце. Извикала подпремо неговата свъдлива жена, рибарят хвърлил мрежата си веднъж, хвърлил дъжд, но нищичко не уловил. Като я хвърлил за трети път, видял, че вътре помръдва една единствена рибка. Люспите и кратко блестели като слънце, защото били от чисто злато. Що за чудо е това? Изумил се старецът, а рибката проговорила с ясен човешки глас. Не ме убивай, добри човече! Аз съм дъщерята на морския цар. Ако ме пуснеш, ще изпълня всяко твое желание. Старецът бил жалостив. Без да се замисля, той веднага е хвърлил в морето. Тогава златната рибка пляснала с лъскавата си опашка и отплувала, та се не видяла. Върнал се в къщи рибарят и заразказвал на жена си какво му се е случило през деня. Като чула за златната рибка, старицата започнала да го хока. Глупак такъв. Щом тази рибка изпълнява желания, трябваше да и кратко поискаш нещо. Виж на какво е заприличало старото никорито. Не можа ли да я помолиш заново? Тичай бързо на брега, повика я и кратко кажи, че имаме нужда от здраво корито. И го натирила навън. Хукнал рибарят към брега и срам не срам, повикал златната рибка. Тя веднага подала глава от водата и попитала. Викаш ли ме, рибарю? Кажи какво искаш и на часа ще го имаш. Старецът е помолил за ново корито. Ти си добър човек, казала рибката. За това, че ме пусна в морето, ще изпълня молбата ти. Върви си поживо, здраво. Като се прибереш, на мястото на старото пробито корито ще намериш чисто ново, лъскаво и здраво. Хукнал обратно рибарят, нямал търпение да зарадва бабата. Ала още щом го видяла, тя започнала да го хока, глупак такъв. Явно тази рибка наистина изпълнява желания. Трябваше да поискаш повече. Виж какво е заприличала старата николиба. Не можа ли да помолиш за къща? Тичай бързо на брега, повикай и рибката и кратко кажи, че имаме нужда от къща. И го изпадила. Замъкнал се рибарят към брега и срам не срам, пак повикал златната рибка. А тя подала глава от водата и попитала, викаш ли ме, рибаю? Да не би да не ти хареса коритото. Кажи какво друго искаш и ще го изпълня. Старецът е помолил за къща. Ех, рибарю, въздъхнала рибката. Ти си добър човек. За това, че ме пусна в морето, ще изпълня и тази твоя молба. Върви си поживо, здраво. На мястото на старата си колиба ще намериш чисто нова къща. Тръгнал обратно Рибарет. Вървял си по пътя и се чудел и е дали ще се зарадва бабата. Ала още като го видяла, тя започнала да го хока, глупак такъв. Штом тази рибка изпълни и второто ти желание, трябваше да и кратко поискаш още повече. Виж каква хубава къща ни даде. Не можа ли да помолиш за по-голяма? Тичай, тичай бързо на брега, повика я и кратко кажи, че имаме нужда от дворец. Потатрил се рибарят към брега и за трети път повикал златната рибка. Викал, викал. Небето притъмняло и морето се развълнувало. По едно време дъщерята на морския цар подала глава от водата и попитала. Какво има, Рибарио? Не ти ли хареса къщата? Колкото и да се срамувал, старецът я помолил за дворец. Добре, Рибарио, отвърнала чудната рибка. Ти си добър човек. За това, че ме пусна в морето, ще изпълня и тази твоя молба. Върви си поживо, поздраво, а на мястото на новата къща ще намериш дворец, тръгнал обратно рибарят. Вървял и си мислял колко доволна и честита ще бъде жена му, ала още щом го видяла от портата на великолепния си дворец, пременена в гиздави дрехи и накичена със злато и скъпоценности, тя започнала да го хока, глупак такъв. Трябваше да поискаш от рибката още повече. Тичай, тичай бързо на брега и кратко кажи да ме направи царица. Клетият рибар отново се отправил към морския бряг. Че като се разразила една мити буря, страховити грамотевици затрещели в небето, мътни пенести вълни се разбивали с ярост в скалите. Старецът отчаяно завикал златната рибка. Викал, викал. Най-накрая тя подала глава от водата. И Изслушала го мълчаливо, а после, без да продума, плеснала слъскавата си опашка и отплувала, та се не видяла. Седнал той да я чака, но рибката все не идвала. По едно време блеснала ярка светкавица и в далечината рибарят видял, че на мястото на прекрасния му дворец се е скушила старата му колипка. а пред нея се въргаля пробитото корито на бабата. Тръгнал той към къщи. Вървял и не знаел какво да си мисли. Жена му го посрещнала на прага, облена в сълзи, и още щом е видял, рибарят взел да е хока, Така ти се пада, глупава жено. Вместо да се радваш на онова, което имахме, ти не спря да искаш още и още. На другия ден той отново отишъл за риба. Така направил и на третия ден, и през всички останали дни, но никога повече не видял дъщерята на морския цар. Братя Грим. Бременските музиканти. Един мълничър си имал магаре. Дълги години то послушно мъкнело тежките чували с брашно, но накрая толкова остаряло, че вече не можело да работи. Тогава неблагодарният селянин му ударил една тояга и го натирил от къщи. Поскитало се магарето и решило да отиде в големия град Бремен, да стане уличен музикант. Вървяло, вървяло. По пътя срещнало едно маршево куче. Което бе егало от господаря си. Той искал да го застреля, защото било много старо и не го бивало вече за лов. Еласмен в град бремен, предложило му магарето. Ще станем улични музиканти. Тръгнали двамата заедно и скоро видели един сърдит котерак. Той също бягал от стопанката си. Неблагодарницата искала да го удави, защото бил стар и не можел да лови мишки. Ела с нас в град бремен. Казало му магарето. Ще станем музиканти. Тръгнали тримата заедно и видели един проскобан петел, който пляскал с криле и кокоригал колкото му глас държи. Защо се дереш така, петлю? Попитало го магарето. Искам да си попее на воля, преди да умра. Стопанката е поканила гости и е решила да ме скотви на супа. Ела с нас в град Бремен. Ще станем улични музиканти. Ти ще пееш и ще свириш на балалайка, кутаракът ще свири на цигулка, кучето ще бие барабана, а аз ще свира на китара. Тръгнали четиримата заедно. Вървели, вървели и ето че замръкнали в гората. Тътно му търсили къде да пренощуват, когато между дърветата заблещукала светлинка. Бременските музиканти се приближили и видели една стара къщичка. Затичали сете към прозорчето, ужасно им се прискало да надзърнат вътре. Магарето вдигнало предните си копита и стъпило на перваза, кучето скочило на гърба му, котеракът се покатерил върху него, а най-отгоре кацнал петелът. Долепил той глава до стъклото и що да види, около пишна трапеза, отрупана с лакомства, седели четирима страшни разбойници, които пиели вино и пеели разбойнически песни че като ревнало онова мити магаре, разлоено се кучето, замял калкота ракът, закокоригъл петелът, вдигнала се страшна улелия. В суматохата всички паднали през прозореца и се изтъркали в стаята. Щом чули тая луда врява, разбойниците се оплашили, наскачали от масата и хупнали през глава към гората. А бременските музиканти се настанили на местата им и се нахранили до насита. После легнали да поспят. Разбойниците видели, че светлината в прозорчето е угаснала, и най-смелият от тях отишъл да провери какво става в къщата. Влязъл и зърнал две огънчета на печката. Решил, че това са горящи въгленчета, и понечил да си запали свещичка от тях. Пъхнал баорината в едното въгленче, но се оказало, че това е котешко око, че като скочил ти котерак Забил острите си ногти право в брадатото лице на разбойника. Втурнал се той към вратата, а там кучето го захъпало за крака. Побягнал на двора, а там магарето го сритало с купита. Завтекал се към портата, а там петълът запял с цяло гърло. Кукури го. Клетият човек едва успял да се добере до своите приятели и им казал, да бягаме, братлета. В къщата има една вещица с дълги ногти. Едно чудовище с остри зъби и един великан с огромна супа. Тогава разбойниците си плюли на петите и повече не посмели да стъпят в гората. А магарето, кучето, котаракът и петълът заживели безгрижно в тяхната къщичка. Приказки от Ханс Кристиян Андерсен Ханс Кристиян Андерсен е роден в Дания през 1805 година. Много отдавна, още през 19 век, в Дания се родил великият писател Ханс Кристиан Андерсен. Първата му книга с заглавие Приказки, разказани на децата, излязла от печат през 1835 -та година. Така е изглеждал кабинетът на писателя. По онова време стаите се осветявали с керосинови лампи, а книгите се пишели на ръка, защото печатърски машини все още не съществували. След това той написал още много приказки които с удоволствие четем и препрочитаме и днес. Сред тях са «Малката русалка», «Храбрият оловен войник» и «Огнивото». «Малката русалка» от едноименната Андерсенова приказка «Днес е символ на град Копенхаген». Приказките на Андерсен били необичайно явление за своето време поради няколко причини. Първо, те били написани на достъпен език, разбираем за всички, млади и стари, Бедни и богати, образовани и науки. Второ, писателят подробно разяснявал постъпките на своите герои, както на добрите, така и на лошите. И трето, много от съжитите му били тъжни и не завършвали щастливо, а хората били свикнали всяка вълшебна приказка да има щастлив край. Затова това съвременниците на писателя го считали за особняк. Но всъщност разказвачите на приказки обикновено са точно такива. Пристанището на датската столица Копенхаген през 19 век, Ханс Кристиан Андерсен, грозното патенце. една млада патица си свила гнездо и седнала да мъти. Ден и нощ тя с нетърпение чекала да се запознае с своите дечица. Най-накрая яйцата започнали да се пропукват едно по едно. Пи. Пи. Казвали пътенцата подавали малките си главици от черупките. Отвръщала мама пътица и непрестанно ги брояла, за да види дали са се излюпили всичките. Останало само още едно яйце, най-голямото. Ето че накрая и то се щупило. Пи. Пи. Изписукало последното патенце и се търкулнало на земята. Ох, че грозно и непохватно било. Пътицата го погледнала и си казала, какво тромаво птиче. Ами ако не е мое дете. Знам един сигурен начин да разбера. Ще го накарам да поплува. Времето било прекрасно и тя повела цялото си семейство към водата. Цамбур. Мама пътица скочила във вълните и повикала децата си. Всички цопнали след нея и запляскали с кръчета. Грозното пътенце плувало непозле от своите братчета, и изобщо не го било страх. Явно все пак си е пътенце, заключила гордата майка. Даже не е чак толкова грозно. И се отправила към птичия двор. Там било пълно с кокошки и гъски, които наобиколили мълчуганите, за да ги огледат. Колко са милички! Радвали се всички! Ох, ами този кой е! Ама че е грозен! А петелът подскочил към грозното патенце и го клъвнал. От тогава всички започнали да го тормозят. Не минавал ли ден? Без някой да му се присмее. Защо съм се родило такова, чудало се клетото птиче? Никой не ме обича, което било самата истина, старите пътици непрестанно го хокали, а собствените му братчета го падели и го обиждали. Накрая грозното пътенце избягало, прехръкнало над плета и тичало, тичало, докато не се озувало в едно голямо блато. Там го спрели два наперени диви гасока. Колко си смешен. Възкликна ли те. Не умееш ли да летиш? Чакай, ние ще ти покажем. И разперили прекрасните си криле. След миг се понесли високо в небето. Бум. Бум. Проехте ли два изстрела? Двата млади гасока паднали в тръстиките и повече не помръднали. Бум Гръмнала друга пушка. Настанала суматоха. Блатото било обкръжено от ловци. Горкото пътенце ужасно се оплашило. В този миг дотичало едно свире по куче си сплезен език. То се завтекло към пътенцето и го подминало. Толкова съм противно, че дори и кучетата се отвръщават от мен. Казало си птичето и отново хупнало през глава. Тичало, тичало и при вечер стигнало до една мизерна каштурка. Тя била страшно порутена и сякаш се чудала на коя страна да падне, затова си стояла изправена. Проврело се пътенцето между дъските и влязло в кухнята. Но било толкова уморено, че се струполило на пода. А когато отворило очи, видяло една баба, един петел и един котерак. Вижте кой ни е дошъл на гости. Зарадвала се бабата. Ти можеш ли да кокоригаш? Попитал важно петелът. А да маркаш и да си извиваш гърба? Добавил кота Пътенцето не можело. Тогава бабата го затворила в една тясна клетка. Скоро лятото свършило и дошла есента. Грозното пътенце станало голямо и силно. Една сутринто отворило клетката и избягало. Като се озувало на свобода, видяло в облаците ето прекрасни птици с извити шии и снежно бели пера. Те кръжали във въздуха и се издигали все по-нагоре. Пътенцето не знаело как се казват тези птици, не знаело и на къде отиват, но нещо в тях го привличало неудържимо. Зимата била ужасно студена. Самотното птиче замръзнало в езерото, но един селенин го спасил и го отнесало дома си. Като се посъвзело, то подскочило и паднало във ведрото с млякото. Жената на селенина изпищела и плеснала с ръце. Тогава пътът е олитнало към коритото с маслото и се оваляло в чувала с брашното. На какво заприличало само? Добре, че вратата била отворена. Клетото пате изскочило навън и се скрило в храстите. Настъпила пролетта. Крилете на пътенцето заекнали и го носили неосетно над облаците. Един ден кацнало в малкото езерце да поплува, а там отново видяло онези красиви птици. Като го забелязали, те се спуснали в купон към него. Е, добре, промълвило бедното създание. "Убийте ме, задето се осмелявам да ви доближа. И смирено свало глава, за да посрещне смъртта си. Не щеш ли в този мигто съзряло във водата собственото си отражение? И разбрало, че вече не е грозно пътенце, а прекрасна птица с извита шия и снежно бели пера. Няколко дечица тичали по брега и хвърляли житни зранца във водата. Едно от тях извикало, «Вижте, вижте! Дошъл е още един лебед. Той е най-хубав от всички, а другите лебеди радостно наобиколили своя събрат. Не съм сънувал такова щастие, докато бях грозно пътенце», казал нашият красавец и изпънал елегантната си шия, «Ханс Кристиан Андерсен». Палечка, живяла някога една жена, която много искала да си има детенце, но не знаела как да се здобие с него, отишла при магюсницата и я помолила за помощ. Вземи това ечемично зърно, рекла магюсницата, но запомни, че то не е като другите. Засади го в сексия и само чакай да видиш какво ще стане. Жената и кратко благодарила и се върнала от дома си. Посяла е чемичното зърно и скоро от него поникнало едно голямо лале. Ошла ле като лале, а като се разтворило, в чашката му седяло красиво и нежно момиченце. То било съвсем мъничко, неповисоко от палец. За това го нарекли палечка. Минало време. Момиченцето спяло в люлка от орехова черупка, застла с стеменушки, а едно листенце от роза му служало за завивка. През деня си играело в чаша вода като в малко езерце и плавало лодчица от лале с два конски косама вместо гребла. Така си живеело и било много щастливо, но една нощ през чупения прозорец нахълтала на халната кръстава жаба. Ей такава невеста заслужава синат ни. Размечтала се тя, гръбнала ореховата черупка, в която спяло момиченцето и я замъкнала в близкото блато. А там е чакал един млад жабок, който бил много противен също като майка си. Видял невестата той и възкликнал, квак, квак, тихо, че ще я събудиш. Сгълчала го старата жаба. Ще я отнеса на най-дълбокото място и ще я сложа върху една водна лилия, за да не избяга. Така и направила. На сутринта момиченцето се събудило и като видяло къде се намира, горчиво заплакало. Добре, че наблизо прелетяла една пеперуда, тя разбрала какво става и казала на палечка да завърже за нея колънчето на своята рупличка. После хръкнала високо и издърпала водната лилия далече в реката. Така момиченцето се избавило от ужасната жаба, но тък му в този момент го съзрял един майски бръмбар. Той толкова го харесал, че го скръпчил със своите щипки и го отнесъл на едно високо дърво. Ох, че се изплашила малката Палечка. Брамбарът повикал всичките си роднини, за да им представи бъдещата си жена, а те започнали да си шушукат. Ама че грозно създание. Погледнете го, има само два крака и никакви пипалца. Ей, такива неща си говорили те. Като ги чул, Брамбарът веднага разлюбил момиченцето и го отпратил да си върви. Тогава Палечка седнала и заплакала. Толкова съм грозна, че дори боболечките не ме искат. Рекла си. И тъй като не знаела как да се прибере от дома, от този ден заживяла самичка в гората. Но ето че лятото свършило и дошла есента. Задухал силен вятър и горкото дете се скрило под една суха тревичка. Изведнъж тревичката се разклатила и по стъблото и кратко зашумолили 8 бързи крачета. След миг се появил един мършав паек който се надвесил над палечка и втренчил в нея страшните си очи. Хукнало момиченцето да бяга и стигнало до дома на полската мишка. Похлупало на вратата и помолило за едно ечемично зранце — горкото дребосъче. Казала полската мишка. Ела да живееш при мен, аз ще те храня, а ти ще ми чистиш къщата и ще ми разказваш приказки. Много обичам приказки. Съгласила се Палечка и заживяла при мишката. А тя побързала да я запознае с стария кърт, който мъничко недовиждал. За това пък имал чудесен черен кожух и цял килер, пълен с жито. Един ден къртът прокопал дълъг тунел под земята и поканил съседките си на разходка. В мраката се натъкнали на една малка лестовичка с чупено крилце. Тя лежала без да помръдва. Вероятно била умряла от студ, момиченцето много се натъжило, изпляло дюшече от слама и положило мъртвата птичка върху него. Завило е спух от глухарче и се навело да е целуне. В този ми усетило, че сърчицето и кратко още топти. Тогава изтичало да и кратко донесе няколко житни зранца. Така малката лестовичка оживяла и прекарала под земята цялата зима. Палечка много е заобичала. Но настъпила пролета и дошло време да се сбогуват. Птичката отлетяла, а Палечка останала с полската мишка, която я скодила за стария кърт. В деня на сватбата нещастното момиченце не спряло да плаче, защото никак не харесвало кърта и не искало да прекара живота си под земята. Съжалила го мишката и му позволила да погледне слънцето за последен път. Чик-чирик! Викнал някой, когато палечка си подала главата навън. Това била лестовичката. Тя гръбнала своята малка приятелка и я понесла над разлистената гора. Скоро кацнала до едно бяло цвете и я положила в чашката му. Но каква изненада, там живеел кралят на елфите, който бил дребнича като палечка и имал тънки прозрачни крилца. Ти си най-прекрасното момиченце, което съм виждал на този свят. Възкликнал елфът. Моля те, омъжи се за мен. Палечка се съгласила и красивият му и кратко подарил чифт крилца като неговите. Тогава двамата полетели от свят на цвят, хванати за ръце. Ханс Кристиан Андерсен, храбрият уловен войник. Имало едно време 25 малки уловни войника. Те всички били братя, защото били отлети от една и съща стара оловна лъжица. И всички били сущ еднакви, с изключение на 25-я, който имал само един крак, защото го направил последен и уловото не достигнало. В стаята, където били строени войниците, живеели и много други играчки, но най-хубава от тях била хартияната балерина. Ръцете и кратко били протегнати нагоре, а едното и кратко краче се издигало толкова на високо, че почти не се виждало. Още що ме зърнал, нашият храбър боец се влюбил в нея завинаги. Вечер, когато децата в къщата заспивали дълбоко, играчките плъзвали из къщата и си устроивали шумни празненства. Само малката балерина и войникът оставали неподвижни. Тя стояла на пръсти и изглеждала така, сякаш и сегичка ще затанцува, а той е гледал захласнато и не е изпускал от поглед нито за миг. Но веднъж чето на пастрата бакера се отворило и отвътре изскочило едно таласъмче, завинтено на пружинка. Хей, войнико! Креснало то. Е не зепай така. Тази балерина е твърде хубава за тебе. Оловният двойник се престорил, че не го е чул. А, така значи. Я досало се таласъмчето. Ще видиш ти, само почакай до утре. И дали това наистина било работа на таласъмчето, никой не знае, но на сутринта, когато прислужницата преместила уловния войник на Перваза, изведнъж духнал силен вятър, който го запратил на улицата. Клетникът летял цели три етажа. После паднал на земята, а навън валял проливен дъжд. Когато пороят отминал, дошли две момчета. Гледай, гледай! Посочило едното. Оловен войник. Хайде да го пуснем да плува. Направили му лодка от вестник, закрепили го в нея и го пуснали в канавката. Лодката се понесла по водата, като не преставала да се върти, но войникът не трепвал, а гледал право напред. По едно време станало тъмно. Къде съм? Зачудил се той. Ах, това със сигурност е дело на таласъмчето. Поне да може в дазърна за последен път моята балерина, още не доизрекал тези думи, и към него се спуснал един гигантски си вплах. Кой си ти? Покажи си паспорта. Развикал се той и изкърцал с зъби. Наловния войник му прималяло от страх, но продължавал да стои изпанат като същински боец. А течението ставало все по-бързо и по-бързо. В далечината вече се виждала светлинка. Там тръбата се изливала в един огромен канал. Изведнъж лодката се наклонила и започнала да се пълни с вода. Оловният двойник потънал душията и бавно се спуснал към дъното. През цялото време си мислил за прекрасната балерина и за това, че никога няма да я види отново. Преди да се опомнил, пред лицето му се изпречила една забата риба. Тя отворила уста и го погълнала. Ох, че тъмно било в търбуха и кратко! Но войникът не се оплашил, стискал пушката и мълчал. Рибата се метала и извивала, метала и извивала, и по едно време се окрутила. После сякаш блеснала светкавица и някой възкликнал. Гледай ти Оловен войник Това била готвачката, която купила рибата от един местен рибари и е разрязала с ножа, за да я направи на супа. Жената извадила уловния войник и го отнесла в детската стая. Сложила го на масата и, о, чудо! Той се озовал на същото място, откъдето бил тръгнал. Наоколо били наредени същите играчки и сред тях била прекрасната хартия на балерина. Както и преди, единият и кратко крак бил вдигнат високо във въздуха, а поличката и кратко се поклащала от ветреца, който полахвал от към прозореца. Войникът толкова силно се развълнувал, че му идало да заплаче соловни сълзи. Но си спомнил, че това не приляга на един боец в униформа, и се овладял. Внезапно вратата се отворила, течението подхванало малката балерина и я запратило право в камината. Без съмнение, таласъмчето от табакерата било в основата на това пъклено дело. Войникът разбрал още малко, и от неговата любима няма да остане и помен. За това напрегнал всичките си сили, наклонил се и се понесал след нея. В първия миг усетил изгаряща топлина. Не знаел дали това е от огъня, или е от любов, но дори и в пламъците се държал като герой. Лицето му не трепнало, а очите му останали в парени в ненагледната балерина. На другата сутрин, докато изгребвала пепелта от камината, прислужницата открила на дъното и кратко малко уловно сърце. Ханс Кристиян Андерсен – новите дрехи на царя Някога, много отдавна, на света живеял един цар, който толкова обичал да се кипри, че час по тичал да се преоблича. Вместо военни паради той устройвал балове и тържествени шествия, за да се пъчи пред хората със своите нови одежди. Но ето че един ден в престолния град пристигнали два мамушеници. Те заявили, че могат да изтъкат вълшебен плат, невидим за всички, които са глупави или недостойни за поста си. Чудо не чувано. Помислил си царят. На всяка цена трябва да имам дрехи от този плат. И поканил мушениците в двореца, като им заповядал незабавно да започнат работа. Хитриците старателно премерили тлъстия му търбух, а после седнали и се престорили, че тъкат. Но настана им нямало абсолютно нищо. Изминали няколко дни. На царя много му се приискало да разбере как върви работата. Но като се сетил за вълшебните свойства на плата, решил да изпрати първо един от своите министри. Избрал най-стария, той бил умен и честен и със сигурност бил достоен за длъжността си. Министърът отишъл при мошенниците и като погледнал празния стан, много се притеснил. «Аз не виждам никакъв плат», – възкликнал той, обаче на ум. «Харесват ли ви шарките?» Попитали тъкачите. «Не са ли прекрасни?» Настоявали ли те? Прекрасни са, излагал министърът и зацъкал се зик. Впечатлен съм. Ще докладвам на царя, че се трудите много усърдно. Минало още време. Царят вече изгарял от любопитство и изпратил втори служител да провери как върви работата. Но и с него се случило същото, човекът се взирал напрегнато и нищичко не видял. Или съм глупав, помислил си той? Или съм недостоен за поста си, а като се върнал при царя, докладвал, че работата върви по план. Скоро целият град заговорил за необикновения плат. Царят решил да отида да види какво става и повел със себе си цялата си царска свита. Ах, каква прелест! Въздишали всички и сочили празния стан. Какво става? Оплашил се царят. Да не би да съм глупав! Или съм недостоен за цар, а на глас казал, великолепна материя. И шарките са толкова изящни. Много ще ми отиват. Царедворците се развълнували и го насърчили да си ушие нови дрехи за предстоящото тържествено шествие. Тогава царът връчил златни медали на двамата мушеници и ги назначил за придворни шивачи. Цяла нощ шивачите не мигнали и се престрували, че работят, разрязвали въздуха с огромни ножици и шиели без умора, макар че фиглите им изобщо не бил вдянат конец. Накрая обявили, че дрехите са готови, и царят веднага довел свитата си. Ето панталона. Рекли мошениците и му поднесли празните си ръце. Това е жакетът, а това – мантията. Ваше Величество, съблечете се да ги премерите пред голямото огледало. Царът съблекал всичките си дрехи и важно-важно облекал невидимите. Колко е елегантен! Шушукали царедворците, докато той се въртял чисто гол и уж се радвал на новата си премяна. И забележете, всичко му е по мярка. А шивачите се престорили, че приглаждат няколко гънки по везената му риза. После прибрали становете си и повече нищо не се чуло за тях. През това време градът се изпълнил с народ. Надошли хора от близки и далечни земи и всички искали да видят новите дрехи на царя. Голголеничък, той величествено се качил в своята пишна каляска и се понесал по градските улици. Тълпата го приветствала и никой не смел да си признае, че не вижда вълшебния плат. Великолепна кройка! Подвикнал някой. Ами мантията. Обадил се друг. Колко е лъскава, че и шарките са чудесни. В този миг някъде дотичало едно малко момче. Като видя каляската, то се хванало за корема и се запревивало от смях. Вижте, вижте! Викало то. Царът е гол, едва тогава всички проумели истината, а на цара му идало да потъне в земята от срам. Ханс Кристиан Андерсен, малката русалка, далече, далече в морето, на самото му дъно, се издига чуден дворец, в който никога не е стъпвал човешки крак. Едно време там живеел морският цар с своите шест дъщери, шест дългокоси русалки. Всичките били ненагледни красавици, но най-малката, ах, тя нямала равна на себе си. Кожата й кратко била прозрачна като розов цвят. А гласът и кратко бил толкова нежен, че никой не можел да му устои. Само дето очите и кратко били винаги тъжни. И докато по големите и кратко се стри лудували в двореца, пели, танцували и се смели, тя по цял ден седяла замислена в своята китна градинка. А там, сред цъфналите морски цветя, имало мраморна статуя на малко момче, потънала заедно с останките на един търговски кораб. Русалката мълчаливо е съзърцавала и се опитвала да си представи горния свят, защото изгаряла от нетърпение да го види. Работата е там, че морските русалки нямали право да изплуват на повърхността, преди да навършат 15 години. Всичките и кратко сестри вече били виждали истински хора и знаели чудни истории за живота на сушата, а тя била още малка. Така копнела да зърне слънцето, луната и звездите... Да чуя песента на птиците и празничния звън на църковните камбани. Но трябвало да почака. Ето, че най-накрая дошъл и нейният ред. Една сутрин тя се понесла нагоре, лека като мехурче, и подала глава над водата. Слънцето такмо залязвало и вечерницата ярко блестяла в бледорозовото небе. Един огромен тримачто в кораб се поклащал сред вълните. А на палубата му светели няколко стотин фенера и се носела весела музика. Малката русалка се приближила да го разгледа и видяла един прекрасен момък с неустоймо черни очи. Това бил принцът, който днес също имал рожден ден, ставал на цели 16 години. В негова чест моряците изстреляли сто ракети и те заблестели толкова силно, че нощта се превърнала в ден. В първия миг се оплашила и се скрила под водата. Но след малко пак се показала. Струвало и кратко се, че от небето падат звезди. Целият този блясък се отразявал в морската вода като в огледало, а палубата била осветена толкова ярко, че се виждало лицето на принца. И макар да било вече много късно, тя не можела да помръдне, седяла на една скала и не откъсвала очи от него. Скоро моряците загасили фенерите и спуснали платната. Не щеш ли точно тогава се разразила страшна буря. Вълните преобърнали кораба и го потопили, а прекрасният принц потънал в морето. Малката русалка се зарадвала, защото знаела, че той ще се озове право в двореца на морския цар, но след малко си спомнила, че хората не могат да живеят във водата и много се натъжила. Чак тогава разбрала, че моряците са в смъртна опасност. Гмурнала се във вълните. Прегърнала принца и заплувала към брега. По едно време бурята отихнала и небето се прояснило. Русалката се озърнала, но от кораба нямало и следа. Тогава тя целунала принца по челото и погалила мократа му коса. Къде да го отведе? В далечината се виждали планини са заснежени върхове, а на самия бряг се издигала малка върусена църква. Дъщерята на морския цар доплувала до плечините и положила принца върху златистия пясък. Искал и кратко се да остане с него завинаги. Изведнъж се разнесал камбанен звън и дотичали няколко красиви девойки. Русалката се скрила зад една скала и зачекала да види какво ще стане. Една от девойките се приближила към удавника и се надвесила над лицето му. В този миг той отворил очи и кратко се усмихнал, защото си помислил, че тя му е спасила живота. Като видяла това, русалката скочила във водата и отплувала към двореца на своя баща. От тогава очите и кратко станали още потъжни и замечтани. Често тя излизала на брега с надеждата отново да зърне принца, но него все го нямало. Чекала малката русалка, чекала. Накрая не издържала и отишла при морската вещица, за да я помоли за помощ. Злата магиосница живеела там, където нямало нито риби, нито морски цветя. Пред мрачните и кратко владения се вихрал страховит въртоп. Той поглъщал всеки, който дръзнал да припари наблизо. Русалката трябвало да събере всичката си смелост, за да го заобиколи. През цялото време тя си мислела само за принца и това и кратко вдъхвало сили. «Знам за какво си дошла», – рекла вещицата. «Искаш да станеш земна девойка, за да се омъжиш за принца». Гостенката кимнала мълчаливо. Тогава старицата се засмяла с дрезгавия си глас. Ама че си глупава. Е, добре. Ще ти помогна да се отървеш от тази рибя опашка и да се здобиеш с прекрасни човешки крака. Но трябва да знаеш, че всяка стъпка на сушата ще ти причинява непоносима болка. Готова ли си на това? Готова съм, отвърнала твърдо русалката. Но не забравяй, че после няма да можеш да си върнеш предишния облик. Това означава, че повече никога няма да влезеш в двореца и няма да видиш скъпия си баща. Така да бъде, казала малката русалка, пребледняла от страх. Има и още нещо, добавила вещицата съвсем тихо. Ако принцът се ожени за друга, сърцето ти ще се пръсне от мъка и ще се превърнеш в морска пяна. Росалката се съгласила и с това последно условие. Добре тогава, казала старицата, ще ти приготвя една вълшебна отвара. Изпия преди изгрев слънце и веднага ще се превърнеш в девойка. Вземяна ще ми дадеш най-ценното, което имаш на този свят, неземния си глас. Но ако ти дам гласа си, как ще очаровам принца? Възразила влюбената русалка. Външната ти красота е напълно достатъчна, за да покори всяко мъжко сърце. Успокоила е вещицата и кратко отнела гласа. После и кратко дала една много горчива течност и я е отпратила да си върви. Точно преди изгрев слънце малката русалка изплувала на повърхността на морето и изпила отварата. В миг я пронизала остра болка и тя затворила очи, а като ги отворила отново, видяла лицето на прекрасния принц. Смутена, девойката подвила рибята си опашка, за да я скрие, но опашката вече е нямало. На нейно място са били появили най-стройните крака, които една девойка може да си пожелае. Коя си ти? Попитал е принцът. Русалката нямала глас, за да му отговори, и само го гледала с тъжните си очи. Тогава той се усмихнал и я повел към двореца. Точно както я предупредила вещицата, всяка стъпка на сушата и кратко причинявала непоносима болка. Но дъщерята на морския цар била готова на всичко, само и само да бъде до своя любим. От тогава тя заживяла в двореца. А там всички са отнасили много мило снея, нея, особено принцът. Той обичал като сестра и кратко доверявал най-съкровените си тайни, но за жалост нямал никакво намерение да се жени за нея, защото бил влюбен в друга, в момичето, което видял на брега след онази ужасна морска буря. Скоро между царедворците се понесла малвата, че принцът смята да се задуми. А истината била, че баща му, стария цар... Го изпратил да поиска ръката на принцесата от съседното царство. Макар тя да не му била по сърце, му трябвало да се подчини, така че един ден той се качил на кораба си и И Естествено, взел със себе си и малката руселка. На следващата сутрин пристигнали в двореца на принцесата и както си му е редът, тя излязла да ги посрещне. Но това си ти! Зарадвал се принцът. Ти си тази, която ме изнесе положив на брега. Вече не вярвах, че ще те срещна отново. Двамата се прегърнали щастливи, църковните камбани забили с божествени гласове и царят пратил глашата и да разгласят веста за предстоящата сватба. Пред ултара малката русалка носела прекрасния шлейф на принцесата. Всички се радвали, а на нея сърцето и кратко се топяло от мъка. Вечерта женихът и невестата му се качили на кораба, където била приготвена пъстра празнична шатра само за тях. Платната се издули от вятъра, всички заспали, а русалката за последен път зачакала зората. Изведнъж от морето изплували всичките и кратко си сестри. Лицата им били тъжни, а прекрасните им дълги коси били отрязани. Върни се в двореца, сестрице. Продумали тъжно русалките. Дадохме косите си на морската вещица, за да ни помогне да те спасим. Вземи този нож. Преди изгрев слънце трябва да го забиеш в сърцето на принца. Тогава отново ще станеш русалка. Побързай, тази нощ един от двама ви трябва да умре. И сегмурнали в дълбините, малката им сестричка влязла тихо в шатрата на младоженците, приближила се до спящия принц и го целунала по челото. После изтичала обратно на палубата и хвърлила ножа далече, далече в морето. Обърнала се, отправила прощален поглед към своя любим и скочила в бурните вълни. Но не се превърнала в пяна, а видяла яркото слънце и се издигнала в небесата. Понесли я дъщерите на въздуха, защото тя била станала като тях. В това време младоженците се събудили и като видели, че русалката вече я няма. Много се натъжили. А тя лунала принца и полетяла върху един розов облак. Ханс Кристиян Андерсен, Снежната кралица, живял някога на света един зъл дух, ала от най-проклетите. Той създал лъжовно огледало, всичко добро и красиво в него изглеждало лошо и противно, и обратното, всичко лошо и противно се отразявало като добро и красиво. Забеда един ден огледалото паднало и същупило на безброй парченца, които се пръснали по света. До ден днешен никой не може да ги събере. Когато такова парченца ни влезе в очите, нагрубяваме тези, които най-много обичаме, а попаднали в сърцата ни. Ставаме безчувствени и студени. Недалече от владенията на този зъл дух имало малко градче, в което живеели две съседски деца, Кай и герда. Те винаги си играели заедно и толкова се обичали, че гръховите филизи, които поникнали в градинката пред дума на Кай, преплели клони с розата, която растяла перваза на гердиното прозорче. Двете деца често си ходили на гости и си разказвали приказки, а през зимата се пързалели със своите шини. В една мразовита вечер Кай седял зад прозореца и гледал падащите снежинки. Не щеш ли, една снежинка кацнала на перваза и започнала да расте. Расла, расла и се превърнала в млада жена, загърната в пухкав кожух. Лицето й кратко било прозрачно като лед, а очите й кратко греели като две студени звезди. Това била самата снежна кралица. Ка е гледал прехласнато и за миг му се сторило, че тя го вика по име. Скоро снегът се стопил и дошла пролетта. Дърветата се раззеленили. Лестовичките си свили гнезда, а кари Герда по цял ден си играели навън. Веднъж седели в градината и разглеждали книжка с картинки. Ох, нещо ми влезе в окото! Извикал кай. А след малко отново, ох, нещо прониза сърцето ми. Герда надникнала в очите му, но той се дръпнал и казал, мина ми. Сигурно така ми се е сторило, истината била друга. Защото нали си спомняте какво стана с лъжовното огледало? Горкият къй, той вече носел едно малко късче от него в сърцето си, а друго, в очите си. От този миг доброто съсъцко дете, което Герда толкова обичала, станало безсърдечно и лошо. Колко си грозна! Рекло и кратко то. А и розите ти са ужасни. И ги откъснало до една. Минало време. Кай не искал да се играе с малката Герда, но тя продължавала да го обича, нищо че все е обиждал. Дошла зимата. Улиците се покрили със сняг и децата излезли да се играят. Кей забравил за своята приятелка и хукнал сам на пързалката. А там видял кого мислите. Снежната кралица, загърната в своя пуха в кожух, тя седяла в огромна карета, пред която бил впрегнат снежно бял кон. Бърз като стрела, кай завързал шейната си за каретата и в същия миг се понесал толкова стремглаво, че почти се оплашил. Издигнал се високо в облаците. Над главата му кръжали черни гървани, под краката му виели ледени вихри, кръглата месечина блестяла в очите му, а шейната не спирала. Накрая дочул гласа на прекрасната снежна кралица. Почти пристигнахме, казала тя. Но защо трепериш? Ела да се скушиш при мен. И го загърнала с дрехата си. После се навела и го целунала по челото. Ох, целувката и кратко била постудена и отледена висолка. Къй забравил целия си предишен живот и вече дори не усещал студа. А през това време клетата герда хлупала от врата на врата и търсела своя изчезнал приятел. Само, че никой не знаел къде е. Сякаш се бил провалил в дън земя най сетне пукнала пролета и топлото слънце отново огряло земята. Герда отишла на реката, седнала в една изоставена лодка и се понесла по течението. «Рекичке, ти всичко виждаш и знаеш!» Прошепнала тя. «Моля те, заведи ме при къй. Плавала лодката, плавала и при вечер спряла. Герда слязла на брега и тръгнала, накъдето и кратко видят очите. Скоро се озовала в гъста гора и съзряла един гарван, черен като нощта. — Гарване, не си ли виждал моя приятелка й? Попитало момиченцето. — Г Г Заграчила птицата. Твоят приятелка и прелетя покрай мен, седнал в каретата на Снежната кралица. А къде живее тази кралица? Поискала да знае Герда. Как къде Флапландия. в Лапландия? Отвърнал гарванът, в страната на вечната зима. Ето попитай този северен Елен. Той знае как се стига до тъм. Герда помилвала северния Елен и му рекла, морете, отнеси ме при моя приятелкай. Той е в замъка на Снежната кралица, която живее в Лапландия. Еленът се съгласил да я повози на гърба си. Ехнала го малката Герда и двамата се понесли побързо от вятъра. Ден и нощ препускали, без да спират, докато накрая пристигнали в страната на вечната зима. Там видели един огромен замък. Стените му били от снежни преспи, а прозорците от леден вятър. Герда се сбугувала селена и хукнала към замъка. А какво правилка и през това време? То се знае, изобщо не мислял за своята малка приятелка. Когато Герда прекрачила прага, той дори не е разпознал. Кай? Милича, кай? Извикала тя и се завтекла да го прегърне. Горещите и кратко сълзи къпнали на гърдите му и разтопили парченцето лъжовно огледало във вледененото му сърце. Тогава кай също заплакал и сълзите му от мили късчето, заседнало в окото му. Герда! Извикал той. Къде беше до сега? А после се озърнал очудено и попитал, къде съм? Как съм дошъл до тук, хванати за ръка, двете деца напуснали владенията на кралицата, а отвън ги чакал северният Елен. Той ти качил на гърба си и ги върнал у дома. И вече всичко си било точно както преди. Ханс Кристиян Андерсен, малката кибритопродавачка, това се случило навръх нова година. Валял силен сняг. А едно момиченце се разхождало самичко навън и държало няколко кибритени клечки. То си нямало обувки и носело едни стари чехли, които били толкова големи за неговите кръчета, че когато притичало по улицата, се изхлозили и се търкулнали на различни страни. Клетото дете продължило по пътя си босо и скоро съвсем посиняло от студ. През целият ден то не успяло да продаде нито един кибрит и не спечелило пукнат грош. На улицата вече нямало никой, а в прозорците на къщите блещукали празнични светлинки и от всякъде ухаяло толкова вкусно. Детето приседнало пред най-светлата къща, сгушило се и извадило от престилката си един кибрид. Дръснало първата клечица и тя се запалила. Пламъкът и кратко бил толкова ярък и топъл. Малката кибрито продавачка за миг си представила, че седи до напалена пещ, в която бумти чуден огън. Нови клечицата огаснала и всичко изчезнало. Тогава момиченцето драснало втора клечка. Тя се разгоряла и осветила на отсрещната къща, която изведнъж станала съвсем прозрачна, така че можело да се види какво има вътре. Ето и е масата, застлана с нежнобяла покривка. Върху нея били наредени изящни порцеланови съдове, а посредата била сервирана печена гъска. Изведнъж я скочила от чинията и тръгнала право към малкото момиченце. За беда, точно в този момент клечката изгоряла и всичко изчезнало. Натъжено, детето дръснало още една клечка. Сега се озовала под прекрасна елха, накичена с безброй цветни фигурки и ярки свещички. Протегнало ръка към тях и клечката угаснала. Но коледните свещички продължили да горят и се да се отдалечават все повече и повече, докато не се превърнали в малки звездици. Една от тях паднала, оставяйки огнена диля след себе си, а после всичко отново потънало в мрак. Момиченцето извадило друга клечка, запалило я и в маничката и светлинка изплувал образът на една мила старица, която слязла от небето. Бабо! Заплакало то. Толкова ми липсваш. Моля те, вземи ме със себе си. Знам, че щом клечицата угасне, ще изчезнеш също като горящата пещ, празничната трапеза и коледната елха. Бабо, не ми живее сама. Предпочитам да дойда при теб. И малката кибритопродавачка побързала да запали наведнъж всички останали клечки, за да задържи видението колкото може по-дълго. Лумнал ярък огън, посяен от слънцето. Старицата се навела, прегърнала своята внучка, понесла я на ръце и полетяла заедно с нея. Двете се издигали все по-високо и по-високо и накрая отишли там, където няма нито глад, нито сълзи. На сутринта хората не от къщите си и видяли в снега едно малко момиченце, замръзнало от студ. Около него били разпръснати изгорели кибритни клечки, а на устните му била застинала щастлива усмивка. Горкичкото Натъжили са всички. Искало е да се ступли, но никой не знаел какви чудеса е видял то през нощта и колко щастливо е посрещнало празника със своята баба. Ханс Кристиян Андерсен Огнивото Един войник се завръщал от страшна война и маршировал бодро по пътя си. Леви, десни Леви, десни Острата му сабя весело подрънквала, а лавкесията му нямало пукнат грош. Не щеш ли, на насреща му се изпречила една грозна вещица, която изникнала кой знае откъде. Присвила тя страшните си очи, огледала го и рекла, — Добра среща, войниче! Отдалече си личи, че имаш храбро сърце и от нищо не се боиш. Искаш ли станеш богат? Искам вещице, как да не искам. Отвърнал войникът. Добре тогава, казала тя. Виждаш ли е и онова кохо дърво, ако се покатериш до върха му, ще видиш една голяма дупка в стъблото. Спусни се в нея и слез под земята, там е скрито безценно съкровище. Вземи го и си върви по пътя. Ще можеш ли, то се знае. Аз ако не мога, кой друг ще може? Възкликнал войникът, а старицата му почушнала. Само, че запомни, стигнеш ли под земята, ще видиш три железни врати. Зад първата има сандък, пълен с медни монети. Пази го един пес с очи, големи колкото чайни чиники. Ти не бива да се плашиш от него. Ще ти дам престилката си. Постелия на пода и песът кротко ще легне отгоре и кратко. Тогава отвори сандъка и си вземи толкова медни парички, колкото ти сърце иска. Ако ли не, отиди при втората желязна врата. Зад нея има сандък пълен със сребърни монети. Пази го един пес с очи, големи колкото воденични камъни. И от него не се плаши. Постели на пода моята престилка и той ще легне кротко отгоре и кратко. Тогава отвори сандъка и си вземи толкова сребърника, колкото можеш да отнесеш. Ако и те са ти малко, отиди при третата желязна врата. Зад нея има сандък, пълен със златни монети. Пази го един пес с очи, големи колкото колелетата на кралската колесница. Ти обаче изобщо не се плаши. Постелиш ли на пода моята престилка, песът няма да ти стори зло. Напълни кесията си със злато и бягай. Звучи много хубаво, замислил се войникът, а какво ще поискаш замяна? няма да ти взема и петък. Оверила го вещицата. Само ми донеси онова старо огниво, което баба ми е забравила там. Войникът се съгласил. Покатерил се на дървото, после се спуснал в стъблото му и се озовал под земята. Там имало три железни врати. Момъкът отворил първата и, олеле. пред него се облещил един пес сучи, очи, големи колкото чайни чиники. Но войникът помнил думите на старицата и послал престилката и кратко на пода. После напълнил джобовете си с медни монети, сложил няколко и под шапката си, но веднага размислил и отворил втората врата. Че като изскочил един пес, очите му били големи колкото воденични камъни. Постлъл войникът през тилката, изсипал медните парички и загребал няколко пълни шепи от сребърниците. Пъхнал няколко и в пазвата си, но отново размислил и отворил третата врата. Ах, че страшен пес имало там! Очите му били големи колкото колелетата на кралската колесница, като го видял, момъкът хвърлил на пода престилката, изпразнил джобовете си и ги напълнил с жълтици. После грабнал огнивото и се покатерил обратно на върха на дървото. Взели огнивото? Попитала вещицата. Взех го, рекал доволно войникът. А на теб защо ти е притребвало това старо огниво? Не ти влиза в работата. Сопнала му се тя, — Що ме така, няма да ти го дам. Казал войникът, завързал е за кухото дърво и си тръгнал по пътя. Отишъл в града и отседнал в хана. Поръчил си пишна вечеря и се наел до защото вече бил богат и имал много пари за пилене. В хана било пълно с народ и всички говорили за хубавата принцеса. Тя била много нещастна, защото една вещица и кратко предсказала че ще се омъжи за прост войник. От тогава кралят я държал заключена в най-високия замък. Ех, да можех да я срещната и принцеса, помислил си мъкът. ала скоро забравил за нея. Минало време. Нашият храбър войник си живеел безгрижно, но ето че парите му свършили. Вече нямало нито какво да еде, нито къде да спи. Останала му само една войнишка лула. Седнал му мъкът да е запали и извадил онова старо огниво. Но що му дарил кремъка, из невиделица се появил един пес. Очите му били големи колкото чайни чиники. На твоите заповеди господарю. Продумал той, а че работа. Одивил се войникът. Да не би огнивото да е вълшебно, помислил малко и казал на песа. Искам да зърна принцесата. Звярат хукнал на някъде и само след миг се върнал, носейки спящата девойка на гърба си. Като видял прекрасното и кратко лице, момъкът не издържал и я е целунал, а тя отворила очи и погледнала първо красавеца, после необикновения пес. Какъв чуден сън, въздъхнала тъжно принцесата и отново заспала. На сутринта разказала на кралицата какво и кратко се е присънило. Дойде един огромен пес, рекла принцесата. Отнесеме надалече и един красив войник мецелуна. Разтревожила се кралицата и решила да провери каква е тази работа. Ошила една малка копринена турбичка и я напълнила с брашно. Завързала я е за дрехата на принцесата и зачакала. Вечерта войникът ударил два пъти кремака в огнивото и се появил вторият пес. На твоите заповеди, господарю. Продумал той. Разбира се, момъкът отново поискал да види принцесата. Хукнал песът и след миг се върнал със спящата девойка на гърба си. Ако при нената турбичка по целия път от замъка разсела брашанце. На сутринта кралят и кралицата се качили в своята огромна каляска тръгнали по брашнената следа. Като узнали къде е била дъщеря им, те заповядали на стражите си незабавно да арестуват войника му мумък бил хвърлен в тъмница и още същия ден бил осъден на смърт. Пълачите го отвели на площада, където било издигнато черно бесило. «Имаш право на последно желание», казали те, а войникът отвърнал. «Искам да изпуша една лула тютюн". Кралят дал знак на хората си да му напълнят лулата, а мумъкът това и чакал. Штракнал огнивото веднъж, после два пъти, после три пъти. И се появили три песа, първият сучи, големи колкото чайни чинийки, вторият сучи, големи колкото воденични камъни, а третият сучи, големи колкото колелетата на кралската колесница. Умните зверове се нахвърлили върху палачите и те загубили ума и дума от страх. Спрете! Спрете! Развикал се кралят. По всичко личи, че предсказанието на вещицата ще се сбъдне. Присъдата се отменя, сетягайте се за венчавка. Така принцесата се омъжила за войника, което било много по-добре, отколкото да стои заключена в непристъпния замък. Сватбата продължила три дни и три нощи, а песовете през цялото време седели до младоженците и ги гледали с огромните си очи. Английски приказки Някога британските острови били населявани от кълтски племена. Те смятали, че в горите, реките и езерата живеят приказни божества, способни да творят чудеса. В приказната им сила вярвали не само децата, но и възрастните, които за да се забавляват, съчинявали удивителни истории за тях. Мълчета бутат вагонетки, натоварени с въглища. Беднишките деца от ранно рано до късна нощ работели във фабриките срещу каша и хляб. Минали векове келтите изчезнали. А тези прекрасни истории останали живи. С времето те се превърнали във вълшебни приказки за Елфи и Джуджета, за феи и магиосници и за животни, които говорят на човешки язик. Писателят Джонатан Суифт е роден през 1667 година в Дъблин, столицата на Ирландия. Необикновената повест на Джонатан Суифт Пътешествията на Галивер е отпечатана за пръв път през 1726 година. Всъщност тя е написана за възрастни, но приключенията на Галивер сред великаните или липотите се оказали толкова увлекателни, че се харесали и на децата. Ловецът на плахове със своята вълшебна флейта Старинната приказка за свирача от Хамел е известна в редица западноевропейски страни и мнози писатели са е използвали в своето творчество. Така през 1842 година английският поет Робърт Браунинг е пресъздава в стихотворението си «Ловецът на плъхове, което сме преразказали в тази книга златокоска и трите мечки». Преди много, много години в сянката на Старата гора се гушела една чудна къщичка, в която живеело семейство кафяви мечки – татко Мечо, мама мецана и тяхното малко детенце Меченце. Всеки от тях си имал удобно легло. Леглото на татко Мечо било най-голямо, леглото на мама Мецена било по-малко, а Меченцето имало мъничко легълце от черешово дърво. Скували му го бълбрите, най-добрите дърводелци в цялата гора. Вечер семейството се събирало край камината. Татко Мечо сядал в своя голям разбуван стол, мама Мецена, в меко кресло с небесносиня беархетна тапицерия а меченцето в малко мечешко столче. На масата винаги имало чиста покривка, а върху нея три порцеланови купички, голяма за татко, средна за мама и малка за тяхното детенце. Татко Мечо бил много уважаван мечок. Като го срещнали по горските пътечки, всички съседи му се кланяли до земята. Мама Мецена също имала много дружки в гората. Всеки ден им ходела на гости и си говорила с тях за децата, за дума и за това как се прави сладко от горски ягоди. А меченцето си нямало приятели, защото било лошо дете. По цел денто се скитало самичко в транаците, измисляло дори и създавало грижи на своите родители. В селото зад реката живеело едно малко русомомиченце, наричали го Златокоска. То също било много палаво. А на всичко отгоре било и страшно горделиво. За това все нямало с кого да си играе. Веднъж мама мецана приготвила вкусания годов крем и казала, хайде да облечем най-хубавите си дрехи и да отидем на гости на бълбрите. Тези дни им се е родило момченце. Бубърката много ще се радва да ни види. А докато си дойдем, кремът ще е и ще можем да го изядем. Татко Мечо и малкото меченце нямали търпение да си хъпнат ягодов крем, но послушали мама мецена. Тръгнало мечото семейство по горската пътечка да навести бе А в това време по край кащичката минала златокоска, която се разхождала съм самичка в гората и беряла цветя. Ох, колко грозна колиба! Възкликнала тя и се приближила. Кой ви живее тук? Една надникна и почукала на вратата. Чук-чук, чук но никой не се обадил, няма ли да ми отворят най-после? Я досела се златокоска. Хе, кой живее тук? Извикала тя и без да дочака отговор, нахълтала в празната къща. А там, що да види, на масата имало чиста покривка и три купички, пъпни стопъл ягодов крем. Ах, че хубаво мирише! Зарадвало се русото момиченце. Стопнало пръстче в най-малката купичка и го облизало. Мама ма колко вкусно! После грабнало лъжичката и изяло всичкия крем до последната капка. Като се нахранило, оставило празните купички върху изцъпаната покривка и се озърнало. Охо, това сигурно е столът на татко Мечо! Досетило се палавото момиче. А това е креслото на мама Мецана. Ето го и столчето на Меченцето. Е да поседна за малко. При тези думи злато коска се тръщнала на най-малкото столче, но крачето му се щупило и тя се катурнала на земята. Бесни ни най-малко да се засрами, неканената гостенка тръгнала по стълбите към втория етаж на къщата. Там видяла трите мечешки легла и веднага познала кое от тях е на мечето. Колко е меко! Отбелязала тя и заподскачела върху завивките. Е, не чак колкото моето, но все пак е удобно. После се уморила да лудува и си рекла, е да полегна за малко. При тези думи се тръщнала на възглавницата, прозинала се и заспала. А в това време трите мечки вървели по пътечката към дума си. Колко е малко новороденото бобърче! Бърборело меченцето. Мамо, и аз ли съм се родил такъв? Е, може би не чак толкова маничък, отговорила нежно мецена. Татко мечо отдалече забелязал, че вратата на къщичката зее отворена. Побързо. Подканил ги той. Някой е влизал у нас. И кой знае защо, веднага се отправил към кухнята. Така си и знаех. Изръмжил недоволно мечокът и грабнал своята купичка. Някой е излъпал всичкия ягодов крем. Някой ми е сядал в креслото. Оплакала се мама мецана. Някой ми е счупил стълчето. Разплакало се меченцето. Трите мечки се втурнали към спалнята и едва не паднали от изненада, в най-малкото легълце спяло русо момиченце. Мечето го погаделичкало по петата. Къде съм? Стреснала се златокоска, като видяла сърдитите очи на мечките, наведени над нея. Тя се окококорила от страх и се завила с мечешкото одеялце чак до брадичката. После скочила от леглото и хукнала през глава. Тичала златокоска по пътечката към селцето, тичала с всички сили и дори забравила да се извини за пакостите, които направила в мечата къща. А меченцето стояло на прага, махало с лапичка и викало: Хей, не бягай! Върни се, прощавам ти и за столчето, и за леглото. И дори за ягодовия крем. Хайде, ела да си играем заедно. От тогава минало много време. Златокоска пораснала и поумняла. Често ходала на гости на татко Мечо и мама Мецена и си играела с тяхното мече. Джак и обовото зърно. Имало едно време една бедна вдовица. Тя живеела в своята малка каштурка заедно с сина си Джак. Двамата си нямали нищо друго. Освен една дръглива крава. Но ето, че кравата остаряла и вече не можела да дава мляко. Тогава вдовицата изпратила сина си на пазара и му заръчала да продаде добичето, за да си купят теленце. Тръгнало момчето към големия град и по пътя срещнало един странник. «Дай ми тази крава», — предложил му той. Ще ти се отплатя с пет вълшебни бобови зърна», — съгласил се Джак, дал му кравата. Но като се прибрало дома, му страшно се разсърдила. Ах ти, глупаво момче! Развикала се тя. Какво си направил? Сега как ще си купим теленце? Джак се почувствал виновен и много се натъжил. Феда си майка му изхвърлила бубените зърна през прозореца и го наказала да си легне гладен. На сутринта му излязло на двора и що да види, на мястото... Където паднали бобените зърна, за една нощ било израсло гигантско стъбло, което се издигало чак до небето. Тези бубчета наистина са били вълшебни. Казал си Джак и се покатерил по стъблото. Като стигнал върха, се озовал над самите облаци. Озърнал се и забелязал един каменен замък. Интересно, кой ли живее там, зачудил се Джак. Стъпил на един облак и след като се убедил, че няма да падне, тръгнал смело напред. Почукал на грамадните порти веднъж, почукал втори път, но никой не отговорил. Тогава синът на вдовицата на нахалтал неканен в чуждия дом. Какво търсиш тук, земно момче? Прокантял нечи грамовен глас. Джак погледнал нагоре и видял една жена, толкова огромна, че чак тръпки го побили. Изгубих се, промълвил той. Да ви се намира нещо за ядене? Много съм гладен. Смилила се жената, защото си нямала свои деца. Влиза и бързо. Казала тя. Ще ти дам лекце, но да знаеш, че мъжът ми е човекоядец. Чуеш ли го да идва, веднага се скри в пеща. Така Джак попаднал в замъка на небесните великани. Млякото, с което го нагостила жената, било много вкусно. Той вече допивал втората си чаша, когато изведнъж се чул силен грохот, човекоядецът идвал. Бързо, скри се! Прошепнала жената и набутала госта в пеща. Ах, надушвам маничко земно момче! Изревал великанът. Казвай, жено, къде си го скрила? Какво ти земно момче? Троснала се жена му. Така ти се е сторило. Е по-добре седни да обядваш. Великанът закрачил из кухнята, като не спирал да мърмори, че му мирише на вкусно човешко месо. После си напълнил една стомна звино и го излучил до последната капка. След като се нахранил, той преброил златните си парички, вдигнал краката си върху масата и заспал. Скоро замъкът се разтресал от мощно похъркване. Жената на великана се захванала да му оправи леглото, а през това време изкочил от пеща, докопал паричките и си напълнил кесията. Хукнал малкият разбойник да бяга, за да занесе парите на майка си. Сърцето му биело силно, но този път не от страх, а от радост. Намерил пътечката в облаците, стигнал до върха на бълбовото стъбло и се спуснал бързо надолу. Когато най-накрая стъпил на твърда земя, Видял родната си каштурка. Пред прага седяла майка му и горчиво плачела. Къде беше, сине? Попитала тя през сълзи. Щях да умра от мъка. А Джак се усмихнал и кратко показал какво носи в кисията. Види ли, мамо, рекал той, че не сбърках, като размених кравата срещу пет бубови зърна. Те наистина са вълшебни. А да знаеш какво видях на небето. И кратко разказал всичко от игла до конец. Минало много време. Джак и майка му заживели в охолство, защото можели да си купят каквото им душа иска. Постегнали си каштурката, купили си теленце и вече никога не заспивали гладни. Но всичко хубаво си има край. Когато похарчили и последната златна паричка, двамата отново нямали какво да ядат. Тогава Джак решил да се върне в замъка на великана. За да си вземе още златни парички. Покатерил се той по бълбовото стъбло, изтичал до огромните порти, промъкнал се незабелязано в кухнята и се скрил в пеща. Ето че човекоядецът се прибрал у дома. Надушвам земно момче. Израмжал той на жена си, а тя дори не му обърнала внимание, защото не знаела, че малкият Джак отново е в замъка. Както обикновено, стопанинът си напълнил една стомна с вино и го излучил до последната капка. Като се нахранил обилно, той сложил на масата една жива кокошка, която пред очите му снесла златни яйце. Поръдвал и кратко се великанат, пък после клюмнал и кротко заспал. Мощното му хъркане закънтяло и с облаците. Тогава Джаки скочил от пеща, грабнал кокошката. Сложил е в пазвата си и търтил да бяга, но неща шли и спод дрехата му се разнесло такова коткодякане, че човекоя се събудил и закрещял. Крадец! Крадец! Дръжте крадеца! В този момент Джак вече се спускал по бълбовото стъбло. А долу майка му го чекала ни жива, ни умряла. Къде беше, сине? Попитала тя. Джаки кратко разказал премеждията си от игла до конец. И какво си донесъл? Някаква си кокошка. Разочаровала се вдовицата. Почекай, мамо, да видиш. Това не е обикновена кокошка. Отвърнал малкият Джак. И наистина на сутринта кокошката снесла златно яйце, после, още едно, и това се повтаряло всеки ден. Минало още време. Джак и майка му станали много богати. Вече имали достатъчно пари за нов покрив. Дори пристроили още няколко стъички към слупената си каштурка и заживели като в същински дворец. Но понеже помнели много добре годините, прекарани в бедност, те щедро всеки пътник и подслонявали с радост всеки странник, който се отбивал при тях. Е, всичко хубаво си има край. Един ден майката на Джак се разболяла, пребледняла горката вдовица, залиняла, от сутрин до вечер тъгувала и нищо не можело да я развесели. Идвали лекари от близки и далечни земи и никой не успял да открие какво и кратко е. Оплашил се Джак, не знаел, какво да стори. Накрая му хрумнало да отиде в небесния замък. Може там да намеря вълшебен лек, помислил си той. Изчакал да падне нощта и се покатерил по бълбовото стъбло. Този път влязъл в кухнята през прозореца. Скрил се в едно великанско котле и захлупил капака. Дошъл си стопанинът и израмжал. Мамама ма, ма", пак надушвам земно момче. Закрачил той настървано из кухнята и затършувал навсякъде, дори надникнал в пеща. Но не успял да открие малкия джак. Тогава напълнил една стомна с вино и го излучил до последната капка. Нахранил се и сложил пред себе си една чудно хубава арфа. Момчето надигнало капака на котлето и яхнало от почуда. Тази арфа била вълшебна, самичка свирела и пела. Седнал човекоя децът, заслушал се в нежната музика и, както си слушал, заспал. Екнало едно мити мощно хъркане, чак облаците се разтресли. А джак това и чакал, грабнал арфата и търтил да бяга. Стопанино. Стопанино! Завикала тя. Събуди се! Отнасят ме в долната земя. Великанът скочил, разсънил се и хукнал да гони крадеца. Бягал клетият джак през глава, бягал, а арфата продължавала да вика със звънливия си глас. Помощ! Помощ! Отнасят ме! Млъкни де! Сгълчал е Джак и се спуснал по бълбовото стъбло. Тогава арфата млъкнала. Човекоя децът спрял, ослушал се, но не успял да разбере на къде е отишло момчето. «Мамо, мамо, виж какво съм ти донесъл? Извикал Джак, щом пристъпил през прага. В този миг арфата започнала да свири и пее толкова хубаво, че вдовицата се усмихнала и прегърнала своя храбър син. Но високо в облаците още някой чул прекрасната мелодия, и ето че дебелото бълбово стъбло започнало да се клатушка. Погледнал Джак нагоре и що да види, великанът слизал на земята. Бързо, мамо! Скрива шебната арфа и ми донеси една брадва. Викнало момчето. Трябва да отсечем бълбовото стъбло, а в облаците вече се виждали два грамадни бутуша. Замахнал джак с бащината си брадва и удрял ли, удрял, изведнъж стъблото се прекършило и рухнало на земята. Човекоя децът се търкулнал по стръмния склон, паднал от една висока скала и се пребил, жена му така и не разбрала къде е отишъл, малкият джак вече нямало от какво да се страхува. Вълшебната арфа излекувала майка му и тя отново станала весела и засмяна. От тогава двамата заживели щастливо. И всяка сутрин кокошката им снасяла по едно златно яйце. Джонатан Суифт. Приключенията на Галивер, веднъж един английски лекар на име Галивер отплавал в южно море на борда на тримачтовия бриг Антилопа. Галивер не за пръв път потеглял на далечно плаване. Той обичал да пътешества. Месеци наред Антилопа се носила по вълните докато в едно ясно утро небето изведнъж притъмняло и се разразила страховита буря. Цял ден стихията метала кораба насам натам като орехова черупка, а през нощта вятърът го запратил към една остра скала и го разбил на трески. Всички моряци загинали, само Галивер оцелял. Няколко часа той отчаяно се борил с вълните, а мокрите му дрехи непрестанно го надолу. По едно време корабокрушенецът се обезсърчил и за малко се удави, но ето че краката му докоснали дъното. Съседни сили той добрал до брега, легнал на тревата и заспал. Когато се събудил, бурата била отихнала, а слънцето приличало високо в небето. Галивър понечел да се изправи, но не можел да се помръдне. Надигнал глава и се огледал, цялото му тяло било омутано с връвчици. А косата му била навита около дървени клечици, побити в земята. По едно време нещо го полазило по крака. Пътешественикът свел поглед и докато се усети, о, чудо! Под брадичката му стояло човече, неповисоко високо от палеца му. В ръцете си държало лък, а през рамото му бил преметнат пълен колчан със стрели. с смъка, успял да освободи дясната си ръка и погледнал в страни. А там се трудела цяла армия от малки човечета. Някои от тях усърдно забивали клечици в земята, други удряли с чупчета и издигали дървен подиум като за тържествена церемония. Когато подиумът бил готов, на него се качило едно малко човече с величествено наметало. Галивър се досетил, че това е някаква важна особа, може би дори кралски пратеник, и решил да си поиска нещо за ядене. Но понеже не знаел дали ще го разберат, вдигнал пръст и посочил устата си. Човечето разгадало знака. Скоро по негова заповед се появили малки каручки, натоварени с буренца вино и кушнички с апетитни гозби. Галивър пресушил буренцата на един дъх и погълнал няколко стотин хлебчета, пет печени бивола, осем овена, де19 еленови бута и двеста печени гъски. Всичките били толкова манички, че едва се заситил, после корабокрушенецът се отпуснал и кротко заспал, а човечетата това и чекали. Завлекли го върху една огромната лига, скована специално за него, и го откарали в столицата. Там живеел техният император. Пътували цял ден и накрая влезли в едно необикновено градче, толкова маничко, сякаш го обитавали купли. На централния площад имало кула с тераса, а на нея ги очаквали местните голенци. Един от тях, който вероятно бил императорът, се обърнал към пленника и изнесъл прочувствена реч. Галивър бил начетен човек и знаел много езици, но колкото и да се напрягал, нищичко не разбрал, с изключение на думата Лилипотия. Досетил се и кратко, че това е името на страна, в която се е озовал. Церемонията приключила и човечетата го отвели в един старинен замък, най грамадната сграда в цяла Лилипутия. Вътре гостът можел да седне и да си опъне краката. Преди да заключат портите, тъмничерите го оковали с безброй синджирчета, за да не избяга. Междувременно императорът свикал таен съвет, за да се допита до своите министри какво да прави с този страховит пришелец. Дълго спорили министрите и накрая се скарали. Едни настоявали Галивър да бъде убит, а други смятали, че великанската му сила може да се окаже полезна за лилипутия. Импературът изслушал всички и решил да помилва мореплавателя, но за всеки случай заповядал да го претърсят. В джобовете на Галивър открили пистолет, часовник, нож, гребен, монети и разни други дребни неща. Най-интересна била събята, като замахнал с нея англичанинът отсякал цяла Лилипотска гора. Импературът пожелал да разбере как се стреля с пистолета. За да му покаже, гостът натиснал спусъка. Всички толкова се стреснали от гърмежа, че изпопадали по земята. Лека по лека Лилипотите престанали да се страхуват от Галивер. Нарекли го човека планина и всеки ден му носели лакомства. Скоро той се научил да говори местния език и разбрал защо импературът толкова се интересува от неговите оръжия. Оказало се, че лилипотите от незапомнени времена воюват с жителите на съседния остров Белефуско. Веднъж двореца се провеждал военен съвет и министрите изпратили един вестоносец да повика човека планина. Естествено, той не успял да влезе в залата, Затова заседанието се преместило на дворцовия площад. След като разузнавачите оповестили, че военноморският флот на Белефуско се готви да нападне Лилипотия, държавният глава настоятелно помолил Великана за помощ. Галивер нямал нищо против да се включи във военните действия, но при две условия първо, да не причинява зло на врага, и второ, след войната да бъде освободен, за да се върне в родината си. Импературът се съгласил, като му дал своята честна императорска дума. Тогава Галивер отишъл на брега и извадил далеко гледа, който криел в едно тайно джобче. Погледнал към Белефуско и видял, че враговете имат всичко на всичко 50 бойни кораба. Изплел 50 здрави въжета с малки куки на края, прегазил морето и стигнал до острова. Забил куките в корабите и ги пленил. В това време лилипотите стояли на брега и гледали към морето. Като видели неприятелските кораби, Приближаващи се в пълен боен ред, те оплашено се разбягали, а импературът заповядал да свират тревога. Галивер чул звука на тръбите и се надигнал над водата. Тогава всички лилипоти започнали радостно да приветстват героя. Импературът го възнаградил богато и пребогато, но не изпълнил второто му условие, поблазнан от мисълта, че човека планина ще му помогне да превземе остров Белефуско. Той не му разрешил да се върне в родината си. Нещо повече заповядал да го ослепят, ако откаже да се подчини. За щастие, един от придворните и слуги предупредил Велика на загрузящата го опасност и той решил да избяга от Лилипутия. Изчакал да настъпи нощта и отишъл на пристанището. Натоварил вещите си на най-големия лилипутски кораб, вдигнал котва и го задърпал към остров Белефуско. Като се добрал до целта, легнал на брега и заспал. На сутринта пътешественикът почукал на градските порти и помолил да известят императора на Белефуско за неговото посещение. «Обещавам да защитя държавата ви от лили потите, казал той, «но в замяна трябва да ми помогнете да се върна в родината си». Импературът с радост приял това предложение и дори не се стигнало до нова война. Защото като научили, че човека планина е на остров Белефуско, лилипотите побързали да сключат мирен договор със своите да съседи. Един ден, както се разхождал по брега, Галивер забелязал нещо черно да плава в морето. Изватил далеко гледа си и видял, че това е стара пробита лодка. Обнадежден, че най-после ще успее да се прибере от дома си, той е изтеглил на сушата и се захванал за работа. Запушил дъното и кратко скалчища и отсякал най-големите дървета на острова, за да се кове нова мъчта и яки гребла. Когато всичко било готово, отишъл при императора и му казал, че му е много мъчно за дума и иска час по-скоро да си замине. Императорът го умолявал да остане, но Галивер бил непреклонен. Тогава всички жители на острова се заели да събират провизии за великана. Заклали 300 крави, за да приготвят мас, с която да намажат лодката му, изтъкали две огромни платна и ги преганали 13 пъти, за да бъдат достатъчно здрави. Галивър изплял дебели въжета, а за котва използвал една голяма скала. И ето че настъпил дългоочакваният ден. Островитяните не излезли от къщите си, за да изпратят своя грамаден приятел. Галивер се простил с тях и потеглил на път. Вятърът изпълнил платната, лодката се откъснала от брега и отплавала в бурното море. Скоро островът се превърнал в малка точица на хоризонта, а накрая го погълнала гъста мъгла и на обикновеният свят на малките човечета изчезнал, сякаш никога не бил съществувал. Когато мъглата се разнесла, в небето закръжили най-обикновени чайки, такива, каквито самотният мореплавател често бил виждал в родината си. След няколко дни той съзрял английски търговски кораб. Моряците качили са народника си на борда и го отвели у дома. Робърт Браунинг, ловецът на плъхове. Славен бил древният град Хамелн, Жителите му от край време живеели в разкош и ухолство, но били най-елчните хора на този свят. Не се свенели да отнемат и последната паричка на бедняка. Не щеш ли веднъж цялата околност настъпила страшна суша? Всичката реколта изгоряла. Подгонени от немотията, селените един по един изоставили домовете си и се отправили към града да търсят прехрана за своите семейства. А местните прекупвачи, нали били стиснати, изпокрили всичките си запаси от зърно в хамбарите и отпращали безмилостно всеки бедняк, който идвал да моли за работа. Но понеже в разурените околни села вече нямало нищо за ядене, скоро плаховете от цялата долина настървени на нахлули в града. Нашествениците били толкова много, че опустошили складовете, плъзнали в домовете на хората и изгризали всичко. Разтревожили се богатъшите, замислили се, що да сторят. Положението било нетърпимо, така че свикали градски съвет. Пръв взел думата кметът. Той предложил да заловят всички котки от близките села и да ги пуснат по улиците на Хамелн. Така и направили. Само че като видели пълчищата от прегладнили гризачи, котките се оплашили и побягнали, накъдето им видят очите. Тогава отново бил свикан градски съвет. Този път местните голенци наредили на кметските глашата и да обходят всички кътчета на града и да оповестят. Че който успее да отърве населението от противната напаст, ще получи толкова злато, колкото може да отнесе. Ох, хично им било лесно на богаташите да вземат такова решение. Изминали три дни. Кметът вече загубил надежда, че ще се справи с ужасното бедствие. Но ето, че точно тогава пристигнал един странник с лукави очи. На главата си носел шапка с петлюво перо а в ръцете си държал чудно хубава флейта. Чух, че търсите ловец на плъхове, казал той. Ако избавя града от гадините, ще ми дадете ли толкова злато, колкото успея да отнеса? Богаташите го обледали и решили, че какъвто е маршав, едва ли може да носи кой знае колко. Дали му честна дума, че като изпълни условието, ще си получи наградата? Излязъл той на площада, засвирил с флейтата и в миг и се понесла вълшебна мелодия. Под звуците и кратко от всички страни заприиждали плъхове, които послушно наобиколили ловеца. Тогава той ги повел през града и тръгнал право към близката река. Преминал през градските порти, а гадините се понесли след него. Седнал в една лодка, а те скочили във водата. Загребал към дълбокото, а те плували, плували. Докато не потънали до един. Така Хамал най-после бил избавен от страшната напаст. Гражданите ликували, а ловецът отишъл в кметството да си поиска наградата. Аз изпълних своята част от споразумението, казал той. Сега ми дайте толкова злато, колкото мога да отнеса. Като чули това, богатъшите започнали да му се присмиват. Его ти дриплюто! Рекли Злато му се прищело. Ето ти една кесия сребро и си върви поживо, поздраво. Но ловецът не взел кесията. Обърнал се и си тръгнал с празни ръце. Като извязал на пътя, той отново засвирил на своята флейта. В миг се понесла вълшебна мелодия и от всички дворове заприиждали стотици деца, които послушно тръгнали по петите му. Тогава той ги отвел от града и повече никой не ги видял. Минали много години. Веднъж в Хамелн пристигнал един слеп пътешественик. Той почукал на вратите на местния хан и срещу няколко златни монети стопани над го пуснал да се стопли пред огнището. А вътре хората веднага наобиколили госта и започнали да го разпитват. Откъде идеш, чужденецо? Разкажи ни какви чудеса има по белия свят. Много земи съм пребродил, отвърнал слепият пътешественик. Какво ли не съм препатил? Но има нещо, което никога няма да забравя. Преди време съдбата ме отведе на едно далечно местенце, където от сутрин до вечер звучаха тъжни детски гласчета. Скоро разбрах, че там живеят само деца. Чудна история ми разказаха те, когато били съвсем малки, някакъв странник с вълшебна флейта ги отвъл далече от техния град. Това бил самият дявол. Изоставил ги в една гъста гора и клетниците заживели самички. Тогава богаташите се разплакали и го наобиколили от всички страни. Кажи ни, чужденецо, кажи ни къде е това чудно местенце. Примолили му се те. Като чул стърческите им гласове, гостът разбрал каква е работата. Но колкото и да искал, не можел да им помогне, защото бил сляп и не знаел как да намери обратния път към техните деца. Разходка с парна кола, живяло на света едно джудже. То било умно и работливо и много обичало да майстори разни неща. Ден след ден изкупувало във които хората трупали по пръшните си тавани, а после ги поправяло и ги продавало много по-скъпо. Така си изкарвало прехраната, джуджето си имало малка каручка, с която превозвало всичките си вещи. Теглело е сам самичко. Понякога се опитвало да натовари в нея и много тежки предмети, но нали било дребно, не му стигали силите да я помръдне. Веднъж се замислило какво да направи, за да може да превозва и поедри неща. Мислило, мислило и си измайсторило парна кола. Вечерта работливото Джудже поканило гости, за да отпразнува радостното събитие, а на другия ден подкарало новата си кола и потеглило на дълъг път. Пристигнало в един голям град и накупило безброй вехтури. Натоварило ги в колата и поело обратно. Но тогава започнали трудностите. Спуснал се мрак, завалял силен порой. По едно време джуджето разбрало, че е загубило пътя. Колкото повече време минавало, толкова по-страшно ставало. Изведнъж колата цопнала в едно блато и затънала. Мъчило се джето да е изтегли, мъчило се. Но колелата и кратко не помръдвали. Отчаял се малкият пътешественик. Цяла нощ седял в тъмното и чакал да мине някой добър човек, който да му се притече на помощ. Но никой не идвал, а на сутринта над блатото паднала гъста мъгла и от всички страни се разнесло оглушително квакане. Когато мъглата се разпръснала, джуджето видяло, че е заобиколена от цяла армия жаби. Скоро се появил блатният цар. И какво търсиш в моето царство? Попитал той. Загубих се в тъмното, промълвило джуджето. Как смееш? Разгневил се жабокът. Никой няма право да стъпва в моето блато без разрешение, но аз не знаех къде съм, царю честити. Възразило оплашеното джудже. Това не те оправдава. Отсякал царят, който наскоро си бил построил чисто нов тръстиков дворец и сега се чудел с какво го обзаведе. Е да видя какво имаш в колата. Нищо ценно, отвърнало горкото джудже. Само няколко непотребни неща. Жъбокът огледал любопитно товара и казал: Е, добре. Ще ти помогна да си изтеглиш колата от блатото, но в замяна ти ще ми дадеш всички тези неща. Джуджето разбрало, че ще загуби цялото си богатство, и едва не заплакало. Но нямало що да стори, склонило, бива царю, казало то. Само, че ми позволи да запазя за себе си онова, което може да се побере в малкото ми червено шелче. Царят помислил малко и се съгласил. После повикал жабешкия генерал и му заповядал да доведе най-добрия отряд от царската гвардия че като заприиждали едни мити жабоци. Всички дружно се хванали за работа. Дърпали, дърпали, но не успели да извадят колата от блатото. Наложило се да повикат на помощ бубара и два водни плаха. В това време умното джудже се покатерило на върха на копчината вехтори и започнало бързо-бързо да разплита малкото си червено шелче. Изтеглило една дълга вълнена нишка и я намотало няколко пъти около товара. Когато колата най-после се озовала на сушата, царят довтасал да вземе каквото му се полага. Джеджето го посрещнало с думите. Цариче честити, разбрахме се да запазя за себе си онова, което може да се побере в малкото ми червено шелче. Съжалявам, но за тебе нищичко не остана. Тогава блатният цар разбрал, че дръбосъкът го е надхитрил. Ала нямало що да стори, царска дума на две не става. Доволно и щастливо, Умното джудже се прибрало у дома си и устроило голямо пиршество, на което поканило и новите си приятели жъбите. Нагостило ги богато. Накрая разтоварило парната кола и раздало подаръци на всички. А пък вие, ако желаете, можете да ми подарите един нов червен шал, пошегувало се то. Езопови басни Баснята е кратка измислена история, разказана в стихове или в проза. Тя се изчерпва с една единствена случка, от която накрая се извлича пулка. Също като причета, баснята говори за едно, а казва съвсем друго. Героите и кратко са най-често животни, предмети, растения или части на тялото, чрез които се критикуват човешки черти като глупост, мързел, алчност, хитрост и над. Тъй като е съвсем къса, баснята лесно се запаметява. В нея се съдържа мъдрост която хората освояват още като деца и използват в различни ситуации през целия си живот. Най-известният баснописец е легендарният древногръцки роб Езоп, който е живял през четвърти век пр.н.е. Всъщност той не записвал своите басни, а ги разказвал устно, макар да наброявали стотици. Древногръцкият баснописец Езоп е живял през четвърти век пр.н.е. Първият сборник Сезопови басни се появил между четвърти и трети век Прнея от тогава до днес безсмъртните им сюжети са преработвани многократно от знайни и незнайни автори по цял свят. Огромната популярност на тези забавни и поучителни истории по-късно довела до появата на нови баснописци – Лафонтен в Франция, Лесинг в Германия, Крилов в Русия. Всичките в една или друга степен са последователи на езоп. Франция през 17 век, актьори изнасят улично представление. Жан Дюлафонтен, Костанурка и Заек Имало едно време един Заек, който все се хвалял, че тича най-бързо от всички. Костанурката много се дразнела от това, защото била твърде бавна и Заекът често и кратко се подигравал. Един ден тя се я досела и му рекла, «Слушай, Заю, много си се възгордял». Има животни, които могат да тичат по-бързо от Тебе. По-бързо от Мене ли? Очудил се заекът и прихнал да се смее. Няма животно, което да може да ме надбяга. И понеже искал да натрия носа на костенурката, той кратко предложил да си премерят силите. Ще, не ще, тя приела облуга. На другия ден, още по изгрев слънце, двамата се срещнали на горската пътечка и хукнали да се надбягват. Само че, като видял как Костанурката едва-едва се примаква напред с малките си крачета, Зейкът се прозинал и решил да поледне. къде да бързам?» Казал си той. Костанурката е толкова бавна, че мога първо хубавичко да се наспя, пък после да стана и да я догоня. По обяд Зейкът отворил очи и се озърнал. Клетата Костанурка била изминала само няколко крачки, така че той решил да закуси. Отишъл на полето и си откраднал една сочна зелка. После, дали защото му станало много горещо, или защото се до насита, толкова го домързяло, че му се приискало пак да подремне. Костанурката тък му била преполовила пътечката, когато Зайо се изтегнал на сянка и захаркал юнашки. Ето че слънцето вече се скрило зад планината. Костанурката наближила финала. А Зайкът се събудил, скочил на крака и хукнал да я догони. Тичал, тичал и страшно се запахтял. Оставала му само още една педя до края на пътечката, когато бавната костанурка най-спокойно направила последната крачка и го изпреварила. Засрамен, заекът се свлекал на земята. А победителката се усмихнала и му рекла, видя ли, Зайо? Казах ти аз, че има животни, които могат да те надбягат. Бърза и бавно, така ме е учила моята баба. Жан Дюлафонтен. Градският мишок и селският мишок. Живял някога в големия град един весел мишок. Веднъж той отишъл на излет в полето и там срещнал друг мишок. Двамата се спрятелили и цял ден лодували заедно. Накрая селският мишок завел госта си в една овощна градина, за да му покаже какви блага ражда земята. Разбира се, всичко било много вкусно, но изобщо не можело да се сравнява с деликатесите, които градският мишок похапвал у дома си. За да се отблагодари на новия си приятел, той също го поканил на гости. Минало време и ето, че селският мишок пристигнал в големия град. Приятелят му го завел право в килера, за да му покаже какви блага създават хората. Като видял рафтовете, отрупани с шумка, кашкавал, мед, Брашно и конфитюр, гостът унемял от възторг. Всичко това заядене ли е? Очудил се той. Разбира се, отвърнал гордо градският мишок. Хапвай колкото ти душа иска. Ти си най-щастливата мишка, която познавам. Възкликнал новият му приятел, а градският мишок много се възгордял. Но внезапно нечи тежки стъпки разтресли земята и той изпищял. Бягай, братко, да бягаме. Точно в този миг до опашката му се стоварил един огромен крак, обут в смачкан пантов. Това била стопанката на къщата. Ах, как се оплашили мишуците! Скоро жената излязла и домакинът се покатерил на най-високия рафт. Ела да опиташ ме да. Подвикнал той на госта си. Знаеш ли какво е това? Най-сладкото нещо на света. Селският мишок го последвал и лаком бръкнал в буркана. Изведнъж се чул страшен глас. Ох, пак ли тези крадливи мишки! Мислех, че съм се отървал от тях. Е да донеса кота ръка. Това бил стопанинът на къщата. Двете мишлята се спотеили въгъла и до вечерта не посмели да се покажат навън. Когато най-после решили да излязат от своето скривалище... Вратата бавно-бавно изкърцала и в полумръка заблестели две вледеняващи жълти очи. Това бил котеракът. Той се озърнал свирепо и замърдал дългите си мостаци. Като го видяли, мишките побегнали през глава и се шмугнали в една малка дупка. Сърчицата им биели толкова силно, че котеракът за малко да ги чуе. Точно в този момент обаче той надушил лакомствата в килера и нали си бил глупав. Забравил за какво е дошъл. Отмъкнал едно голямо парче салам и седнал да го излъпа. После се изтегнал въгъла и замъркал доволно. Селският мишок едва дочакал този момент, взел си шапката и си тръгнал. Благодаря ти за гощавката, приятелю, прошепнал той, но предпочитам да си живее на село. По-добре да тичам на воля и да събирам сухи жалади по земята, отколкото да имам такива чудни лакомства. Но да се излагам на смъртна опасност. Жан Дюлафонтен Лисицата и гарванът Живял някога в гората един глупав гарван с грозни черни пера. Веднъж той си откраднал парче сирене и кацнал на един висок клон, за да го изяде. Не щеш ли точно тогава под дървото минала лисицата. Надушила тя сиренето и се спряла. Ех, де да можех и аз да си хапна от това вкусно сиренце. Реклала комотя и чак чаклигите и кратко потекли, а после погледнала нагоре и възкликнала. Какъв красив гарван! Хем красив, хем страшен. Колко му е остър клюнат! Че и перата му са едни такива лъскави. Това е самият цар на птиците. Като чул тези думи, гарванът се възгордял, разперил черните си криля и пристъпил напредназът, а още повече да я впечатли. Каква величествена походка! Продължила лисицата. Ами очите му! Възхитителни са! Този гърван е съвършен, какво ли не бих дала да чуя гласа му? Сигурно е превъзходен певец. Гърванът до този момент слушал с огромна наслада хвалепствията на лисицата, но сега го обзало съмнение. Вярно, че съм красавец, казал си той, но къде се е чуло и видяло гарван да пее. Все пак помислил малко и решил, че щом една толкова умна лисица е в състояние да оцени красотата му, може би ще одобри и гласно. За това поел дълбоко въздух, разтворил кривия си клюн и закрещал с цяло гърло. Га-га-га! В същия миг изтървал сиренето и то паднало право в зиналата паст на лисицата. А хитрошата това и чекала, преглътнала вкусната хапка и се засмяла от все сърце. Ама че си глупав! Ти си най-грозната птица, която съм виждала през живота си. И имаш най-противния глас в цялата гора. Затова пък сиренцето беше много вкусно. Благодаря ти и се отдалечила доволна и сита. Жан Дюлафонтен, штурец и мравка, имало едно време един безгрижен штурец. Той много обичал да се весели, много е мързело да се труди. От сутрин до вечер огласил гората със своите песни и не похващал никаква работа, а през това време мръвките пъплели по земята в дълга върволица и носили на гърбовете си житни зранца. Защо се мъчите толкова? Недоумявал штурецът. Елате да се повеселим. Тя, работата, ще почака, но науморните мръвки не искали и да го чуят. Събираме зимнина, отвръща защото като падне сняг, по земята вече няма да има нищо за ядене. ама че сте глупави. Отвръщал нехайно щурецът. Зимата е толкова далече, а вие от сега сте тръгнали на работа и продължавал да свири. Така си минавали дните. Скоро лятото свършило и дошла есента. Дърветата се оголили. Листата им къпали и земята се покрила с цветен килим. Един ден безгрижният музикант прегладнял и се защурал из гората да търси нещо за ядене. Но навсякъде имало само сухи треви. След месец-два завилняла страшна виялица. Натрупал сняг и несретникът се разтреперил от студ. Срам, не срам, вече нямало къде да се дене и понечил да влезе в мрвоняка. Похлопал на вратата и се примолил. Отворете, сестрици. Студено ми е. Умирам от глад. Пуснете ме да вляза. Кой е там? Попитала една мравка. Аз съм, штурецът. Помогни ми, е мравчице. Навън вече няма нищо за ядене. Освен това вали сняк и няма къде да се скрия. Кой, штурецът ли? А, да. Помняте. Ами ти какво прави цяло лято, докато ние събирахме зимнина? Как какво свирих? Прекрасната ми музика огласеше гората от сутрин до вечер. Свирил си, казваш, рекламравката. Е, щом тогава си свирил, сега танцувай. Жан Дюла Фонтен, Лисицата и гроздето, живяла някога в гъстата гора една лукава лисица. Всеки ден тя отскачала до селото да си открадне по нещо за ядене. Веднъж се отбила в една празна каштурка и се промъкнала в курника, че като се развилняла. Погълнала няколко тласти кокошки и се нахранила до насита. Ама че глупави хора! Как може да оставят без надзор такива вкусни кокошчици? Зачудила се лисицата, после се облизала доволно и избягала обратно в гората. Минало време. Лисицата пак огладняла и поела към селото. Отишла право в онази каштурка и, без да му мисли, се шмугнала в курника, че като закоткодякали уния е мити кокошки. Разбягали се на всички страни и вдигнали врява до небесата. Ах, ти, проклетнице! Викнал стопанинът. Ти ли ми крадеш кокошките? И дотичал с една дебела сопа. Оплашила се лисицата, прескочила оградата и хукнала да бяга. А след нея се втурнало кучето и я гонило, гонило, чак до гората. Едва отървала кожата. Когато най сетне се избавила от севирапото куче, лисицата спряла на една полянка, отдъхнала си и рекла, ама че ложка смет. Такива вкусни кокошчици имаше там, а не можах да си хапна. Тогава забелязала над главата си една китна лоза, натежала от грозде. Че като и кратко се приело на горката лисица, чак лигите и кратко потекли. Подскочила тя веднъж, подскочила втори път, но гроздето било твърде високо. Колкото и да се опитвала, все не можела да го достигне. Га. Га, присмял и кратко се гърванат, който бил кацнал наблизо. Като го чула, лисицата гордо вирнала нос и рекла. Ама че е кисело това грозде. Още не става за ядене. Ще се върна, когато узрее. После вратнала опашка и изтичала гладна в гората. Жан Дюлафонтен, суетният Гарван, имало едно време един Гарван. Той бил много суетен. Веднъж отлетял далече от родната си гора и кацнал при двойка пълни. Какви хубави птици! Одивил се Гарванът, който никога не бил виждал толкова пъстри пера. «Как ли се казват?» Запитал се той. «Пауни!» Отвърнали чужденците и гордо закрачили напредназът, а гледал, гледал и не можел да откъсне очи от прекрасната им опашки. Дни наред след тази случка той се измъчвал от спомена за чудните птици. Сигурно са много щастливи, щом имат такива прелесни шаки. Мислил си той и оглеждал засрамено своите черни пера. Скоро престанал да ходи на езерото, защото като зърнал отражението си във водата, страшно се натъжавал. Времето си минавало, а гърванът от сутрин до вечер се криел и тайно гледал пълните. Но колкото повече ги гледал, толкова повече им завиждал. И ето че един ден извадил късмет, двете прекрасни птици литнали високо в облаците и от тях изпаднало едно паструперо. Гърванът едва дочекал да настъпи нощта, грабнал го с кришум и го отнесъл в гнездото си. След време намерил още едно перо, а после — още едно. Като събрал четири пера, той решил да не отлага повече. Накичил се с тях и започнал да се разхожда пред очите на своите братя. — Стойте далече от мен, проскубани птици! Заграчил той и навирил глава. — Аз не съм като вас. Имам толкова красива опашка, а гърваните го погледнали и прихнали да се смеят. Дори и целия да се накичиш с чужди пера, пак ще си останеш гърван. Казали му те, тогава той се разсърдил и отлетял при пълните. Като го видели, те го помислили за свой събрат и разперили пастрите си опашки, за да го приветстват. В този миг суетният гърван надал мощен пълнски вик. Но не ли от гърлото му се разнесло само. Га. Га, граченето го издало и пълните разгневени се нахвърлили върху самозванеца. Отскубнали шарените пера от опашката му и го прогонили надалече. Клетият гарван. Като се завърнал при своите братя, те не искали и да чуят за него. Жан Дюлафонтен, двете козлета. Живели някога в планината две вироглави козлета, едното черно а другото бяло. Делял ги само бурният планински поток, над който се извисявало дървено мостче. Веднъж кузлетата се затичали по мостчето, черното от едната страна, а бялото от другата, и се срещнали по средата. Но там било толкова тясно, че не може ли да се разминат. Върни се назад! Извикало черното козле. Направи ми място да мина. Не, ти се върни! Отвърнало бялото. Не виждаш ли, че и аз искам да мина? И нито едно не отстъпвало. Накрая немирниците се спречкали и преплели рукца. Първо аз. Настоявало едното. Не, първо аз. Опорствало другото. Бутали се козлетата, бутали се и цопнали във водата. Жан Дюлафонтен. Самонадеяната жаба. Имало едно време една много самонадеяна жаба която постоянно се перчела пред своите приятелки. За каквото да станало дума, тя все гледала да се похвали. Веднъж един огромен волна газил в блатото и се навел да пие вода. Всички жаби го наобиколили и заподскачали от възторг. Ах, какъв великан! Крещели те! Сигурно тежи цял том. А нашата горделивка го погледнала и казала. „Хм, чак пък великан. Да, големичък е, но и аз мога да стана такава. И понеже никой не и кратко обърнал внимание, тя си поела дълбоко дъх и започнала да се надува като балон. Надувала се, надувала се. По едно време другите жаби я забелязали и взели да и кратко се подиграват. Още си маничка, още си много маничка. Дразнелият те и се смели. Волът е по-голям, така ли? Само гледайте. Заканвала се жъбата и все повече се надувала. Накрая поела толкова много въздух, че бум. Праснала се, кожата и кратко се развърчала на малки парченца, които след миг потънали в мътното блато. Вълът чул как се пупнал търбухът на жъбата, озърнал се очудено, примляснал и си отишъл, а ужасените и кратко приятелки промърморили. Да, не е хубаво да се надуваш чак толкова. И се разбягали мълчаливо на всички страни. Жан Дюла Фонтен, лисица и щъркел имало едно време една лисица. Тя се сприятелила с Штъркела и решила да го покани на гости. Скотвила му обяд, обаче яденето станало толкова вкусно, че на лисицата и кратко досвидяло да го дели и си намислила една хитринка. Като пристигнал гостът, тя му поднесла ароматната гузба в плитка чиния и рекла. Заповядай, побратиме, топла жабешка супа с Макданус. Штъркелът много се зарадвал, но колкото и да се мъчил, не успял да вкуси и капка, защото клюнат му бил твърде дълъг за тази чиния. През това време хитрушата сама изпъпала всичкото ядене. Какво става, Штърко? Попитала тя. Не ти ли хареса гузбата? Ох, лисано, така ме заболя главата, че загубих апетит. Излагал Штъркелът и си тръгнал гладен. На другия ден и той на свой ред поканил лисицата от дома си. Колко мило! Зарадвала се тя. Добре, че не се е обидил и се зачудила с какво ли ще е на гости. Заповядай, лисано! Посрещнал е Штъркелът. Специално за тебе съм скутвил прясна печена рибка с гарнитура от хвойнови шишаки. И кратко поднесъл вечерята в толкова тясна дълва, че лисицата изобщо не могла да си провремоцуната. Мъчила се, мъчила се, но не успяла да вкуси от гузбата. През това време домакинът излъпал всичко, подсмихнал се и попитал, какво става, комичке? Не ти ли хареса рибката? Засрамената лисица не знаела какво да каже. Тръгнала си гладна и после цяла нощ не могла да заспи. Въртяла се в хралупата си и се облизвала. Така ми се пада. Ядосвала се тя. Каквото повикало, такова се обадило. Жан Дюлафонтен, вълк и агне, някога, ала много отдавна, в една далечна земя живеел свирал горски вълк. Веднъж той ожаднял и нагазил в близкото поточе. Навъл се да пие на водица и съзрял едно апетитно агънце, което стояло съвсем наблизо. Зарадвал се вълкът, прияло му се крехко агнешко месце и си казал, ах, че сладко изглежда това агънце. Така добре ще ми дойде за обяд. Но понеже не искал да го обвинят, че е нападнал малкото животинче без повод, решил първо да се поскарат. Хей ти! Израмжал ушия до сано той. Защо ми матиш водата? Извинявай, отвърнало агънцето, обаче как ще ти матя водата? Като ти си стъпил понависоко, замислил се вълчо и рекал, агънце подочух, че преди половин година си разправяло на всички в гората колко съм лаком. Как си позволяваш да говориш такива неща за мен? Сега вече агънцето наистина се оплашило. Не е вярно. Възразилото треперливо гласче. Никога не съм изричало подобни думи. Ти какво? Искаш да кажеш, че лъжа ли? Ревнал гневно вълкът, но как може да съм говорило такива неща за теб, като преди половин година още не съм било родено на този свят? Проплакало агънцето, Севирепият вълк бил толкова прегладнял, че не можел да чака повече. Прекъснал агънцето и казал, ако не си било ти, значи е бил баща ти, и се нахвърлил да го изяде. Ови, който иска да стори зло, винаги си намира причина. Жан Дюлафонтен, рогата на Елена, преди много, много години в гората живеял един чудно красив Елен. Той не харесвал стройните си крака, защото били твърде тънки. За това пък много се гордел с рогата си и от сутрин до вечер се любовал на отражението им във водата. Колко са величествени! Повтарял си непрестанно Еленът и не можел да откъсне очи от езерото. На света няма по-красиви рога от моите. Голям късмет е да притежаваш такова безценно богатство. По-скоро бих си счупил краката, отколкото да се лиша от прекрасните си руга, И отминавал с бавна походка. Един ден, както се разхождал между дърветата, красавецът чул изстрел на ловна пушка. Скоро от всички страни се разнесъл яростен кучешки лай, който с всяка секунда звучал все по-наблизо. Оплашил се Еленът и препуснал с все сила по тесните горски пътечки. Тичал, тичал и не смеял да се обърне назад. Но не щеш шли, изведнъж величествените му рога се закачили в клоните на едно сухо дърво. Дърпал Еленът, дърпал, но не можел да се помръдне, толкова здраво се бил заклещил. Ами сега... Сърцето му щяло да се пръсне от страх, докато се чудал какво да направи. Кучетата го застигнали и се нахвърлили да го разкъсат. В последния миг от живота си Еленът успял да каже само, колко съм глупав. Мислех си, че рогата са най-ценното нещо, което имам на този свят, а ако не бяха те, сега краката ми щяха да ме отнесат далече от тук и да ме спасят. Жан Дюлафонтен Как конят надхитрил вълка? Един кон кротко си пасел в долината. Когато от близката горичка се дотътрил вълкът. Дни наред той не бил хапвал нищичко и направо умирал от глад. Какво охранено конче? Зарадвал се хищният звяр. Така ми се иска да го изям. Но конят бил твърде едър и едва ли щял да се даде толкова лесно. Затова вълкът решил да го прилъже с изма. Добра среща, друже. Подхванал учтиво той. Добра да е, Вълчо. Какво ти е? Попитал Вълкът. Изглеждаш ми нещо болнав. Не те ли храни стопанинът ти? Не се ли грижи за тебе, да не би ти да те бие? Какво говориш, Вълчо? Очудил се конят. Как ще изглеждам болнав? Хранят ме до насита, а стопанинът ми е много добър човек. Явно наистина е добър човек, рекал Вълкът. Щом те е оставил тук да си пъсеш на воля, докато оздравееш, ако те беше впрегнал да те глишка руцата, както си тежко болен. Но аз съм здрав. Настоявал конят, а вълкът го обикалял, облизвал се и все повече огладнявал. Знаеш ли, конче, аз съм лекар, излъгал той. Ако ми кажеш къде те боли, веднага ще ти помогна. Послушай съвета ми, нека да те прегледам. Конят познавал лошия нрав на вълка и решил да се престори на губав. Ох, да ти кажа право, вълчо, продумал жално той, сега си спомних, че ме боли купитото. Дали ще можеш да го излекуваш? Вълкът се навел да прегледа купитото му и в миг отворил зъбътата си уста. А конят това и чакал, събрал всички сили и горитнал право в муцуната, че като ревнал онемити звяр, цялата гора се разклатила. Затъркалял се поливадата и заплакал колкото му глас държи. По едно време се съвзел и се изправил на крака. Тогава конят се подсмихнал и казал, — Слушай, Вълчо, май и другото копито ме боли, искаш ли да прегледаш и него? А Вълкът мълчаливо подвил опашка и се потатрил обратно в горичката. Жан Дюлафонтен, Лъвът и мишлето, имало едно време едно мишле що се заиграло в тревата и без да иска, полазило по гърбината на лъва. Страшният звяр се събудил от сладка дрямка и така се е досъл, че скръпчил немирника и отворил уста да го изяде. Пощади ме! Примолило се мишлето. Някой ден ще ти върна услугата. Его виж ти дребосъка! Засмял се лъвът. Че каква услуга може да ми направи една жалка мишка? Бива ли те за ловец? Можеш ли да ръмжиш така, че да плашиш гората? И надал страшен рев, за да покаже как се прави това. Клетото животинче се разтреперило толкова силно, че накрая лавът все пак се смилил и го пуснал да си върви. Не щеш ли, след няколко дни той попаднал в коварен капан, омутал се в здрава конопена мрежа и колкото повече шавал, толкова повече се заплитал. Накрая вече не можел да се помръдне. Отчаял се звярат и заскинтял. Ох, горкичкият аз, тук ще си умра. В този миг дочул познато гласче. Да ти помогна ли, братко? Лъвът се озърнал и видял в тревата малкото смело мишле. Вече никой не може да ми помогне, проплакал той. Грешиш! Отвърнало мишлето. Моите зъбки са остри като бръснач. Ще прегриза конопената мрежа и ще те спася. Още не доизрекло това, то се хванало за работа. Скоро лъвът бил освободен. Видя ли, братко? Усмихнало се мишлето. Направиш ли добро, ще получиш добро. Жан Дюлафонтен, вълк и жерав, имало едно време един вълк, който много обичал да си похапва. Днес кокошчица, отре прасенце, всеки ден си отмъквал по Щом го срещнали в гората? Всички животни хуквали да се крият, защото знаели колко е ненаситен. Но веднъж се случило така, че проклетият звяр бил наказан за лакомията си, докато си хъпвал крехко агнешко за вечеря, в гърлото му заседнала една остра кост. От тогава не можел да преглътне нищичко, а бил толкова гладен. Заплакал вълкът и хукнал из гората да търси лек. Къде ли не ходил, кого ли не молил за помощ? Но никой не смеял да го доближи. Накрая стигнал до хралупата на лисицата, похлупал на вратата и се провикнал. Отвори ми, лисано! В гърлото ми е заседнала една остра кост. Помогни ми да извадя. А лисицата залостила здраво вратата и казала, не мога да ти отворя. Вълчо! Дечицата ми са болни. Ако търсиш лек, иди при Жерава, който живее на другия бряг на реката. Той ще ти помогне. Нямало що да стори вълкът, послушал я и отишъл при Жерава. Алаш Том го видял, той се оплашил и нагазил в реката. Не бягай, Жераве! Примолил се жално вълкът. В гърлото ми е заседнала една остра кост. Помогни ми да извадя и ще те възнаградя богато. Щом изрекал това, той разинал огромната си уста. Жеравът събрал смелост, надникнал в гърлото му и казал. Отвори си устата по-широко, вълчо. Вълкът го послушал и той напъхал в гърлото му дългия си остър клюн. Поровил малко и хоп. Издърпал проклетата кост. Готово. Усмихнал се жерават. Вече можеш да ядеш каквото си искаш. Вълкът преглътнал веднъж, преглътнал втори път, не можел да повярва, че гърлото му отново е здраво, жив да си, Жереве. Рекал той и си тръгнал. Ами наградата! Попитал лечителят. Награда ли? Исмял се вълкът. Ти бъди благодарен, че си още жив. Докато ми ровеше в гърлото, за малко да те изям. Аз трябва да получа награда за това, че те пощадих. Да се махаш от очите ми, защото знаеш ли колко съм гладен. Като чул тези думи, жеравът литнал надалече и повече никога не посмял да се върне. От тогава помага само на онези животни, които не застрашават живота му. Жан Дюлафонтен, кон и магаре, живял някога на света един колар. Той си имал кон и магаре. Обичал ги еднакво, но тъй като конят му теглялка каручката. Коларят се грижал много по-добре за него, хранал го повече и го товарал по малко. С годините конят ставал все по-снажен и красив и страшно се възгордял. А дългоухият му събрат станал грозен и маршъв и смъка понасел теглото си. Един ден стопанинът насъбрал малко стока и тръгнал към пазара, за да я продаде. По пътя магарето носело всичкия товар на гърба си, а конят потичвал, впрегнат в каручката. По едно време измърша вялото простенало изпод тежките дисаги. Ох, не мога повече! Едва се държа на краката си. Помогни ми, братко! Поеми част от моя товар, а конят го изгледал презрително и отвърнал. Тилот ли си? Къде се и е чуло и видяло благороден кон да носи дисаги? Клетото магаре залитало и се спавало, но продължавало да върви. След малко отново простенало те, братко. Умирам. Поеми част от моя товар, но конят не го и погледнал, изминали още няколко крачки. Накрая магарето паднало и издъхнало, като видял това коларът заплакал, горкото магаренце. Толкова години ми служи послушно и вярно. Какво ще правя без него, а конят се навъл да се отскубне сочна тревица? Тогава стопанинът му се обърнал към него и казал, — Ела тук, конче! Сега ти ще носиш товара на мъртвия си приятел. И преметнал дисагите на гърба му. Сет на двамата си продължили по пътя, докато мъкнал тежките дисаги и теглел ручката, конят жално простенал, — Ох, не мога повече! Едва се държа на краката си. Трябваше да помогна на магарето. Сега и аз ще умра, но колкото и да се вайкал, от това не му ставало полеко. Жан Дюлафонтен Лъват отива на война. Веднъж лъвът решил да обяви война на съседната гора. И понеже бил цар, първо свикал верните си министри. Искам утре сутринта всички мои поданици да се съберат на поляната, казал той. Отиваме на война, явили се животните в уреченото време и лъват заповядал. Слоне, ти си най-голям, за това ще ми носиш оръжието. Ти, Лисицо, си най-хитра, така че ще ми помогнеш да измисля плана на бойните действия. Ти, маймоно, си най-ловка. Ще се катериш по дърветата и ще следиш отгоре какво прави врагът. А ти, Емечко, си най-страшна. От тебе искам да плашиш вражеските войници. Накрая останали само зейкът и магарето. Министрите ги погледнали присмехулно и рекли, господарю, това магаре е толкова глупаво, че за нищо не става. Най-добре го пусни да си ходи, а лъвът отвърнал, магарето е най-грамогласно. То ще върви до мен, ще реве и ще предава заповедите ни на войската. Министрите посочили зайка, а ами този тук. Той е толкова страхлив, че едва ли ще имаш някаква полза от него. Но лъвът се замислил и рекал: Зейкът е най-пъргъв. От него ще излезе чудесен вестуносец. После се обърнал към войската си и добавил: Видяхте ли, всеки може да бъде полезен на другите сонова, което умее да прави най-добре? Жан Дюлафонтен. Мише събрание. Имало едно време една котка, която била толкова бърза и лувка, че мишките си умирали от страх да не ги изяде. Веднъж ще са събрали в килера да измислят как най-после да се избавят от нея. Ще заложим капан за котки. Рекла една малка мишка, но никой не знаел къде може да се намери такъв капан. Ще и кратко сипем отрова в паничката. Подвикнал един едър мишок, но никой не знаел с какво може да се отрови такава голяма котка. Ще я хванем и ще и кратко изрежем ноктите. Настояло едно мишле. Но това не звучало много разумно. Накрая най-мъдрата мишка се покатерила върху лампата, звъннала с едно звънче и помолила за тишина. «Ето какво ще направим», казала тя. «Ще завържем за опашката и кратко това звънче. Така винаги ще знаем къде е и ще имаме време да избягаме. Всички мишки одобрили идеята и толкова се развълнували, че започнали да говорят една през друга». Ще го завърже много здраво и никога няма да се развърже. От сега нататък котката няма да се промъква незабелязано. Представете ли си, вчера изскочи точно пред мен. Ох, ако знаете път на мен какво ми се случи. А мъдрата мишка отново звъннала с звънчето. Брати и сестри, трябва да решим кой ще завърже звънчето за опашката на котката, казала тя. Изведнъж всички млъкнали. В тишината се чуло нечие тънко гласче. Ами аз няма да мога, защото утре си имам работа. След малко се обадило друго гласче. Аз също не мога. Утре трябва да водя децата си на училище. И всички мишки започнали да говорят една през друга. Аз съм болна. Аз пък съм твърде малък. Така и не се намерило кой да завърже звънчето. Накрая мъдрата мишка слязла от лампата и се скрила в дубката си. Защото едно е да даваш идеи. Но осъществяването им е съвсем друга работа. Жан Дюлафонтен Магарето, което се помислило за умно, живял някога един стар търговец, който си имал магаре. Всяка сутрин той го впрягал в увехтялата си каручка, повеждал го към големия мост над реката и отивал в града, за да продава стоката си на пазара. Вечер сядал в празната каручка, подкарвал магарето по същия мост и се прибирал у дома си. След време животното запомнило пътя и вече знаело накъде да върви. Така навръщане стопанинът му можел спокойно да си подремва в каручката. Веднъж той се разболял толкова тежко, че нямал сили да отиде на пазара. Тогава решил да впрегне магарето и да го изпрати самичко в града. Речено, сторено. Животното доставило стоката и се върнало, а за награда получило вкусен увес. От този ден нататък Стопанинът му винаги го изпращал само на пазара и бил толкова доволен от работата му, че започнал да разправя на всички свои съселени колко послушно и умно доби, че си има. Не щеш шли, един ден магарето го домързяло и решило да се пътя, вместо да мине по моста, то нагазило през реката. Забеда, водата се оказала доста дълбока и повлякла горкото животно към дъното. Добре, че каруцата била натоварена със сол, като се намокрила, солта се разтворила и течението я отнесло до капка. Така каруцата се опразнила, товарът олекнал и магарето бързо-бързо пристигнало на пазара. Колко съм умно! Рекло си то. Хем си съкратих пътя, хем си облегчих товара. И решило повече никога да не минава по моста. На другия ден търговецът пак изпратил магарето си в града и без да му мисли много, то нагазило право в реката. Само, че този път каручката му била пълна с сунгери. Като се наквасили с вода, те толкова натежали, че товарът потънал и магарето се удавило. Жан Дюлафонтен, царът Маймуна, някога всички животни прекарвали дните си в мир и съгласие, защото в джунглата царувал мъдрият лъв. Но една вечер той умрял и някой трябвало да го замести. Посъветвали се животните и решили да провъзгласят за цар Онзи, чиято глава е най-подходяща да носи короната. На сутринта разбрали, че това е непосилно условие, в цялата джунгла не се намерило нито едно животно, което да може да го изпълни. Някои били с твърде големи глави, други с твърде малки. Някои имали вити рога, други дълги уши. Кой ли не се явил да пробва короната на лава, но за жалост тя на никого не стояла добре. Събрали се животните на една поляна и се зачудили какво да правят. Като видяла толкова много народ на едно място, маймуната се разлудувала и решила да позабавлява тълпата със своите номера. Грабнала короната, завъртяла я, запремятала я и я хвърлила високо във въздуха. После се прекатурила нагоре с краката и я уловила. Животните през цялото време се смели. Толкова им харесало изпълнението на маймуната, че решили да я провъзгласят за цар, така и направили. Всички много се радвали, само лисицата била недоволна. Такова глупаво същество не може да бъде цар на джунглата. Рекла тя, но нямало кой да я чуе. Я досъла се лисицата и решила да надхитри маймуната, за да я свали от трона. Един ден намерила железен капан и го домъкнала под дървото на царя, покрила го с малко листа, взела една чепка банани и казала, цари но се ти вкусен подарък. Само че аз не умея да се катеря по дърветата, затова слез на земята и си го вземи. Лъкомата маймуна се подлъгала, слязла от дървото и посегнала към бананите. В този миг капанът штракнал и железните му челюстия захапали здраво. А лисицата прихнала да се смее и се развикала така, че да я чуят всички животни. Вижте го новия цар! Не е ли глупав? Ако не му стига умът да опази самия себе си, как ще защитава цялата джунгла? Замислили се поданиците на маймуната и кратко отнели короната. От тогава животните нямат цар. Карло Колоди Истинският баща на Пинокио е роден през 1826 година във Флоренция, фамилията му е Лоренцини, а Колоди е родното място на майка му, с което писателят свързва най-хубавите си детски спомени. Ето защо един ден решава да използва името на това селище за псевдоним. Карло Колоди е роден през 1826 година във Флоренция. Карлоколоди е известен сред своите съвременници, преди всичко с разказите и комичните сценки, които публикува в италианската преса. Веднъж редакторът на флорентинския «Вестник за деца» го моли да напише някаква весела приказка. Тази идея толкова се харесва на писателя, че той дарява живот на очарователния пинокил за една единствена нощ. Това случва на 7 юли 1881 година. Успехът е зашеметяващ. Името на Пинокило идва от италианската дума Пино, която означава Бор. От тогава авторът на няколко пъти се опитва сложи край на тази история, но читателите го засипват с писма, в които настояват за продължение. Накрая Колоди казва Баста, и с помощта на синята Фея превръща дървеното човече в живо момченце. През XIX век кукленият театър бил популярно забавление, както за деца. Така и за възрастни. Представленията се изнасили от марионетки, задвижвани с помощта на конци. Карло Колоди, приключенията на Пиноккио, Имало едно време един дърводелец. Веднъж той решил да измайстори нови крака за щупения си стол. Избрал една хубава цепеница и без да се помайва, грабнал острата брадва. Олеле. Ще боли ли? изпищело дървото. Дърводелецът много се оплашил и побързал да се отърве от странната цепеница. Подарил е на своя приятел Джепето, който бил обуштав. Джепето с радост приял подаръка. Прибрал се в тясната си работилничка и седнал с длетото. «Ще се издял към човече», казал си той. «Ще го нарека Пиноккио». Да на това име да му донесе много късмет. Първо издял косата. После челото и очичките, които примигнали и се втренчили в него, нима дървото е оживяло. Зачудил се обощерят и се заел да дялка нослето, а то веднага започнало да расте, да расте, да расте. Какво ли направил джепето, за да го скаси, но на халното носле ставало все по-дълго, скоро устата също била готова, дори се засмяла и изплезила език. Накрая обощерят издялкал ръце и крака. Тогава човечето горитнало толкова силно, че съборило перуката от главата му. Ах ти! Още не си готов, а вече проявяваш неуважение към баща си. Сгълчал го той и го поставил на пода, за да го научи да ходи. Едва стъпил на краката си, Пинокил се затичал из стаята, отворил вратата и изкочил на улицата, иди го гони. Клетият джепето хукнал след него. Дръжте го! Викал той. Но никой не му помогнал. Миновачите смеени спирали и се чудели откъде се е взело това момченце, цялото от дърво. За щастие, из се появил един полицай, който хванал Пинокио за носа и го предал на джепето. Обощерят нямал търпение да издърпа ушите на намирника, но представете си колко се изненадал, когато разбрал, че е забравил да ги издялка. Пинокю се оплашил от полицая и веднага помолил баща си за прошка. Естествено, добрият джепето се трогнал и му простил. Като се върнал в къщи, той му измайсторил костюмче от хартия, обувки от дървесна кора и калпаче от хляб. Момченцето останало много доволно и разцелувало майстора от сърце. Татко джепето, искам да ти се отблагодаря за всичко, което направи за мен. Реклото ще тръгна на училище, за да стана умно дете и да ти помагам, като остарееш, Ех, Пиноккио, въздъхнал джепето. Та ние нямаме пари за учебници. Тогава човечето тъжно навело глава. Обощарят не издържал и си казал, каквото ще да става. Облякал старото си кадифено сако и излязал от къщи. Върнал се без сако, но с буквар под мишница. Къде ти е сакото, татко? Попитал пинокю. Продадох го. И без това ми беше горещо с него. Пинокю разбрал каква е работата, хвърлил се в прегръдките на баща си и го разцелувал. На другия ден взел буквара и отишъл на училище. По пътя си мислил, днес ще се науча да чета, утре да пиша, а в други ден да смятам. Като стана умен, ще спечеля много пари и ще купя на татко чисто ново сако. Изведнъж дочул от някъде весела глъчка. Озърнал се и веднага забравил за училището. Затичал се да види какво става и се озовал на един площад. В средата му се издигала пъстра тумбеста шатра. Какво е това? Удивил се пинокю. а едно момченце му отговорило — Не можеш ли да четеш? Това е куплен театър. И колко струва билетът? Четири груша. Продавам буквар за четири груша. Развикал се пинокио. Горкият чепету. Напразно се лишил от кадифеното си съко. Вместо да отиде на училище, Пинокю продал буквара, за да си купи билет за театър. Штом влязъл в шатрата, куплите веднага го забелязали. Пинокю! Да живее нашият брат Пинокю! Закръщелите от сцената. Качи се при нас, Пинокю! Повикал го Арлекин. Гостът скочил на сцената и попаднал в прегръдките на своите дървени роднини. Но точно в този миг се появил директорът на театъра, страховития Тогенегълтъч. Той размахал дългия си към шик и клетите кукли затреперили от страх. Като видял пиноки оскървя салите си очи, Тогенегълтъч е изсъскал. Хей ти! Е се маха и от сцената. А след това добавил, до вечера ще се разправя с теб. След края на представлението директорът решил да си скотви агнешко за вечеря, но дравцата не стигнали да си накладе огън. Тогава той се сетил за дървеното човече и викнал «Пинокю!» Ела да те хвърля в огнището. «Пощади ме, господарю!» Заплакало момчето. «Не искам да умирам!» «Ох, къде си, татко Джепето?» «Къде си да ме спасиш? Ти имаш баща!» Очудил се директорът и сякаш сърцето му се размекнало. Що ме така, той сигурно много ще се натъжи, ако умреш. Е по-добре да изгоря Арлекин. Тогава пиноки е в краката му и заронил жални сълзи. Смили се над живота му, господарю. Не изгаре, Арлекин. По-добре ме е хвърли в огъня, нека аз да загина. Виж го ти! Охилил се злодеят. Славно момче е този пинокю. Е, какво пък, днес ще ям е недопечено Агнешко, и помолил госта да му разкаже за себе си. Като изслушал цялата история на дървеното човече, огенегата че се замислил. Домачнело му за джепето и връчил на момчето пет златни парички. Занеси ги на баща си и му кажи да си купи ново сако, рекал той. Пинокил му благодарил. Прегърнал всички купли една по една и си тръгнал към къщи. Но по пътя срещнал слепия котаран и коци е лисън. Те го попитали откъде идва и Пинокю им разказал своите приключения. Като чули за паричките, двамата хитреци намислили коварен план. Ако наистина искаш да зарадваш баща си, ще ти трябват много повече такива парички, рекли му те. Обаче знаеш ли, има едно вълшебно място? Където ако заровиш пет жълтици, на другия ден ще намериш сто пъти по пет. Ама как така? Удивил се Пинокю. Много просто, отвърнал ли сън? Чувал ли си за страната на глупците? Там се намира полето на чудесата. В него расте големият дъб. Ако в полунощ изкопаеш дупка под корона на дъба и заседиш поне пет жълтици, до сутринта ще порасне дърво на което вместо листа ще висят златни парички. Чудесно! Възкликнал Пинокио и от радост се завъртял на един крак. После отиша основите си приятели в хана, който се казвал Червения рак. Там седнали да вечерят и да обсъдят какво ще правят. Лисън и котаран си похапнали здравата, но Пинокио бил толкова развълнуван, че дори не опитал храната. В полунощ ханджията го събудил и го накарал да плати сметката. Котарън или сън, кой знае защо, си били отишли. Дървеното човече се разделило с една от пътте си парички и тръгнало съвсем само към полето на чудесата. Изведнъж от мрака изплували двама души, маскирани с черни чували, парите или живота. Викнали те. Естествено, това били котаран или сън. Пинокил нямало къде друга да да скрие паричките и ги напахал в устата си. И понеже не смел да я отвори, не можал да обели и дума. Продължил да мълчи дори когато бандитите завързали въже около шията му и затегнали примката. «Спаси ме, татко», — повтарял си той на Ако Таран или сан го увесили на големия дъб и казали, «Ще висиш тук, докато не си отвориш устата». Но да знаеш, че нямаш много време за мислене, за щастие, наблизо живеела синята фея. Като се съмнало, че видяла от своя прозорец лучестото дървено момче, плеснала с ръце, и пред нея се появили слугите и кратко Сокол и Подъл. Феята се обърнала първо към Сокол, полети към големия дъб, заповядала му тя и разкасай и въжето с клюна си. После се обърнала и към Подъл. А ти вземи каляската и и момчето при мен. Скоро полумъртвият Пинокил се озовал в топла и мека постеля, феята повикала трима прочути лекари, гарвана, кукумявката и штуреца, които предписали на болния едно много горчиво лекарство. Штом го изпил, Пинокил на часа оздравял. Разкажи ми как попадна в ръцете на тези бандити, рекла синята фея и го помилвала по главата. И Пинокил и кратко разказал почти всичко. Е, добре де, премълчал за буквара. А когато Феята го попитала къде са златните му пари, той отвърнал, че ги е изгубил, макар че всъщност били в джоба му. Изведнъж тя започнала да се смее. Докато си говорили носът на дървеното човече, който и без това си бил доста дългичък, пораснал с цели два пръста. Ах, ти! Рекла синята Фея. Защо ме лъжеш? Не виждаш ли, че собственият ти нос те издава? Горкият Пинокю не знаел къде да се дене от срам. Тогава тя плеснала с ръце и повикала ето кълвачи, които накълвали носа му и го подкасили. Винаги трябва да казваш истината. Посъветвала го Феята, защото когато лъжеш, носът ти става по А сега в къщи и занеси паричките на баща си. Пинокю и кратко благодарил. Прегърнал е и хукнал към работилничката на обощаре джепето, само че като минавал покрай големия дъб, отново срещнал «Познайте кого?» Да, да, Котаран или Сън. И този път наивното момче повярвало на мошениците и заровило паричките си в полето на чудесата. На другия ден отишло да види какво е поникнало, но там нямало нищо. Дори паричките били изчезнали. Така Пинокил се прибрал в къщи с празни ръце. Обощарят джепето му се скарал, задето е отсъствал толкова време, но в края на краищата му простил и го изпратил на училище. Човек би си помислил, че от преживените приключения Пиноккио е поумнял. Само, че същия ден той се сприятелил с едно мързеливо момче, което се казвало Карло. «Хайде да отидем в страната на забавленията», – предложил му Карло. Там няма нито училища, нито буквари. И децата по цял ден си играят, наистина ли съществува такова прекрасно местенце на този свят? Очудил се Пинокил, довечера заминавам с една каляска, отвърнал Карло. Искаш ли да дойдеш с мен? Че как не? Пинокио веднага забравил за татко джепето. Оказало се, че Карло лъже. В полунощ от някъде се появила чудна каляска. Теглелия 24 и магаренца обути в бели бутушки. На къпрата седял един намусен колар и размахвал дълъг, дълъгъм шик. Каляската била пълна догоре с момчета, които нямали търпение да се озуват в страната на забавленията. За пинокю не останало място и той я е хнал едно магаренце. А страната на забавленията се оказала точно такава, каквато я описал Карло. По всички улици царяло веселие. Момчетата по цял ден си играели, а домичката училище била забранена. Не може ли да я произнасят дори шепнешком? Колко е хубав животът! Повтарял Пинокио всеки път, щом се срещнал със своя приятел. Само като си помисля, че учителят ми забраняваше да дружа с теб. На една сутрин дървеното човече се събудило и видяло, че на мястото на малките му ушенца, които джепето така и не успял да издялка до край, са пораснали дълги, космати уши. Нещо повече, след един ден те били още по-дълги и по-космати. Пинокю се отчеел. Нахлопил си кълпачето и тръгнал да търси малкия Карло. Като се видели, момчетата избухнали в смях, и двамата имали дълги уши. Смели се до припадък. По едно време Карло млъкнал, пребледнял и започнал да се олюлява. Помогни ми! извикал той. Не мога да стоя на краката си. Аз също! възкликнал Пинокио и на свой ред започнал да се олюлява. В този миг лицата им се превърнали в сиви моцуни, а телата им се покрили с кузина. Пораснали им купита и много смешни опашки. Момчетата се оплашили и заплакали. Но вместо звънливите им гласчета екнал грозен Магарешки рев. И А. И, а, чул ги на мусеният кулар и дотичал да види какво става. Колко хубаво! Зарадвал се той и доволно потрил ръце. Още две чудесни магаренца. Утре ще ги продам за четири златни парички. Карло попаднал в един селски обор, а пинокил го взели в цирка. Там го научили да изпълнява разни весели номера. Ох, че тежки времена настанали тогава! Дресерът всеки ден го наладъл скъмшик и го хранал само със слама. Веднъж го накарал да скача през обрач, но за беда пинокил се спънал и си наранил задния крак. Тогава собственикът на цирка извикал коняра. Не ми трябва коцумагаре, казал той. Още утре го заведи на пазара и го продай. Но кой ли ще иска да купи куцумагаре? Аз ще го взема, рекал един човек и подал на коняра няколко груша как му ми трябва магарешка кожа за барабан. Като чул каква съдба го очаква, Пинок ужално заревал. И аа! Но нямало кой да го спаси. Куповачът го отвал на брега на морето, завързал копитото му с връвчица, окачил му камък на шията и го бутнал във водата. После седнал и зачакал магаренцето да се удави, та да го издърпа, да го ударе и да направи от кожата му барабан. Теглен от тежкия камък, Пиноки опотънал чак на морското дъно. Там изведнъж си спомнил всички огорчения, които бил причинил на своя татко джепето и много се натъжил. Решил да извика на помощ синята фея. Тя веднага го чула и изпратила в морето едни добри риби, които изяли магарешкото месо, без да докоснат дървеното тълце на момчето. И когато купувачът издърпал връвчицата от водата, в края и кратко, вместо мъртво Магаре, висял Пинокю. Горкият човек толкова се оплашил, че започнал да заеква. Къде да отиде Магарето, което преди малко бутнах във водата? Чудал се той. Аз съм това Магаре. Отвърнал Пинокю, като се заливал от смях. Ти ли? Ядосал се мъжът. Ах, мошеник такъв! Не се сърди, отвържи връвчицата и всичко ще ти обясня. Примолил се Пинокио. На човекът бил страшно ядосън. Накрая все пак се съгласил да го изслуша и момчето му разправило всичко от игла до конец. Казало му за татко Джепето, за буквара, за кукления театър на Огенегалтеча и за малкия Арлекин, разказало му и за срещите си с Котаран и Лисън, както и за премеждията си под големия дъб. Описало му дома на синята фея и нейните странни слуги, споделило каква беда го е сполетяла в страната на забавленията, не спестило и истината за тежкия живот на цирковото магаре. Когато завършило своя разказ, купувачът се разкрещал. Ти за луд ли ме смяташ? Не вярвам на нито една твоя дума. Платил съм пари за теб и сега трябва да си ги върна. Ще те откарам обратно на пазара и ще те продам за дърва. Тогава Пинокю му се изплезил, гморнал се в морето и отплувал надалече. Не щеш ли от вълните изкочила една зъбата акула, подгонила дървеното човече и заштракала с огромните си челюсти. Пинокю се оплашил и отчаяно запляскал с ръце и крака. Плувал все по-бързо и по-бързо, но чудовището го настигнало. Отворило огромната си паст и го глътнало като хапче. Горкото момче се плъзнало в стомаха на рибата с такава скорост че му прилушало. Когато най-накрая на себе си, наоколо царял пълен мрак. Помощ! Помогнете ми! Захлипал Пинокило и запълзял на четири крака. Изведнъж в далечината пробляснала светеща точка. След малко се виждало пламъчето на тънка свещица. Още малко и. Не, не може да бъде, татко джепето. Ти ли си, Пинокило, сине. Плачейки от радост, двамата се прегърнали и започнали да си разказват приключенията. Търсих те на сушата ден и нощ и не можех да те намеря, подхванал татко джепето. Тогава си направих лодка, за да продължа да те търся в морето. Но се разрази силна бура. Вълните обърнаха лодката и меглътна кула. За късмет, в същия ден тя беше изяла и останките на един потънал кораб. В трума му имаше много храна и така не умрях от глад. Толкова се радвам да те видя отново, татко джепето. Рекал Пинокио. Сега трябва час по-скоро да се измъкнем от тук. Те се хванали за ръце и започнали да се изкачват към гърлото. Добре, че чудовището спяло с отворена уста, понеже имало астма. Така Пинокио успял да пропълзи навън и заплувал с всички сили, а татко джепето седял на гърба му. Като стъпили на сушата, старецът затреперил от студ. Подпри се на ръката ми, татко. Казал Пинокил и го повел по безлюдния бряг. Скоро двамата видели една изоставена колиба и влезли вътре да се поступлят. Момчето забелязало, че обощарят има треска и му приготвило удобна постеля от слама. Ще отида да потърся малко мляко, за да се нахраниш, реклото. Оказало се, че това съвсем не е лесна работа. Пинокю трябвало да преброди самичък няколко ниви, докато стигне до едно сълце. Там се чувало мучене на крави и той помолил стопанина им за малко мляко. Ще ти дам, защо да не ти дам, отвърнал селенинат. Но ти с какво ще ми се отплатиш? Вчера умря магарето ми, а нямам пари да си купя друго. Ако си съгласен да вършиш неговата работа, всяка сутрин ще ти давам и мляко, и хляб. Съгласил се Пинокио и дни наред се трудил от изгрев до залез, за да носи храна на болния татко джепето. После се захванал да плете кошнички. От време на време ходал на пазара да ги продава и харчал парите си много разумно. А вечер се учил да чете и пише. Веднъж пинокио подочул, че синята фея е тежко болна. Без да се замисля, той кратко изпратил всички пари, които бил спестил до този момент. Вечерта сънувал, че тя е дошла да го възнагради за доброто му сърце, а на следващия ден надзърнал в огледалото и не можал да повярва на очите си. Оттам го едно красиво момченце от плът и кръв. Татко джепето много се развълнувал и го прегърнал толкова силно. А къде бил предишният пинокил? Ето го! Казал старият буштър и посочил дървената кукла, която седяла на стола. Колко е хубаво, че вече съм истинско момче. Засмел се живият пинокило и от радост се завъртял на един крак. Приказки от Шарл Перо През 1697 година във Франция излиза малък сборни 8 народни приказки, преразказани за деца. Автор на тази книжка е Шарл Перо. През целия си живот той се занимава с поезия и наука и не отдава голямо значение на приказните си сюжети, дори ги публикува от името на своя син. Тогава още не знае, че светът ще го запомни тъкмо с този таничък сборник, а не с поемите му, нито с научните му трактати. Шарл Перо е роден през 1628 година в Париж. Член е на Френската академия на науките. В оригиналните си версии всички приказки на Перо завършват с нравоучителни наставления в стихове, защото според него полката е най-важна. Добрите герои на всяка цена трябва да бъдат възнаградени, а лошите – наказани. Перо е един от първите европейски автори, които открито черпят мотиви от богатата съкровищница на фолклора. За времето си това е новатоство, повлияло на мнозина писатели и поети. По-късно безсмъртните му сюжети са пресъздадени от композитори като Джоакино Русини, Бела Барток, Жил Масне, Йохан Штраусин, Пьот Чайковски, Сергей Прокофиев и Найден Геров. Мастилница, свещник и огледало, така са творили писателите във Франция през 17 век. В наши дни приказките на Шарл Перо продължават да вълнуват и радват децата, а екранизациите им в киното са неизброими. Френски гвардеец отдава чест на крал Людовик 14-ти пред версейския дворец. Шарл Перо, червената шапчица, живяло някога едно малко момиченце, което било толкова весело и добро, че всички го обичали. За рождение си денто получило от своята баба островърха червена шапчица и от тогава никога не е сваляло от главата си. За това го нарекли червената шапчица. Един ден майката на червената шапчица опекла вкусна погача, сложила е в една кушничка заедно с няколко корабийки и добавила бучка масълце. После повикала малката си дъщеричка и рекла, червена шапчице, баба ти е болна и по цял ден лежи в своята каштурка, чак в другия край на гората. Моля те, отиди и кратко на гости и, и кратко занеси тази кушничка. Но по пътя не се отбивай никъде и с никого не разговарей. Малкото момиченце много се зарадвало, че ще отиде на гости на баба си. Грабнало кошничката и хупнало през гората, като по пътя тихичко сита наникало. Разбира се, то никак не се страхувало да върви самичко, защото знаело, че ако не се отклонява от пътечката, нищо лошо не може да му се случи. Било ранно утро. Слънцето греело, птичките чуроликали в клоните на дърветата и над тревата прелитали пеперутки. Момиченцето потичвало и късало горски цветенца, за да ги подари на баба си. Лека по лека се улисало да бере диви ягодки. Тук ягодка, там ягодка, така и не разбрало кога се е отдалечило от вярната пътечка и е навлязло навътре в гората. През това време иззад един дънер го дебнал големият си вълк, който много искал да го изяде. Къде отиваш червена шапчице? Попитал той и лъко му се облизал. Баба е болна, рекламомиченцето и по цял ден е самичка. Затова и кратко отивам на гости. Но Носи и кратко топла погача, корабийки и масълце. А къде живее баба ти? Поинтересувал се вълкът. Каштурката и кратко е в другия край на гората, отвърнала червената шапчица и му обяснила как се стига до Тогава вълкът се обърнал и хукнал през гасталака. Червената шапчица продължила да си върви без да бърза, а хитрият вълк стигнал до бабината каштурка по най-прекия път и почукал на залостената врата. Чукчук. Чукчук, -чук! Кой е там? Попитала бабата. Аз съм, бабо. Червената шапчица. Отговорил вълкът, като си преправил гласа. Дойдох ти на гости, защото знам, че си болна и по цял ден си самичка ти топла погача, корабийки и масълце. Бабата повярвала, че това е нейната внучка, и много се зарадвала. Дръпни връвчицата, рекла тя, и вратата ще се отвори. Вълкът я е послушал, дръпнал връвчицата и вратата се отворила. Тогава той нахълтал в каштурката и излапал бабата цяла целеничка. После бързо залустил вратата и легнал в бабината постеля. Ето, че пристигнала и червената шапчица. Чук-чук! Почукала тя на вратата. А отвътре се обадил вълкът. Кой е? Като чул дрезгавия му глас, момиченцето много се оплашило. Но после решило, че баба му сигурно е пресипнала от простудата. Аз съм бабо. Червената шапчица. Отговорило то. Дойдох ти на гости, защото знам, че си болна. Но се ти топла по гъча, корабийки и масълце. Дръпни връвчицата, рекал вълкът, и вратата ще се отвори. Червената шапчица го послушала и влязла в каштурката. Но веднага забелязала, че нещо не е наред. Бабо, защо са ти толкова големи ръцете? Смеяла се тя, за да те прегръщам по-силно, отвърнал вълкът. А защо са ти толкова големи ушите? Недоумявала тя. За да те чувам по-добре, отвърнал вълкът. А защо са ти толкова големи очите? Настояла тя. За да те виждам по-добре, отвърнал вълкът. А защо са ти толкова големи зъбите? Не се стърпяла тя. За да те изям. Израмжал вълкът, скочил от бабината постеля и налапал внучката цяла целеничка, заедно с шапчицата и обувките. После се тръщнал по гръб и заспал сладко-сладко. Дрезгавото му хъркане проглушило цялата гора. За щастие, точно в този момент наблизо минавал ловецът. Той отдавна искал да се разправи с вълка, защото проклетият звяр всяка нощ се промъквал в селото да пакусти на хората. Като чул, че някой хърка в каштурката на бабата, ловецът много се очудил и надникнал през прозореца да види какво става. А там лежал забътият вълк и огромният му търбух се поклащал под бабиното одеяло. Досетил се ловецът каква е работата, вторнал се вътре с един огромен ловджийски нож и разпорил корема на вълка. От него веднага изскочила червената шапчица, а после и бабата. И двете били живи и здрави и много се радвали да се видят. Благодарим ти, ловецо! Казали те и го почерпили с топла погача, корабийки и масълце. Сега разбрали защо не бива да се отклоняваш от пътечката и разразговаряш с непознати. Рекла бабата на червената шапчица, а тя обещала повече никога да не прави така. Накрая се върнала у дома си и всички заживели щастливо. Шарл Перо, котаракът в чизми, живял някога един воденичър. Той си имал трима синове. Като умрял им завещал една воденица, едно магаре и един котарак. Воденицата меля лъжито, магарето но чували с брашно, а котеракът ловял мишки. Седнали тримата братя и си поделили наследството. На най-големия се полагала воденицата, на по-малкия се паднало магарето, а на най-малкия. Ех, за него не останало нищо друго, освен котерака. Клетият му мък се разсърдил и рекал, че за какво ми е той котерак? С него не мога да си вадя хляба. Ще го удара и ще си уши ръкавици. Но не бил прав. Котаракът се оказал много умен и заговорил с човешки глас. Не тъгувай, господерю. Скоро ми поръчай едни лъчени чизми при обощеря, дай ми едно празно чувалче и почакай да видиш какво ще стане. Послушал го най-малкият брат и изпълнил за ръките му. Като нахлузил новите чизми, котаракът потропал с крачета и хупнал в гората. Там уловил два едри заека, но не ги изял, а ги напъхал в чувалчето и ги отнесъл право в двореца. Почукал на портите му и отишъл при краля. «Ваше величество!» Викнал котаракът в чизми, като се поклонил земята. Изпращаме ме господарят ми, благородният маркиз Дюкарабас. Заръча ми да ви донеса и този подарък». И още не доизрекал тези думи, той положил чувалчето в подножието на трона. Предай на господаря си, че му благодаря, отвърнал кралят, и че съм много доволен от неговия подарък. Изминали няколко дни. Една сутрин котаракът в чизми излязал на полето и хванал две тластия ребици. Но и тях не изял, в чувалчето и ги отнесъл в двореца. «Ваше Величество, изпращаме господарят ми, благородният маркиз Дю Карабас, рекал умният котарак. Заръча ми да ви донеса и този подарък. Кралят с радост приял и ребиците и му предал сърдечни поздрави за маркиза. Изминали няколко месеца. Котаракът в чизми редовно носел в двореца кога заек, кога е ребица. Скоро целият двор заговорил за него. Всички гадаели що за човек е този тайнствен маркиз, богат ли е, или беден, стар ли е, или млад, хубав ли е, или грузен. Накрая кралят не издържал и заявил, че отива да посети замъка на Маркиз Дюкарабас. Дори наредил на котара къвчизми да изтича напред и да съобщи на господаря си радостната новина. Едва тогава животното разказало всичко на своя беден стопанин. А той, разбира се, здравата се изплашил. Ах, ти, пакостнико! Развикал се клетият мумък. Какви си ги надробил? Къде ще седя на сега? Разчитай на мен, успокоил го Кутаракът. Само трябва да правиш каквото ти кажа. Потепил кралят със своята карета, а до него седяла принцесата, която изгаряла от нетърпение да зърне маркиза. По пътя решили да спрат на реката. Тогава котаракът в чизми изтичал при стопанина си и рекал, бързо, бързо. Събличай се и върви да се поплуваш. Момъкът се подчинил, а Котаракът грабнал дрипавите му дрехи, скрил ги под един голям речен камък и се разкрещял. Насам! Насам! Помогнете! Маркиз Дюкарабас се дави. Чул го кралят и веднага изпратил слугите си да спасяват Маркиза. А докато те го измъквали от водата, Котаракът в чизми разказал на всички как господарят му бил нападнат от свирепи бандити, които задигнали дрехите му. Кралят незабавно заповядал да донесат на благородника най-гиздавата премяна. Облекал е мелничерският син и сам се очудил колко е хубав. Принцесата също много го харесала и го поканила да се повози в кралската карета. Тогава котаракът в чизми хукнал напред да ги изпревари. По пътя видял едни селени да косят сено на ливадата. Добри хора! Извикал той. Ако не речете, че тая ливада е на маркиз Дюкарабас, лошо ви се пише. В този миг пристигнала каретата. Чия е тая е ливада? Поинтересувал се кралят. На маркиз Дюкарабас. Отговорили селените. Кралят много се възхитил, че маркизът има такава точна ливада. Ако таракът тичал ли, тичал. Малко понататък видял едни жътвари да над жито в нивята. Добри хора! Извикал той: Ако не речете, че тия нивия са на Маркиз Дюкарабас, лошо ви се пише. Пристигнала каретата и кралят поискал да узнае чии са нивията. На Маркиз Дюкарабас. Отговори ли жътварите? Кралят много се възхитил, че Маркизът има такива обширни нивя. Ако теракът пак се завтекал напред и видял едни дървари да се съчки в гората. Добри хора! Извикал той. Ако не речете, че тая гора е на Маркис Дюкарабас, лошо ви се пише. Настигнала го каретата и кралят попитал, чия е гората. На Маркис Дюкарабас. Отговорили селените. Негови са оказали и полета, и градините, и всички имоти в околността. Кралят не можел да се начуди, в цялата му държава нямало по-имотен човек. Ето че Котаракът стигнал до братите на един прекрасен замък в който живеял зълчародей. Посрещнал го чародеят и го попитал защо е дошъл. Ваше благородие, исках лично да се уверя колко сте страшен, отвърнал котаракът. Хората разправят такива небивалици за вас. Казват, че можете да се превръщате в разни животни. Например в лъв, мога. Изревал чародеят и се превърнал в лъв. Котаракът подскочил от страх и се покатерил чак на корниза. Освен това казват, викнал той отгоре, че можете да се превръщате и в съвсем малки животинки, например в мишка. Ей, това вече не го вярвам. О, така ли? Обидил се, че родеят и то такси се превърнал в мишка. А котаракът в чизми това и чакал, нахвърлил се върху мишката и изял. После хукнал да отвори портите на замъка. Защото кралската карета так му минавала покрай тях. Добрето шли в замъка на маркиз Дюкарабас. Изрекал той тържествено пред смаяния поглед на своя стопанин. Кралят бил впечатлен от богатството на маркиза и с радост му дал дъщеря си за жена. Младоженците заживели честито в двореца на Чародея, а котеракът в чизми станал знатен вълможа. Шарл Перо, пепеляшка, един човечец си имал добра и работна жена. Тя му родила чудно хубава дъщеричка. За нещастие, след време жената умряла и човечецът се оженил повторно. Втората му жена била глупава и свъдлива. Тя довела в къщата му своите две дъщери и двете, глезени и противни. Майка им давала мило и драго за тях, а сиръчето не поглеждала. Минали години. Злата мъщеха много мразела за вареничето и нарочно го карала да върши най-тежката къшна работа. По цел ден горкото момичеше шетало, чистело и гладало тънките дантели на доведените си сестри, а вечер се свивало въгъла камината и сядало върху съндъка с пепел. За това го наричали пепеляшка. Веднъж принцът решил да покани на бал всички знатни девойки, за да си избере най-красивата от тях за съпруга. Мъщехата старателно спретнала нови премени на дъщерите си, а за Пепеляшка дори не помислила. Настъпил дългоочакваният ден и двете сестри, издокарани в гизда вирокли, потеглили с майка си към двореца. Пепеляшка ги изпратила до вратата и останала в къщи самичка. Седнала тя край камината и заронила горчиви сълзи. В този миг пред нея изникнала кръсницата и кратко, която била добра фея. «Защо плачеш, кръщелнице?» Попитала тя. Защото всички девойки отидоха на бала на красивия принц, промалвила клетата Пепеляшка, само аз си останах у дома. «Не тъгувай. Казала феята. «Искаш ли и ти да отидеш на бала?» А Пепеляшка отвърнала. Повече от всичко на света. Тогава кръсницата е помолила да й кратко донесе една хубава зряла тиква. Пепеляшка изтичала в градината и избрала най-голямата тиква, а феята я докоснала с вълшебната си прачица и я превърнала в разкошна златна карета. «Бързо иди да видиш какво има в капана за мишки», казала красницата. Пепеляшка изпълнила за ръката и кратко и донесла шест малки мишлета и един охранен плах, феята ги докоснала с вълшебната си прачица и превърнала мишлетата в прекрасни жребци. А му стъкът плъх, в дебел чиеш. А сега слез физбата и хвани две гощерчета, рекла тя. Послушала е пепеляшка и гощерчетата се превърнали в снажни лаки и с зелени ливреи. Ето, усмихнала се феята, вече можеш да отидеш на бала. Но как ще се явя пред принца с тази стара закърпена рокля? Завайкала се пепеляшка. Феята се усмихнала, докоснала роклята и кратко с вълшебната си прачица и я превърнала в великолепна премяна, до като на принцеса. Накрая и кратко подарила чифт кристални пантовки и казала, но не забравяй, че в полунощ вълшебството ще се развали. Преди камбаните да ударят 12 пъти, трябва да си се върнала от дома. Пепеляшка и кратко благодарила от все сърце и потеглила с каретата към двореца. Штом влязла в балната зала, всички притихнали от възторг. Принцът не знаел коя е тази чудна девойка, но веднага се влюбил в нея. Зазвучала музика и той поканил пепеляшка на танц, а тя се движела толкова кръшно и леко, че хората не можели да откъснат очи от нея. Гостите били очаровани от красотата и кратко, а гостенките с кришом и кратко завиждали. Цяла вечер принцът не погледнал друга девойка, освен пепеляшка и тя била много щастлива. Времето отлетяло наусетно, но изведнъж се разнесел камбанен звън. Девойката си спомнила думите на добрата фея и хукнала към своята вълшебна карета. «Почекай!» Извикал принцът. «Кажи ми коя си и как се казваш, а тя тичала толкова бързо». Че едната и кратко кристална пантовка се изхлузила от кръчето и кратко и се търкулнала на стълбището пред двореца. Ударил 12-тият час и вълшебството се развалило. Роплята и кратко отново станала стара и дрипава, свитата и кратко от малки гадинки се разпиляла в полето. Каретата се превърнала в тиква и се търкулнала в градината. Принцът се опитал да догони тайнствената си гостенка. Ала, намерил само кристалната и кратко пантовка. Не видяхте ли тук да минава една прекрасна принцеса? Питал отчаяно той. Но всички му отговаряли, че са видели само една дрипава селянка с закърпена рокля. Стигнала пепеляшка до дома си и седнала на своето място върху съндъчето с пепел. В този миг мъщехата и кратко се завърнала от двореца заедно с натрофените си дъщери. И трите започнали да разправят как на бала една незнайна принцеса очаровала принца и избягала, а по пътя си изтървала пантовката. Пепеляшка си замълчала и нищо не казала. Изминали няколко месеца. Принцът бил толкова влюбен в девойката, с която танцувал на бала, че още не можел да я забрави. Дни наред министрите му е търсили и разпитвали за нея, но никой не знаел коя и откъде е. Накрая пратили глашата и да разнесат радостната новина, ако се намери девойка с толкова фино краче, че дълго да е пантовката, принцът щял да се ожени за нея. Всички принцеси от съседните църства се изредили да премерят пантовката. За съжаление, тя им била малка. Дошъл ред на придворните дами. Но и те нямали късмет. Накрая министрите тръгнали от къща на къща. Маштехата с радост ги посрещнала у дома си, избутала завареничето въгъла и им представила двете си глезени дъщери. Ах, как се мъчили те да напъхат краката си в хубавата пантовка! Но напразно не могли да я нахлузят дори на пълците си. И в това време министрите забелязали дрипавата девойка и я повикали. Кристалната пантовка веднага прилепнала на кръчето и кратко. Тогава пепеляшка извадила от престилката си втората обувчица и признала цялата истина пред смейните си сестри. Като разбрали каква е работата, министрите я завели в двореца. Още същия ден, принцът се оженил за нея и двамата живели дълго и щастливо. Шарл Перо, красавицата и звяра, някога, ала много отдавна, на света живял един морски търговец. Той си имал три дъщери. Голямата била алчна, средната, завистлива, а малката имала много добро сърце. Един ден баща им се разорил, продал всичките си имоти и разпуснал слугите си. От тогава непрестанно пътувал до близки и далечни земи, за да изкарва пари за прехраната на дъщерите си. Всеки път, когато тръгвал на път, той ги питал какъв подарък да им донесе. Двете по-големи сестри винаги искали рокли и скъпоценности. А най-малката нищо не искала. Така станало и този път. Само, че баща и кратко толкова настоявал да и кратко донесе подарък, че накрая девойката рекла: Е, добре. Не искам нищо друго, само една цъфнала роза. Но къде се и е чуло и видяло рози да цъфтят през зимата? Приключил бащата с търговските си дела и поел към дома. За двете си по-големи дъщери бил накупил подаръци. Но какво да донесе на най-малката? Замислил се той и не усетил кога се е мръкнало. Конят му се отклонил от пътя и скоро търговецът разбрал, че се е загубил. Добре, че в далечината проблясвал един замък, пътникът го забелязал и решил да помоли Стопанина му за подслон. Още преди да почука на огромните порти, те сами се отворили, но никой не излязал да го посрещне. Всички зали били осветени, но пусти. В една от тях имало запалена камина, а пред нея била наредена богата трапеза. В друга била стъкмена пухкава топла постеля. Гостът се нахранил до насита и легнал да спи. На сутринта се събудил и надзърнал през прозореца. А там, що да види, прекрасна градина, пълна с цъфнали рози. Зарадвал се той, излязал и откъснал най-красивия цвят. В този миг над главата му се разнесъл хищен рев. Търговецът се обърнал и не можал да повярва на очите си, пред него стоял чудовищен звяр. Какво направи, неблагодарнико? Израмжал той. Поканихте в дома си, нагостихте, подслонихте, а ти откъсна най-хубавото ми цвете. Заслужаваш да те убия, прости ми. Примолил се търговецът. Не исках да те обидя. Откъснах розата за подарък на любимата си дъщеря. Ще те пусна само ако вземяна ми изпратиш дъщеря си, отвърнало чудовището и му дало един вълшебен пръстен. Кажи и кратко да го сложи на ръката си, така ще се озове право при мен. Ако ли не, след една седмица ще умреш. Натъжил се търговецът, върнал се в къщи и разказал всичко на трите сестри. Не плачи, татко, казала най-малката. Ще отида при звяра И си сложила пръстена. Още в същия миг се озовала в замъка. Всичко било точно така, както го описал баща и кратко, залите били осветени и пусти. В една от тях е очаквала пишна трапеза, а в друга – пухкава топла постеля. Девойката се разхождала на воля в градината и правила каквото си иска, само дето се чувствала много самотна. Накрая не издържала и извикала. «Къде си, господарю? Защо се криеш от мен? Домакинът не искал да се покаже, за да не я оплаши. Но тя успяла да го придума и като свикнала с грозната му външност, дори се привързала към него. Оказало се, че звярат е великодушно и добро същество. Той започнал да прекарва все повече време със своята гостенка и се старал да я забавлява, за да не и кратко е скучно. Минало много време. Дъщерята на търговеца си живеела безгрижно. Но един ден и кратко домачняло за родния дом. Тогава звярат и кратко подарил вълшебно огледало, в него се виждало всичко, което се случвало с нейните близки. Скоро обаче забелязал сълзи в очите и кратко и я попитал защо е тъжна. Баща ми е болен, отвърнала девойката. Така ми се иска да се прибера, за да се грижа за него. Не те пускам. Развикал се звярат. Ако си отидеш, повече няма да се върнеш при мен. Напрасно го молила девойката, напрасно му обещавала, че ще се върне. Чудовището не и кратко повярвало, ала тя тъгувала толкова силно, че на краято се смилило и рекло. добре, ще те пусна. Но знай, че ако на седмия ден не се върнеш в замъка преди полунощ, аз ще умра от мъка, дало и кратко вълшебния пръстен и отпратило у дома. Ах, колко щастлива била девойката да се озове при своето семейство! Цяла седмица прекарала в къщи и сестрите и кратко много се радвали, че отново са заедно. Баща и кратко оздравял и скоро всичко си било както преди. Само че на нея и кратко домачняло за звяра. Дошъл седмият ден и тя се приготвила да се завърне при него. Не си отивай! Молял е клетият и кратко баща. Но девойката била непреклонна. Тогава двете и кратко сестри се наговорили да върнат стрелките на часовника назад. Нека да умре това чудовище. Рекли те. Така сестра ни ще си остане при нас. Цяла вечер и кратко бърборели и я забавлявали, но изведнъж девойката се разтревожила и решила веднага да тръгне. Сестрите убеждавали да изчака до 12-тия час, но тя не се съгласила. Сбогувала се набързо и сложила пръстена. Като се озовала в замъка, никой не излязал да я посрещне. Залите били мрачни и пусти, градината градинатата бурени, а от домакина нямало и следа. «Къде си, чудовище?» викала отчаяно девойката. Ето, върнах се. Излез да ме видиш, а през това време грозното тяло на звяра лежало бездиханно точно там, където била откъсната розата. Като го видяла, девойката коленичила над него и заплакала. Моля те, не умирай! Как ще живея без теб? Навела се да го целуне и в този миг звярът се превърнал в прекрасен мумък. Той отворил очи и кратко казал: Благодаря ти, любима! Твоята чиста обич развали магията на злата вещица и сега съм отново човек. Девойката се зарадвала и му дала дума повече никога да не се разделят. Скоро двамата се оженили и заживели щастливо. Шарл Перо, синята брада. Имало едно време един богаташ, който не бил нито стар, нито грозен, само дето имал дълга синя брада. Тя му придавала толкова зловещ вид, че всички девойки се разбягвали, като го видят. А богаташът много искал да се ожени. Съседката му, също знатна жена, Имала двама сина и две дъщери. Синовете и кратко били ионачни и силни, а дъщерите и кратко, чудно красиви. И ето, че един ден този човек, когато така и наричали синята брада, е помолил да му даде една от дъщерите си за жена. Тъй като и двете девойки му харесвали, той им предложил сами да решат коя ще го вземе. Работата е там, че нито една от сестрите не искала да се омъжи за човека с ужасната синя брада. Външността му ги плашала, а освен това в града се говорило, че е бил женен няколко пъти, и никой не знаел какво се е случило с предишните му жени. Замислил се богаташът как да спечели сърцата на двете сестри и си наумил да ги покани на гости заедно с майка им. Речено, сторено. Цяла седмица съседките се забавлявали в неговото имение, яли, пили и се веселили. Синята брада се оказал много любезен домакин и накрая по-малката сестра рекла Е, какво пък, не е чак толкова страшен!» Даже е много мил, изклонила да се омъжи за него. Вдигнали сватба за чудо и приказ, толкова богата и пищна, че хората дълго време не спирали да приказват за нея. После младоженците заживели безгрижно в разкошния замък на богаташа. Дните си минавали и по-малката сестра не можела да се нарадва на късмета си. Но веднъж синята брада решил да заминае в един далечен град по важни търговски дела. Не тъгувай, скоро ще се върна. Казал той на красивата си невеста. За да не ти е скучно без мен, повикай сестра си и се позабавлявайте, докато ме няма. Ето ти ключовете от килера, от сандъците с дрехи и от всички врати у дома. А това ключе е от най-малката стая, в края на коридора. Можеш да ходиш навсякъде, където поискаш, само в малката стая не влизай. Защото стъпиш ли там, никога няма да ти простя. Невестата обещала да го послуша. Тогава синята брада е прегърнал и тръгнал на път, за да не стои самичка в огромния замък, тя повикала по-голямата си сестра. Стом пристигнала, девойката веднага хукнала по просторните коридори, разглеждала стаите, отваряла сандъците. А докато гостенката се забавлявала, стопанката се чудела, какво ли крие мъжът и кратко в забранената стая. Ох, умирала си от любопитство, толкова и се искало да надникне, че накрая не издържала, отключила вратата и влязла. Но какъв ужас! Там лежали мъртви предишните жени на синята брада. Примряла от страх, невестата изкочила от стаята и заключила вратата. А като дошла на себе си, забелязала, че на ключето се е появило малко издайническо петънце, което по никакъв начин не можело да се изтрие. Още същата вечер синята брада се завърнал и поискал да види връзката с ключовете. Нямало що да стори невестата, дала му я. Тогава той забелязал петънцето и се досетил за всичко. Ах, ти, проклетнице! Вбесил се богаташът. Защо не ме послуша? Сега ще те убия и ще заемеш своето място в стаичката на любопитните жени. Напразно плакала горката невеста, напразно молила за пощада. Злодеят бил непреклонен. Ей, добре, въздъхнала тя. Щом си решил да ме убиеш, така да бъде. Позволи ми само да се простя с сестра си. Мъжът ти кратко помислил малко и се съгласил. Давам ти седем минути, рекал той, и нито минутка повече. Невестата отишла в забранената стая и повикала по-голямата си сестра. Сестрица моя, прошушнала тя, качи се в най-високата кула на замъка и виждали не идват двамата ни братя. Поканила съм ги на гости и всеки момент ще пристигнат. Ако ги зърнеш... Дай им знак да побързат. Сестрата се качила в кулата, а горката невеста се скрила и от време на време подвиквала. Гледаш ли, сестрице, гледаш ли? Не идват ли гости? А сестра и кратко отвръщала. Гледам, гледам и нищо не виждам. Само слънцето грее и тревата блести. През това време синята брада вече обикалял из замъка с един голям нож. Къде си, невесто? Викал той. Ела веднага или аз ще дойда при тебе, почакай още маничко. Обадила се тя и отново подвикнала на сестра си, гледаш ли, сестрице, гледаш ли? Не идват ли гости? Гледам, гледам и нищо не виждам, отговорила сестра и кратко, само слънцето грее тревата блести. Къде си, невесто? Извикал отново злодеят, още маничко. Отвърнала жена му с треперещ глас и попитала за последен път, гледаш ли, сестрице, гледаш ли? Не идват ли гости? Гледам, гледам и нищо не виждам, отговорила по-голямата и кратко сестра. Само един облак прах се задава по пътя. Та това са нашите братя. Зарадвала се невестата. Не, това е стадо овце. Рекла сестра и кратко. Синята брада вече бил страшно ядосан, обикалял из замъка и отварял всички врати поред. То се видяло, че ще се мре, промалвила невестата и заплакала. Но изведнъж сестра и кратко се провикнала от кулата. Гледам, сестрице, гледам, и виждам два маконници, които препускат насам. Още се много далече, но им дадох знак да побързат. Зарадвала се невестата и излязла от своето скривалище. Тогава синята брада я е видял и се втурнал към нея. Пощади ме! Примолила се тя. Прости ми, че не те послушах. Не биваше да влизам в онази стая. Не ме погубвай, толкова млада. Погубите твоето любопитство, отвърнал мъжът и кратко и се нахвърлил да я убие. В този миг портата се отворила с трясък и влезли двамата братя. Като видели зетия си с нож в ръка, те извадили мечовете си и го са секли. Оказало се, че синята брада няма наследници. Така цялото му имение останало за последната му невеста. Тя поделила богатството си със своето семейство и всички живели дълго и щастливо. Приказки от изтока Приказките от сборника «Хиляда и една нощ» са обединени от другателната история на красавицата Шехерезада, Съпруга на жестокия владетел Шахриер и дъщеря на неговия везир. Шахриер имал обичая всяка вечер да си взима нова жена за съпруга и всяка сутрин да я екзекутира. Но умната Шехерезада успяла да го надхитри, като хиляда и една нощи поред му разказвала приказки, които прекъсвала на най-интересното място. Владетелят толкова се увличал, че нямал търпение да чуе края на приказката и все отлагал екзекуцията на Шехерезада. Днес приказките от 1001 една нощ» са преведени на почти всички национални езици. Като препрочитат тези удивителни истории, милиони деца по света се запознават с културата на изтока. Многолюдна улица в Азиатски град, камилари тръгват на път, търговец продава прясна вода, музикант свири на тамбура. Писателят Вилхелм Хауф е роден през 1802 година в германския град Штутгард. Но от малък се интересува от древноисточни предания. Някои от приказките му толкова много приличат на тях, че хората и до днес ги смятат за сюжети от сборника «Хиляда и една нощ. Вихълм прекарва на този свят само 25 години, но успява да напише цели 36 тума. Аладин и Вълшебната лампа. Живял някога в древния град, Аграба един беден шивач със своята скромна жена. Те си имали син, когато наричали Аладин. За жалост, той бил голям безделник. По цел ден тичал с момчетата, стрелял по бръбците и се подигравал на просеците. Шивачът толкова страдал от огорченията, които му причинявал Аладин, че един ден се разболял и умял. Тогава жена му започнала да преде памук, за да печели пари и да изхранва сина си. А той продължавал да мързалува. Веднъж на улицата го спрял един чужденец. Ти ли си Аладин? Попитал той. Какъв късмет? Най-после открих сина на брат си. Ти си моят единствен наследник. Ако ме послушаш, ще ти кажа как можеш да забогатееш. Аладин много се изненадал, защото не знаел, че баща му е имал брат. Но като станал от дома за пари, веднага тръгнал след своя новчичо. Скоро се стъмнило и двамата стигнали до една пещера. Чичето я посочил и казал, тук се крият несметни богатства, но вътре не може да влезе никой друг, освен тебе. Слез пещерата, синко, и вземи всички скъпоценности, които намериш там, а аз искам само една стара лампа. След това свалил пръстена от ръката си и добавил, вземи този пръстен. Ако изпаднеш в беда, само го завърти и ще се спасиш. Без да му мисли много, Аладин слязал в тъмната пещера. А там, що да види, планини от злато и скъпоценности. Намерил той старата лампа, събрал една шепа лъскави камъчета и тръгнал да се катери обратно. Синко, подай ми лампата, за да не ти тежи. Провикнал се Чичото. Не ми пречи лампата, Чичо, отвърнал Аладин. По-добре ми помогни да изляза, само че този човек не му бил никакъв чичо. Това бил един зълмагиосник, пристигнал от съседния град Емагриба. Прочел той в вълшебните книги, че съкровището, скрито в пещерата, ще бъде извадено от Шивашкия си на ладин, и си наумил да използва момчето, а сетне да го остави да умре под земята. До тук всичко вървяло добре. Но ето, че Аладин Опорито отказвал да му даде лампата. Магисникът толкова се ядосал, е че изрекал едно заклинание и пещерата се затворила. Оплашил се Аладин и започнал да вика за помощ. Викал, викал, но никой не се отзовал. Тогава разбрал на къде отиват нещата и заплакал от мъка, докато плачел, без да иска завъртял пръстена на ръката си. Изведнъж се разнесъл страшен грохот и се появил един дух. — Викаш ли ме, господарю? Попитал духът. — Кажи какво искаш и ще го изпълня. Помогни ми да се измъкна от тук. Отвърнал Аладин. Едва произнесъл тези думи, той се озовал под открито небе. Че като хукнал към къщи. Цял ден тичъл, без да се обръща назад. Щом видяла сина си... Вдовицата се зарадвала и го нахранила до насита. Сложила на трапезата всичко, което имала в къщата си, а докато се гощавал, той кратко разказал какво му се случило в пещерата. По едно време заплакал и започнал да проплина злия магиосник. Накрая се уморил и заспал. Събудил се чак на другия ден. Бил много гладен и помолил майка си да му даде нещо за ядене, но се оказало, че вече нищо си нямат. Като оснал това, Аладин се сетил за лампата и решил да я занесе на пазара. Но понеже била много мръсна, заръчал на майка си да я почисти. Взела вдовицата една шепа пясък започнала да стърже съждите с него. Алаштон потъркала лампата три пъти, от нея излязал един дух. «Викаш ли ме, господарке?» Попитал той. «Кажи какво искаш и ще го направя». Жената онемяла от страх. Аладин вече бил виждал дух в пещерата, така че изобщо не се оплашил. Донеси ми нещо за ядене, казал той и в ръцете на духа се появил сребарен поднос, отрупан с вкусни ястия. От тогава Аладин и майка му заживели в ухолство. Духът изпълнявал всичките желания и вече нищо не им липсвало. На един ден момъкът се разхождал в града и зърнал дъщерята на султана. Прекрасната принцеса Будур. От този ден не можел нито да яде, нито да спи, постоянно си мислял за принцесата. Като разбрал, че няма сили да я забрави, повикал майка си и кратко казал. Върви при султана и му кажи, че искам да се оженя за дъщеря му. Оплашила се майката и започнала да го разобеждава, но Аладин толкова жално я молил, че накрая се съгласила. Дал и кратко той скъпоценните камъни от пещерата и изпратил в двореца. Занеси тези дарове на бъдещата ми навеста, заръчал и кратко той. Майка му го послушала и отишла при султана. За какво си дошла? Попитал той. Господарю, синът Мяладин е влюбен в твоята дъщеря и иска да се ожени за нея. В отговор султанът се разсмял от сърце. Тогава жената отворила съндъчето с скъпоценностите и те грейнали като слънце. Привида им господарят се поколебал, взел в ръка един скъпоценен камък и го огледал. Такива великолепни съкровища нямало нито в неговата хазна, нито никъде другаде да по света. Кажи му да ми прати 40 златни подноса, пълни със скъпоценности, рекал той. Тогава може да го оженя за дъщеря си. Вдовицата се прибрала в къщи и предала на Аладин думите на султана. Без да губи време, момъкът грабнал лампата и я потъркал. Появил се духът и само след минутка в двореца влезли 40 млади рубини с златни подноси, пълни догоре с скъпоценни камъни. Султанът приел даровете и обявил, с радост ще омъжа дъщеря си за този Аладин. Кажете му час по-скоро да дойде в двореца. Ехнал прекрасен жребец, Аладин се явил пред господаря. Като го видяла, принцесата много го харесала. На другия ден вдигнали сватба. Духът построил пиштен дворец за Аладин и неговата красива невеста и двамата заживели щастливо. Но радостта им не продължила кой знае колко. Скоро магиосникът е магрибинец научил че Аладин е успял да излезе от пещерата и че благодарение на вълшебната лампа се е оженил за дъщерята на самия султан. Разгневил се злодеят и решил да си отмъсти. Преоблякал се като търговец, купил една дозина медни лампи и тръгнал по улиците на Аграба. «Заменям нови лампи за стари!» Викал той. Нови лампи за стари! Стигнал до двореца на Аладин. Като чула виковете на търговеца, Принцеса Будо решила да зарадва мъжа си, който в това време бил на лов. Изнесла тя от покоите му старата лампа и я дала на търговеца. Штом получил каквото искал, магиосникът напуснал града. През нощта се спрял в пустинята и потъркал вълшебната лампа. Духът веднага се появил. Викаш ли ме, господарю? Попитал той: Кажи, какво искаш и ще го направя. Отнеси двореца на Аладин в Емагриба заедно с всичко, което е в него. Рекал магиосникът. Духът изпълнил заповедта на новия си господар и когато Аладин се завърнал от лов, не намерил нито двореца, нито принцесата, нито лампата. Отчаян, той заплакал от мъка. Докато плачел, без да иска завъртял пръстена на ръката си и се появил духът от пещерата. На твоите услуги, господарио. Кажи какво искаш и ще го изпълня. Върни ми принцесата, лампата и двореца, заповядал му мъкат. А духът смирено отвърнал. Прости ми, господарю, но не мога да променя онова, което е сторил духът от лампата. Тогава ме пренеси в моя дворец. След миг зетят на султана се озовал дори дайщата си невеста. Тя му разказала за странния търговец който заменял нови лампи за стари и аладин веднага се досетил каква е работата. Успокоил принцесата и я посъветвал как да постъпи. Вечерта прекрасната Будур се съгласила да вечеря се магрибинеца. Седнала на трапезата и постоянно му наливала вино. Накрая той се напил, а тя му казала, че иска да опита отястието, което току-що се поднесли на баща и кратко за вечеря. Магиосникът извадил лампата от пазвата си и я потъркал. Духът тутък си се появил и сложил пред принцесата Чепка Грозде. А може ли и аз да му заповядам нещо? Попитала лукаво Будур. Пияният магиосник бил готов да изпълни всяка нейна прищевка, така че се съгласил. Тогава принцесата наредила на духа да го приспи. Щом изрекла това, е се свлякал на земята и потънал в мъртвешки сън. Аладин се показал иззад завесата, където се криел през цялото време, и двамата с принцесата радостно се прегърнали. После потъркали лампата и заповядали, отнеси ни обратно в нашия град и постави двореца на предишното му място. Дворецът незабавно се издигнал във въздуха и полетял над минаретата на емагриба. Междувременно султанът се топял от мъка по своята дъщеря. Всяка сутрин той поглеждал към небесата и се молял да я види отново. Тази сутрин също погледнал натам и много се изненадал, като видял как дворецът на зетя му каца на предишното си място, а от прозореца му се усмихва принцеса Будур. Зарадвал се султанът и изтичал да я посрещне. После всички се събрали на трапезата и Аладин им разказал как е срещнал магиосника, който му дал вълшебния пръстен, и как е изнесал лампата от пещерата. Будур разказала как е магрибинецът я е отвлякал и как Аладин я е спасил. Накрая решила да хвърли и пръстена, и лампата в най-дълбокия кладенец, за да не причиняват повече беди на хората. След време Аладин станал султан и управлявал мъдро и справедливо. Двамата с принцесата живели дълги години в любов и съгласие, Али Баба и четирисете разбойници. Преди много, много години в един далечен персийски град живели двама братя, Касим и Али Баба. Първият бил много богат и имал огромна къща с прислуга, а вторият едва успявал да изхранва семейството си. Сутрин той отивал в гората с три коци магарета да сече дърва. А вечер върал добичетата с цепеници за огрев и тръгвал да ги продава. Веднъж спрял да си почине край пътя, но тък му седнал и чул конски трупот. Озърнал се и съгледал в далечината гъст облак прах. Клетият Али баба толкова се оплашил, че се покатерил на най-високото дърво. Едва успял да се скрие и пристигнали 40 конници. Всички били въоръжени до зъби, а главатарят им бил еднок. Те, че връсто скочили от конете, свалили дисъгите си и ги помъкнали към една скала, обрасла в храсталаци. Едноокият разтворил храсталаците и Али Баба видял дебела желязна врата. Сезъм отвори се! Извикал главатарят. Вратата се отместила и конниците един по един се вмъкнали в пещерата, която се разкрила зад нея. След малко всички излезли с празни дисъги. Сезъм затвори се! Извикал главатарят и вратата се затръшнала, а 40-те юнака се качили на конете си и препуснали натам, откъдето били дошли. Али баба се разтреперил от страх, но понеже много искал да разбере как става тази работа с вълшебните домички, слязал от дървото, разтворил храстите и прошушнал. Сезъм отвори се. Вратата се отворила с трясък, а зад нея блеснали копчини от несметни богатства. Навсякъде били наредени сандаци със златни монети и скъпоценни камъни, в ръклите била надиплена тънка куприна, а на тавана били окачени кристални лампи. Досетил се дърварят, че това са крадени съкровища, и решил, че разбойниците няма да обеднеят много, ако вземе нещичко и за себе си. Речено, сторено. Навъл се Алибаба, напълнил три си с жълтици и тръгнал с куците си магарата към дома. А жена му толкова се зарадвала на парите, че веднага започнала да ги брои. Броила, броила. По едно време се уморила и изтичала до къщата на Касим да го помоли за крината, с която мерели житото. За какво им е крина на тия бедняци? Очудила се жената на Касим. Тата нямат никакво жито и понеже много искала да узнае какво става, намазала дъното на крината със смула. След един час съседите върнали крината, а на дъното и кратко била залепнала златна паричка. Така значи. Я досъла се жената и се нанахвърлила върху мъжа си, виж какво мерят нашите роднини в место жито. Касим веднага нахълтал при брат си, а той му разказал всичко от игла до конец и му предложил да си поделят парите. Само че на Касим това богатство му се видяло малко. Той настоял да отида сам в пещерата и да си вземе толкова, колкото може да отнесе. Нямало що да стори Али баба, завел го в гората, посочил му пещерата, казал му вълшебните домички и си тръгнал. Като се мръкнало, Касим докарал десет мулета, натоварени с огромни кошове. Оставил ги да нощуват край пътя и викнал, Сезъм, отвори се! Вратата се отворила с трясък. Касим се втурнал в пещерата и започнал да тича безумно насам натам, да загребва злато и скъпоценности и да ги трупа пред изхода, та после да ги изнесе. Искало му се да си вземе от всичко. По едно време се съмнало и той решил да побърза, за да не го заварят разбойниците. Не щеш ли в този миг вратата се затворила. Касим понечил да каже вълшебните домички, но колкото и да се напрягал, все не можел да си ги спомни. Тогава седнал в тъмното и заплакал. Изведнъж се чул конски трупот. Това били разбойниците, които се връщали с още съкровища. Един от тях извикал. Сезъм, отвори се! Вратата се отворила и като видели наканения гост, злодеите се нахвърлили върху него. Обили го и оставили тялото му в пещерата, та всеки да знае какво го чака, ако си паха нос там, където не трябва. След това се качили на конете си и отпрашили кой знае на къде. А жената на Касим чекала ли, чекала. Мъжът и кратко не се прибрал и тя изтичала прияли баба да го моли за помощ. Досетил се той какво е станало и отишъл в гората. Влязъл в пещерата, видял мъртвото тяло на брат си и го откарал у дома, за да го погребе. После заживел заедно с семейството си в къщата на Касим. Защото наследил всичкото му богатство. Така се здобил с рубинята Органа, красива и умна девойка, която слугувала в кухнята. Междувременно разбойниците се върнали в пещерата и като не намерили тялото на Касим, веднага разбрали, че още някой знае вълшебните домички. Замислили се какво да правят и решили да изпратят един от своите в града, за да поразпита кого са погребали наскоро. Предрешен като обощър, шпионинът поседял на пазара, поговорил с хората и те го опътили към къщата на Касим. Обощърът с Кришом нарисувал на портата и кратко един червен кръст, а после хукнал да разкаже всичко на главата си. За щастие, умната Моргана видяла кръста и белязала по същия начин всички останали къщи. Така разбойниците не могли намерят дума на Алибаба и наказали пратеника със смърт. Наложило се да изпратят втори шпионин. И той поговорил с хората на пазара, а после белязал дома на Али Баба с бял кръст, но Мургана го видяла и нарисувала същите кръстове по всички останали къщи. Вечерта и вторият пратеник бил наказан със смърт, накрая главатарят решил сам да отиде в града. Като разбрал къде живее Али Баба, той купил 20 мулета и 40 огромни дълви. Върнал се в пещерата и заповядал на своите юнаци да се скрият в дълвите. Понеже разбойниците вече били с двама по-малко, два от дълвите останали празни. Тях главатарят напълнил с дървесно масло. Вечерта натоварил всичко на молетата, предрешил се като търговец и отишъл в града. Почукал на портата на Али баба и рекал, Стопанино, ще ме посъветваш ли как да постъпя? Дойдох да продавам дървесно масло, а пазарът е вече затворен. Къде да пренощувам сега с всичката стока? Без да му мисли, Али баба го поканил в дома си. А едно окият това и чакал, вкарал мулетата в двора, разтоварил дълвите, наредил ги до стената и почушнал на своите юнаци. Чуете ли ме да хвърлям камъчета от прозореца, излизайте до един. му органа да готви супа, за да нахрани госта. Но изведнъж фитилът на лампата и кратко огаснал, маслото му се било свършило. Девойката видяла, че на двора има 40 дълви, пълни с дървесно масло, и решила да си отсипе малко. Надвесила се над първата дълва, а отвътре някой прошепнал. Главата Рю, време ли е да нападаме? Досетила се моргана на каква е работата и отвърнала с подправен глас. Още е рано. После обиколила всички дълви, за да провери къде има разбойници, и на всички казала, че е рано. Накрая отляла дървесно масло в едно медно котле, вторнала се в кухнята и го подгряла на огъня. Когато маслото кипнало, Моргана излязла на двора и заляла един по един всичките 38 разбойници. В полунощ едноокият започнал да хвърля камъчета от прозореца. Тук камъче, там камъче, разбойниците не помръдват. Ядосал се главатарят и отишъл да ги събуди. Но каква била изненадата му, когато видял, че те са попарени с врело масло? Оплашил се злодеят и разбрал, че е останал съвсем сам на света. Още преди да се съмне, той избягал от къщата на Али баба и се скрил в пещерата. На сутринта Мургана изтичала при господаря си и му разказала всичко. Като разбрал, че за трети пъти кратко дължи живота си, той е прегърнал и рекал. От днес вече не си ми Рубиня. Можеш да отидеш, където поискаш, но моят дом винаги ще е и твой. А Моргана решила да остане в къщата на Али Баба, защото била тайно влюбена в най-големия му син. И всичко щело да приключи добре, ако не бил еднокият главатар, който искал да се отмъсти. Един ден той се предрешил като чужденец и се заселил в града. Купил си магазин и се сближил с най-видните богаташи. Сред тях бил и синът на Алибаба, който, без да му и мисли, го поканил в дома си. Още щом видяла чужденеца, умната Моргана веднага разпознала главатаря на разбойниците и изтичала да каже на Алибаба. Тогава той пратил жена си да повика стражите, а сам отишъл да забавлява злодея, за да му отвлече вниманието. Дори накарал Моргана да му потанцува. Красавицата заизвивала снегата си толкова кръшно. Чедноукият забравил всичко друго на света. Като дошли стражите, той не успял дори да помръдне от мястото си. Така и последният разбойник си получил заслуженото, а Алибаба отново благодарил на Мургана. Скоро тя се омъжила за сина му и всички заживели щастливо. Понеже нищо не им липсвало, те забравили за вълшебната пещера и повече на никого не казали за нея. Затова и до ден днешен никой не знае къде е. Рубинейния принц, това се случило много, много отдавна. В далечна Персия течала една бърза река. През пролета тя прииждала и заливала равнината, а през лятото пресъхвала и се превръщала в тиня. Точно в тази тиня един бедняк намерил лъскаво камъче. Вдигнал го той, обледал го и се зачудил какво да го прави. Понеже бил гладен, отишъл при гостилничаря. Стопанино, ще ме нахраниш ли, ако ти дам това лъскаво камъче? Попитал беднякът. Гостилничерят бил честен човек и му рекал, този камък е скъпоценен. Занеси го на послушал го беднякът, отишъл в двореца на падишаха и попитал, господарю, ще ме нахраниш ли, ако ти дам това лъскаво камъче? Това е рубин. Възхвитнал владетелят, а после строго попитал, да не си го откраднал. Не съм. Отвърнал беднякът. Намерих го в тинята, брей, че късмет. Зачудил се пъди шехът. Защо реката е подарила такава скъпоценност точно на теб? Чуй ме, човече, ако ми дадеш камъка, ще ти се отплатя с цяла турба злато. Зарадвал се беднякът, дал му камъка. Нарамил турбата със злато и си отишъл, преди да прибере скъпоценния камък в своята съкровишница, падишахът шахът повикал прекрасната си дъщеря Фатима и и кратко казал, Дъще ти си най-ценното, което имам на този свят, затова искам да ти подаря най-големия рубин, който съм виждал през целия си живот. Сега си още малка, но като навършиш пълнолетие, рубинът ще стане завинаги твой». А Фатима не можела да откъсне очи от прекрасния камък. Благодаря ти, татко, рекла тя. Минало време, Фатима навършила пълнолетие и падишаха трябвало да спази даденото обещание. Слязал той в съкровищницата и толкова се оплашил, че загубил ума и дума, от Рубина нямало и следа. На негово място в ковчежето седял един красив момък. Кой си ти? Развикал се господарят. Какво си направил с моя Рубин? Наричат ме Рубинения принц, рекал му мъкът. Само, моля те, не ме разпитвай откъде съм се появил. Това е тайна, която не бива да разкривам на никого. А Падишахът много се разгневил. Що ме така, ще бъдеш мой слуга и ще се подчиняваш на волята ми. Рекал той. Принцът нямало що да стори, склонил. Вземи той е златен меч, заповядал му Падишахът. И върви да убиеш змея, който напада керваните в долината. Мнози на юнаци загинаха в схватка с задника. Ако се завърнеш жив, ще ти дам ръката на дъщеря си. Послушал го принцът, грабнал меча и тръгнал към долината. Като пристигнал, повикал змея, но никой не му отговорил. Тогава мумъкът седнал под най-сънчестото дърво и зачакал. По едно време се чул страшен грохот, змеят идвал да го погуби. Без да се страхува, принцът скочил на крака, размахал меча, пристъпил напред и пронизал звяра право в сърцето. После победоносно се върнал в двореца. Пъдишахът държал на думата си и макар да не знаел нищо за този храбър момък, още на другия ден го оженил за прекрасната Фатима. А тя купнела да научи какво крие мъжът и кратко и непрестанно го молела да и кратко каже. Искай всичко друго на света и ще го имаш, отвръщал и кратко принцът. Но не ме питай откъде съм се появил, защото това е тайна, която не бива да разкривам на никого. Една пролет двамата седнали на брега на реката и невестата отново започнала да го разпитва. Кажи ми! Моля те, кажи ми! Повтаряла тя. Напразно я увещавал принцът, Фатима настоявала, плачела се сърдела. Накрая той рекал, — Е, добре. Ще ти кажа. Преди много години, в този миг се вдигнала една огромна вълна. Тя съборила принца в реката и го завлякла към дъното. Фатима чекала, чекала, но от него нямало и следа. Тогава тя се прибрала съм самичка в двореца и се поболяла от мъка. Един ден прислужницата й кратко рекла. Господарке, да знаеш какво видях тази нощ на реката. Седях си аз на брега и изведнъж над вълните заблестяха пъстроцветни огньове. След това изплува един прекрасен момък с огромен рубин на челото и затанцува предводния дух. Фатима пожелала да види това чудо с очите си. Тогава прислужницата изчакала да се стъмни и завела господарката си на брега. Двете се промъкнали зад едно дърво и се скрили. Точно в полунощ над вълните заблестели паструцветни огньове и се появил един величествен старец с бяла брада. Миг по-късно от водата изплувал прекрасен мумък с рубин на челото. Зарадвала се Фатима, та това бил самият принц. Като го видяла, тя заболила лицето си, излязла от своето скривалище и затанцувала пред очите на стареца. А той толкова се възхитил на кръшните и кратко движения, че и кратко казал. Дъще, това е най-хубавият танц, който съм виждал през целия си живот. Как да ти се отблагодаря? Искай всичко и ще го имаш. Фатима свалила булото от лицето си и извикала: Искам мъжа си обратно. Е, добре. Властелинът на персийските води ти даде дума. Отвърнал старецът: Отведи мъжа си от дома, но никога не забравяй как го загуби. И нека това да ти послужи за урок. После реката се разделила на две, погълнала стареца и се събрала, сякаш нищо не е било. Красивият принц се завърнал в двореца заедно със своята любопитна невеста. Двамата живели дълго и щастливо и повече никога не отворили дума за тази чудна история. Плачещата принцеса Имало едно време един алчен и зълпадишах. Който карал поданиците си да му плащат много високи данъци. Мнозина се разорили, загубили къщите си, разпиляли имотите си. Останалите не издържали и се събрали да решат какво ще правят. Като научил за това, падишахът много се оплашил, ами ако се разбунтуват и му отнемат короната. Замислил се той как да умилостиви народа си и пратил глъшата и да известят, че голямата му дъщеря е много тъжна и не спира да плаче. Господарят обещава да опрости данъците на Оня, който успее да я развесели. Обявили тържествено глашатайте. Ден покъсно поданиците забравили за бунта и всички говорили за принцесата. Млади и стари седнали да мислят как да я развеселят, за да си запазят имота. Минало време. Падишахът на не опростил данъците на никого, но хората помнели обещанието му и продължавали да си пробват късмета. Принцесата рунала сълзи, едри като пендари, а баща й кратко бил много доволен и от ден на ден ставал все по-богат. Скоро тази тъжна история се разчула през планини и гори. Заприиждали владетели на далечни земи и всички вярвали, че ще излекуват принцесата. Дошъл и монголският хан. Той не казал нито дума, а се поклонил на падишаха и засвирил вълшебна мелодия. Принцесата е и слушала и за пръв път спряла да плаче. Но точно когато всички очаквали най-после да се усмихне, тя отново се разридала. Тогава се появил вождат на кюрдите. Седнал той до принцесата и започнал да и кратко разказва весели случки. Докато ги слушал, пъди си умирал от смях, а тъмните очи на дъщеря му пролели няколко горещи сълзи. Накрая пристигнал умар. Било късна нощ и се наложило гостът да пренощува в двореца. Когато всички заспали, дъщерите на падишаха се промъкнали в спалнята на младия чужденец, за да се полюбуват на чудната му красота. Сред тях била и най-малката, Марика. Съмнало се и стражите отвели умар Омар при плачещата принцеса. Той е погледнал, отишъл в покоите на падишаха и рекал. Господарю, дай ми златния си Скиптър и принцесата никога повече няма да плаче. Пъдишахът се подчинил на тази странна молба, а после тръгнал след госта, за да види какво ще направи. Тогава Омар се поклонил на принцесата, вдигнал Скиптъра и я е ударил с все сила по главата. Всички оплашено се разбягали, само Омар и пъдишахът не помръднали от мястото си. И двамата изобщо не се очудили. Когато от главата на принцесата се посипали, какво мислите? Малки железни пружинки. Защото това не била никаква принцеса, а студена, безчувствена кукла. Марика не издържала и избухнала в смях, а падишахът много се разгневил. Какво ще правя сега? Завайкал се той. Ами ако ума разкаже на хората за тази измама, накрая решил, ще го оженя за веселата Марика. Що му спя да надхитри мен, значи е много умен. По-добре е да ми бъде съюзник, отколкото враг. Заслужаваш да те накажа сурово за дързостта ти, рекал той на мумъка, но аз съм великодушен. Ще ти подаря живота, ако се жениш за най-малката ми дъщеря. Омар приел и си казал, един ден ще седна на трона ти и тогава тук ще се слуша моята воля. Така и станало. Приключенията на Саид Някога, ала много отдавна, в една чудно красива страна живял Бенезър със своята невеста Земира. Тя му родила син, когато нарекла Саид. На му завързала малка сребърна свирка и казала на мъжа си. Това е подарък от орисниците на нашето момче. Когато Саид стане мъж, тази вълшебна свирка ще го избави от смъртна беда. За нещастие, скоро земира умряла. Минали много години. Сейт пораснал и тръгнал по белия свят да си търси късмета. Баща му не вярвал в орисници, но на раздяла му дал свирката с думите. Сине, аз съм вече стар и не знам дали ще те видя отново. Вземи тази свирка. Майка ти казваше, че тя е подарък от твоите орисници и като станеш мъж, ще те избави от смъртна беда. Момъкът е окачил на шията си, прегърнал баща си и потеглил на път. Прекосил безброй равнини, видял какви ли не чудеса, срещнал всякакви хора. По едно време го застигнал керван от търговци и момъкът тръгнал заедно с тях през пустинята. Не ли, с спътниците му били нападнати от въоръжени разбойници. Сейт се оплашил и надул вълшебната свирка, но нищо не се случило. Тогава той се ядосъл, е извадил меча си и пронизал най-свирепия разбойник. Какво направи? Завайкал се един от търговците. Ти уби самия Алмансор, сина на великия шейх Селим. Свършено е с нас, момче. Като видели, че Алмансор е мъртъв, разбойниците се развилнали и избили целия керван, а Саид взели в плен. Още същия ден го отвели при великия шейх Селим, който искал лично да се разправи с него. Селим бил мъдър и справедлив човек. Когато разбрал, че Саид е убил сина му в честен двубой, той го пощадил и заповядал на своите хора да го изпроводят поживо, поздраво. Тогава разбойниците го завели в пустинята и го завързали с едно много дебело въже. Но вашият господар каза да не ме убивате. Викнал Саид, че ние няма да те убиваме, рекли разбойниците. Ще те оставим тук, за да те довършат гладните зверове. После яхнали конете си и препуснали, а Саид останал сам под жарките лъчи на слънцето. Точно тогава през пустинята минал керванът на богата Шакалумбек. Той видял злочестия му мък и му спасил живота. Благодаря ти, добри човече! Рекал Саид. Как да ти се отплатя? Ще дойдеш с мен в града и ще ми работиш безплатно, докато не си върнеш дълга, отвърнал Калумбек и го отвел в Багдад където управлявал мъдрият халиф Харун Александър Ашит. От тогава Саид заживел в магазинчето на търговеца. Веднъж дошла една чужденка. Тя си накопила много неща, а после повикала Саид и му наредила да ги отнесе до дома и кратко. Откъде знаеш името ми? Очудил се му а жената попитала, носиш ли още на шията си унази вълшебна свирка, разбира се. Отвърнал смееният Саид и в същия миг се досетил, ти си една от моите урисници. Кажи ми, за какво ще ми послужи тази свирка. Като станеш мъж, тя ще те избави от смъртна беда, отвърнала жената. А до тогава кой ще ме избави от мъките ми? Завайкал се му мъкът. Нямам пукнат груш, искам да видя стария си баща, а за да се завърна от дома, ще ми трябват много пари. Не можеш ли да ми помогнеш, ти си млад и силен, отговорила Орисницата. Можеш сам да спечелиш тези пари. После му казала, че на пазара всяка седмица има турнири, на които мерят сили най-добрите юнаци в града. Победителите получават щедри награди от самия халиф. Послушал е Саид и тайно от Калумбек отишъл на пазара да мери сили с юнаците. Победил ги всичките и халифът го възнаградил богато и пребогато. Мумъкът преброил парите, но те не били достатъчно, за да се прибере от дома. Тогава той още не знаел, че Харон Александър Рашид има обичая да се разхожда в града предрешен като търговец и да слуша какво си приказват обикновените хора за него. Понякога халифът вземал със себе си и везира. Забеда една нощ двамата били нападнати от разбойници. Викали, викали предрешените господари, но сякаш никой не ги чувал. Без да знае с кого си има работа, юначният Саид им се притекал на помощ и ги спасил, а те му благодарили и го попитали. Кой си ти, храбри мунко? Казвам се Саид, работя при търговеца Калумбек, отговорил той. Какъв ти търговец, та ти си роден за войн? Възкликнал единият. Вземи този пръстен като награда за смалостта ти. Вземи и тази кесия с жълтици, добавил другият. После богатащите си отишли, а Сейд надникнал в кесията и решил, че вече може да се прибере от дома. Слушай, Калумбек, казал той на другия ден. Време е да си вървя. Искам да видя стария си баща. Къде си мислиш, че ще отидеш? Засмял се Калумбек. Ти нямаш пари дори да напуснеш града. А Саид му показал всичкото си богатство и рекал, вече имам достатъчно, за да се прибера у дома. Търговецът толкова се е досъл, че хукнал право при градските стражи. Излагал ги, че Саит е откраднал парите му, и му макът че сбил окован в вериги. Още същия ден го осъдили на вечно изгнание. Натоварили го на един боен кораб и го откарали на самотен остров. Докато плавал с кораба, Саид тъжно си мислял, напуснах дома си богат и щастлив. Прекосих безброй равнини, видях какви ли не чудеса, срещнах всякакви хора. А сега загубих всичко, което имах, и ще умра в тъмницата. През нощта се разразила страшна буря и корабът се разбил в скалите. Всички потънали, само Саид не се предал пред стихията. Но скоро силите го напуснали и той отново се сетил за своята свирка. Надол е толкова силно, че мелодията и кратко се чула чак на дъното на морето. В този миг от някъде се появил един дълфин. Сайт си спомнил думите на урисницата, като станеш мъж, тази свирка ще те избави от смъртна беда. Замислил се му какво да прави и като не му хрумнало нищо друго, решил да се качи на гърба на дълфина. Тогава той пляснал сопашка и го понесел към сушата. Оставил го на самия бряг и отплувал, а там се издигал великолепен дворец. Сейт се добрал до портите му и помолил за помощ. Като видели клетника, стражите го нахранили и го завели при господаря си. Откъде идеш, юначе? Попитал го той. Момъкът му разказал всичко, което бил преживял от деня в който напуснал бащиния си дом. «Значи твърдиш, че халифът ти е подарил пръстена си», усмихнал се домакинът. Е, добре. Покажи ми го и ще ти повярвам. Саид му показал пръстена. Тогава Харон Александър Рашид възкликнал. «Млади Монко, двамата търговци, които спаси от разбойниците, бяхме аз и моят везир. Свободен си, но първо ми кажи как се казваш». «Сейд, господелю, сейд!» Повторил халифът. «А знаеш ли, че в Багдад се е появил някакъв Бенезър, който навсякъде разпитва за тебе? Това е баща ми!» Зарадвал се сейд. Като чул тези думи, халифът веднага изпратил своите хора да доведат Бенезър в двореца. Най-после синът и бащата се срещнали, а злият калумбек бил окован в вериги и хвърлен в тъмница, защото точно това заслужавал. Пиронът на Селем. Това се случило в една далечна страна. Там живеел Селем, който продавал килини. Един ден избухнал пожар и магазинът му изгорял. Останала му само къщата и Селем решил да я продаде, за да си купи нов магазин. Цената и кратко не била висока, но хитрият търговец поставил едно условие. Продавам цялата къща, рекал той с изключение на и този пирон, дето стърчи от стената. Той си остава мой. Като чуели това, всички купувачи си тръгвали. Накрая дошъл Евреината Аврам, който убедил Салем да отбие от цената за дето неговият пирон е направил дупка в стената. Селем склонил и продал къщата си на еврейна. Още на другия ден обаче почукал на вратата и рекал. Пусни ме да вляза, Авраме, че искам да окача нещо на онепирон. Нямало що да стори Аврам, пуснал го. Селем окачил на пиро пирона един празен чувал и си тръгнал. След няколко дни отново се появил. Пусни ме, Авраме. Но се нещо за онепирон. Този път окачил една дрипа. Не минало много време и е го пак, иска да окачи на пирона чифт стари църволи. Така ден след ден Килимарят идвал, то си отивал. Накрая домъкнал едно умряло магаре. Това си е моят пирон и ще окачвам на него каквото си искам. Рекал той и бързо-бързо излязал, защото магарето миришело много лошо. Тогава вече Авраам не издържал и го дал под съд. Значи цялата къща е твоя. Попитал го съдията. А пиронът е Салем. После погладил брадата си и отсъдил. Щом е така, Салем има право да използва пирона си както намери за добре. Ядосъл се Аврам, махнал се от къщата и повече никога не стъпил там. Така Салем си върнал имота, без да плати нито грош. Халифът Чтърк. Преди много, много години Багдад бил управляван от младия халиф Хазид. Той бил умен и справедлив, но коварният магиосник Кашнур искал да го отстрани, за да издигне на негово място си на Сиемицра. Като узнал за плановете на магиосника, хазит го осъдил на вечно изгнание, пропадил го надалече и съвсем скоро забравил за него. Но ето че великият везир Мансур довел в двореца един пътуващ търговец. Разбира се, той не знаел, че това е предрешеният магиосник Кашнур. Търговецът отворил един голям сандък, пълен със скъпи вещи и украшения. И хазит си купил най-различни неща. Накрая забелязал на дъното на сандъка една малка кутийка. Какво има в тази кутийка? Попитал младият халиф, а вътре имало някакъв черен прашец. Към кутийката бил завързан един старинен свитък, изписан със странни знаци на някакъв чуден език. Не знам какъв е този прашец, господарю, защото не мога да разчета свитъка, излагал кашнур. Но ако го искаш, ще ти го дам почти без пари. Зарадвал се халифът, купил прашеца заедно с старинния свитък и повикал един от своите мъдри съветници, за да го разчете. Който се мръкна от този черен прашец и каже вълшебната думичка, е му табор", прочел съветникът, то такси ще се превърне в птица. Чули, Мансор? Можем да се превръщаме в птици. Възкликнал халифът. Но ако се разсмее, продължил строго мадрецът, ще забрави вълшебната думичка и ще загуби човешкия си облик за винаги. Още на разсъмване хазит и мансур взели котийката с прашеца и отишли да се разходят край езерото. На брега му видели два штъркела и решили да проверят дали действа магията. Се мръкнали от прашеца и извикали в един глас. Емотабор. В този миг им пораснали дълги клюнове а на мястото на ръцете им се появили огромни криле. Двамата смеяно се спогледали и отишли при другите щъркели, които се оказали женски. «Да ти кажа право, чакам гости за вечеря и много се вълнувам», Бърборела едната, защото смятам да им покажа един танц. После разперила криле и се заклатила толкова тромаво, че халифът и везират не издържали и прихнали да се смеят. Скоро им омръзнало да се забавляват и решили да се завърнат в двореца. Полетели високо, високо и изведнъж забелязали, че в града става нещо наобичайно, улиците били пълни с народ, а на дворцовия площад имало празнично шествие. най отпред вървели стражите, следвани от каляската на халифа. Кой е седнал в моята каляска? Възмутил се хазит. Амансур погледнал надолу и казал. Това е Мицра, синът на злия магиосник Кашнур. Кацнали те на земята и побързали да си върнат човешкия облик, за да се разправят със самозванеца. Но колкото и да се опитвали, не могли да си спомнят вълшебната думичка. Уморени и гладни, при вечер двата щъркела се подслонили в развалините на един древен храм. Бел. Бел. Закрещлял някой в тъмното. Какво е това? Оплашил се Мансур. Да отидем да видим. Рекал хазит. Озърнали се и видели една охранена сова. Най-накрая. Зарадвала се тя. Аз съм Луза, дъщерята на индийския цар. Злият магиосник Кашнур искаше да ме омъжи за своя си мицра, за да сложи ръка над владенията на баща ми. Но аз не се съгласих. Тогава Кашнур се предреши като търговец. Проникна си с мама в двореца и ме превърна в Сова. За да си върна човешкия облик, някой трябва да ме поиска за жена. Разбрал Халифът каква е работата и кратко разказал своята история. Какво ще правим сега? Попитал Везират. Аселвата рекла. До вечера тук ще се съберат всички зли магиосници да се похвалят един на друг със своите магиоснически дела. Като дойде ред на Кашнур, той ще разкаже за вас и ще спомене вълшебната думичка. Хайде да се скрием и да ги подслушваме. Но преди това един от вас трябва да ми даде дума, че ще се ожени за мен, иначе завинаги ще си остана птица. Халифът и кратко обещал да я вземе за жена и тя им помогнала да се скрият. След няколко часа магиосниците пристигнали и седнали да се хвалят. Като дошъл ред на Кашнур. Той разправил на всички как е превърнал халифа в Штърк с помощта на вълшебната думичка Емотабор. Емутабор Емутабор Развикали се Хазит и Мансур и си върнали човешкия облик. После се прегърнали и понечили да благодарят на насълвата, но нея вече я нямало. На мястото и кратко седяла толкова красива принцеса, че халифът веднага се влюбил в нея и я отвел в Багдад. Щом го видели, стражите хукнали да разгласят новината, че Хазит е жив и здрав и се завръща на трона. Малвата бързо се разнесла и улиците отново се изпълнили с народ. Да живее Хазит. Викали хората. Той е нашият господар. Като чул това, емицра позорно избягал. Но Хазит заповядал на стражите да го заловят и да го доведат обратно в двореца. После накарал самозванеца да се мръкне от черния прашец и да произнесе вълшебната думичка, Емотабор. Емицра се подчинил и то такси се превърнал в Штъркел. Тогава везират го затворил в една клетка и повече никога не го пуснал оттам. Накрая изпратил стражите в развалините на древния храм и им наредил да завържат здраво злия магиосник Кашнур, да го домъкнат в престолния град и да го накажат със смърт. А младият халиф Хазит се оженил за красивата индийка луза и двамата заживели щастливо. Руски народни легенди Иван А. Крилов е роден през 1768 година в Москва. Най-известният руски разказвач на приказки е Иван Крилов. Стилът му е толкова изразителен, че някои негови стихове днес се предават от уста на уста като пословици. През 1905 година той започнал да превежда на руски език творбите на френския баснописец Жан Дюлафонтен. Първият том бил отпечатан през 1809 година. По-късно Крилов публикувал още 8 книги, включващи приказки в стихове. Част от сюжетите им са заимствани от басните на Езуб и Лафонтен, други са от родината на автора. Александър на Афанасиев е руски учен който събирал и изследвал народни предания. Александър на Афанасиев е роден през 1926 г. в Бългучев. През 1860 г. той издал своя сборник «Руски народни легенди», който бил изет по настояване на православната църква и до 1914 г. бил включен в списъка на забранените книги. Иллюстрация към приказката «Князът и просякат. Княз Иван, имало едно време един княз, който се казвал Иван. Той бил храбър и великодушен, Затова народът много го обичал. Но веднъж царят, който бил баща на Иван, го повикал и казал. Синко, научих, че сестра ти е магиосница и е намислила да те убие. Трябва да се махнеш от двореца час по-скоро. Отначало князът не искал да го послуша. Но в края на краищата се подчинил, ехнал коня си и препуснал, на където му видят очите. Ездил Иван, ездил ден и нощ и стигнал до планината, от която извират реките. Там имало гъста гора. В нея князът си построил малка колипка и заживел сам самичък, като се прехранвал с лов и риболов. Изминала цяла година. Клетникът забравил за страшната истина, която научил от стария си баща. Една нощ не можал да заспи и отишъл на езерото, а там, що да види, вместо кръглата луна вълните отразявали красивото лице на сестра му. Защо ни остави, иване? Занареждала тя. Защо напусна двореца? Много ни липсваш, татко постоянно тъгува за тебе. Върни се при нас, тук ти е мястото. При тези думи видението изчезнало. На сутринта Иван напуснал колипката си и поел към двореца. По пътя му се случили много странни неща, сякаш някаква сила се опитвала на всяка цена да го спре. Първо един тежък клон се откършил точно над главата му и за малко да го убие. После конят му се строполил мъртъв насред гората и князът трябвало да продължи пеша. Но той не се отказвал. Вървял, вървял и скоро чул църковните камбани. Тогава попитал един селянин какво е станало в двореца. Камбаните бият за нашия мъдър цар, отговорил му той, защото с нощи умря от мъка по своя единствен син. Като чул тези думи, княз Иван много се натъжил и хупнал към двореца. А пред портите му заварил странно шествие, начало вървяла сестра му и носела някакъв свитък. Зад нея двама слуги държали огромна везна, а най-отзад крачал палачът. Нарамил своята лъскава брадва. Добрето шъл, княже. Рекла сестра му. Клетият ни баща не доживя да те види отново, но в този свитък е записана последната му воля. Двамата трябва да се претеглим на тази везна. Който е по-лег, ще наследи короната заедно с цялото царство, а който е по-тежък, ще си загуби главата. Оплашил се Иван, със сигурност тежал повече от сестра си. Ала нямало що да стори, щом такава била волята на баща му. Качил се младият княз на везната и се приготвил да посрещне смърта. Но неведоми са уроците на съдбата. Когато сестра му седнала да се претегли, везната случайно се щупила. Така магиосницата станала жертва на собствения си коварен план и палачът и кратко отсякал главата. Атняс Иван наследил короната на баща си и управлявал царството мъдро и справедливо. И тъй като искал всички да помнят, че доброто винаги побеждава, изобразил везната в родовия си герб. Потокът и топулата. Живял някога в гората един дървър на име Иван. Той си сковал малка дървена каштурка и много се възгордял. Решил, че е време да се ожени. Но на такава гиздава къща и кратко прилегала некаква да е жена. А неземна красавица. Ето защо вечерта му се присънила чудна девойка с коса от чисто злато. Иван бил убеден, че това е бъдещата му невеста, и тръгнал да обикаля градове и села с надеждата да я срещне наяве. А край гората имало малка самотна колибка. Всеки път щом дърварят е минал оттам, някой с го поглеждал през прозорчето. Това била хубавата Наташка, която била толкова влюбена в нашия Иван че ден и нощ мисляла само за него. Веднъж тя го спряла да си поговорят. — Хей, Иване! викнала хубавата Наташка. — Набрала съм ти ягоди. Ела да си хъпнеш. не обичам ягоди, отвърнал на му се, той и отминал. А очите на Наташка се налели със сълзи. Минало време и тя отново го спряла. Подала му вълнена сълта марка и рекла. Хей, Иване! Уших ти дръжка. Ела да я облечеш. Не ми е студено, отвърнал на мусено той и отминал. А по бузите на Наташка се търколнали две горещи сълзи. След няколко дни го спряла за трети път и му предложила топло мляко. Не обичам мляко. Прекъснал е на мусено Иван и отминал. Като се обърнал след миг, Наташка вече е нямало. Не биваше да я наскърбявам така, казал си той, но какво да правя? като съдбата ми е отредила неземна красавица. След миг пред него изплувал образът на унази златокоса девойка и проехтял нежен глас. — Хей, Иване, няма ли да ми попееш? Дърварят подскочил от радост. За тебе бих пял до края на дните си. Извикал той. Тогава пей. Отвърнал видението. Само твоят глас може да ме приспи. Седнал Иван и запял. Минали часове? а той не млъквал, пелли ли, пей. още. Пей още! Повтаряла девойката и се смеяла толкова звънко, че дърварят не можел да и кратко откаже. Вече се стъмнило. Иван премръзнал, изнемощел и останал без глас, а златокуската продължавала да настоява. Искам още. Пей ми още, Пел той и си мислял, ех, да бях облякал салтамарката, та да ме скрея сега. Да бях изпил топлото мляко. Да бях похапнал от ягодите. Какъв глупак съм! Наташка трябваше да избера за жена, а не тази, която само иска и нищо не дава. По едно време не издържал, скочил и тръгнал да търси хубавата Наташка. А злато куската се изсмяла след него, къде хукна и ване? Няма е твоята Наташка. След всички сълзи, които изплака за тебе... Тя се превърна в планинско поточе. Вярвате или не, това била самата истина, в колипката на хубавата Наташка вече нямало никой, а под прозорчето и течало игриво поточе, бистро като сълза. Като го видял, дърварят се навел над него и горчиво заплакал. Ах, Наташка! Какво направих? Да можеше да се случи чудо сега и да остана завинаги с тебе. Още не доизрекал тези думи. Той се превърнал в тънка топола, висока почти до облаците. Тази топола и до днес стърчи там, а в сянката и кратко се плиска по тучето и нашепва на всички своята наобикновенна история. Князът и просякът, преди много, много години някъде далече от тук имало чуден град, през който минавали всички търговски кервани. В този град се издигал великолепен дворец, по-хубав от него нямало никъде друга да света. Стените му били украсени с пъстра мозайка, портите му били обковани с чисто злато, а мраморните му колони блестели като стъкло. Млади и стари спирали да се възхитят на тази нечувана красота. Малцина от тях забелязвали, че точно пред прага на двореца седи един дрипав просяк. Той от сутрин до вечер молял за милостиня, но хората извръщали очи от него и бързали да отминат. Веднъж в града пристигнал един богат княз със своя предан слуга. Спре те да погледат пишния дворец и съзрели човека, клекнал пред прага му. Защо просиш тук, клетнико? Попитал богаташът. Това е дълга и тъжна история, отвърнал просякът. Едва ли ще имаш търпение да я изслушаш? Тези думи събудили любопитството на младия княз и той настоял. Приближи се и ми я разкажи. Някога този дворец беше мой, започнал просякът и се просълзил. Наследих го от своя баща, който беше заможен търговец. На младинита нех и имах много приятели, които се възползваха от моята щедрост. Но един ден разбрах, че съм се разорил. За да си платя дълговете, трябваше да продам двореца. Заедно с него загубив и всичките си приятели. Сега не ми остава нищо друго. Освен да седя пред прага на бащиния си дом и да чакам някой чужденец да ми подхвърли два гроша. Ако можех да върна времето назад, щях да харча парите си по-пестеливо, щях да живея по-разумно и сега нямаше да гладувам. Князът имал добро сърце, съжалил горкия човек и му казал, виждам, че се разкаиваш за своето нехайство и искам да те възнаградя за това. При тези думи той пуснал в шепата му няколко златни жълтици и понечил да си тръгне. Но просякът ги прибрал в кесията си и отново протегнал ръка. Още, дай ми още! Ех, човече! Кесията ти няма да побере толкова много пари. Отвърнал князът. Нищо, ти ми ги дай. Настоял просякът и очите му заблестели. Князът му дал още няколко златни пари. Беднякът отново ги натъпкал в кесията си, но не спрял до тук, а извикал, още, искам още. В този мит кесията му се пръснала и жълтиците се разпилели в пръхта. А тълпата сякаш само това чекала, нахвърлила се да ги събира и скоро от тях не останал и помен. Заплакал просякът, разбрал, че отново е загубил цялото си богатство, но този път от лакумия. Тогава князът се отдалечил и казал на своя слуга, запомни този урок. Днес видя един човек, който не е научил нищо през целия си живот. Езерото са златните рибки, живял някога на света един голям мързеливец. Той се казвал Игор. От сутрин до вечер този чуден човек не похващал никаква работа, само лежал. Нямал къща, нямал даже какво да еде, но не му се работало това си е. През лятото животът му бил лесен, денем се излежавал на сянка, а нощем преспивал в гората. Като ел, е, само протягал ръка и си откъсвал плодове и орехи от дърветата. Но през зимата дните ставали къси, а нощите твърде студени. Тогава Игор слизал в селото и хлопал по хорските врати, докато не се намерил някой да го съжали и да го нахрани. В една такава нощ мързеливецът помолил един беден стопанин да го подслони. Човекът нямал място в дома си и отнемайка да го пуснал да пренощува в плевнята. Малко преди да заспи, Игор намерил в сеното бутилка вино. Зарадвал се той и решил да си пи немалко. После още малко и още малко. Накрая така се напил, че не помнал кой и откъде е. Сънувал, че седи на брега на едно чудно езеро и лови рибки. Ала не какви да е рибки! А вълшебни, щом излезели от водата, те се превръщали в чисто злато. На другия ден Игор се събудил и за пръв път в живота си бил страшно обрижен. Тогава решил никога повече да не пие. Но през нощта отново сънувал езерото с златните рибки. А после отново. Този сън се повтарял толкова често, че Игор повярвал в него и вече не можел да мисли за нищо друго. Дошла пролета, ледът се стопил и мързеливецът тръгнал по белия свят, за да търси чудното езеро. Ходил за рибато на едно място, то на друго, и скоро разбрал, че много губива за тази работа. Така и не хванал златна рибка, обаче не се отказвал. Накрая решил да си пробва късмета в селското езерце, хвърлил въдицата и седнал да види какво ще стане. Чакал, чакал и при вечер една рибка най-после клъвнала. Докато се мъчала да избяга, тя изскочила над водата и залязващото слънце е огряло за миг. Люспите и кратко блестели съвсем като златни. Игор толкова силно се смаял, че чак подскочил. Не щеш ли ботушите му се подхлъзнали в кълта и мързеливецат цопнал цял във водата. Тогава рибката се отскобнала от въдицата му и отплувала в дълбините. Обеден, че най-после е намерил вълшебното езеро, бездълникът започнал да ходи там всеки ден. Разбира се, хващал рибки, които ставали само за ядене. И понеже нямало какво да ги прави, той ги давал на своите съседи. В му носили хляб, картофи, гъби, кой каквото си имал. Но всеки път му подхвърляли шеговито. Ако хванеш някоя златна рибка, запази я за мен. И се подсмихвали под мустък. Игор не им се сърдел, защото вече живеел ухолно и никога не оставал гладен. Чувствал се най-щастливият човек на света, постоянно си пеел и от нищо не се оплаквал. Скоро историята му се разчула надалече и стигнала чак до двореца. Царят бил най-големият лентяй в цялата държава и, като узнал за Игор, поискал на всяка цена да го види. Затова изпратил един от хората си да го доведе. Голяма радост ти нося, селенино! Рекал царският пратеник на нашия мързеливец. Господарят така ни да живееш в двореца. Няма да вършиш нещо, само ще ядеш, ще пиеш и ще се веселиш. Айгор го изслушал и рекал, благодаря ти за добрите думи. Преди време с радост щях да се съглася, но сега не мога. Виждаш ли това езеро, тук е пълно със златни рибки които само чакат да ги изловя. Как да се откаже от такова богатство? Царедворецът много се слисал. Ама че побъркан човек. Възкликнал той, поклатил глава и си тръгнал. Така мързеливият Игор си останал на село и продължил да си вади хляба с честен труд. Прекарал целия си живот на брега на езерото и дали е хванал златна рибка, никой не знае, но от тогавато се нарича езерото с златните рибки. Български народни приказки. Едно време, когато още нямало книги и телевизия, при вечер хората се събирали по къщите и си устроивали седенки. Докато работели за дружно, тепеели песни и си разказвали забавни и поучителни истории за царе и царедворци, за селени и владици, за самодиви и горски животни, за змейове и юнаци. После тези истории се предавали от уста на уста, разказвали ги бабите на своите внуци. Преразказвали ги майките на своите деца, а когато те поръснели, приказните герои оживявали отново и отново, за да радват техните деца и внуци. Мнозина добавяли всежитите и нещо свое, за това възникнали различни варианти на едни и същи приказки. Най-хубавите варианти станали любими на няколко поколения българи и днес вече не помним кой пръв ги е разказал и как са звучали в началото. И тъй като в създаването им са участвали толкова много хора, чието имена никой не знае, тези чудни приказки се наричат народни. Някои народни приказки били забравени през вековете, а други се са запазили само в отделни краища на нашите земи. Ето защо учените решили да запишат съхранилите се варианти, за да направят това безценно богатство достъпно за всички. През 19 век първите събирачи на приказки тръгнали да обикалят българските градове и села. Ранбосилек, тримата братя и златната ябълка. Живели някога трима брати юнаци, а в двора им растяло чудно ябълково дърво. Всяка есенто ръждало по една златна ябълка, но точно преди да озрее се капоценният плод, от небето долитала една страшна ламия и го отнасяла в своята пещера. Веднъж най-големият брат грабнал бащиния си нож и казал, тази година няма да оставя ябълката на ламята. Отивам да пазя дървото. През нощта обаче задрямал и като се събудил, ябълката е нямало. След година отишъл средният брат. Мръкнало се и той също задрямал. На сутринта от златната ябълка нямало и следа. На третата година най-малкият брат напълнил една турба с орехи, взял ножа и се качил на дървото. Цяла нощ чупило орехи, за да не заспи, и точно преди да се съмне, видял как долита ламета. Тогава изскочил от клуните и замахнал с ножа. Люто ранена, лъмята се върнала там, откъдето била дошла, а юнакът откъснал златната ябълка и я занесел на своите братя. «Хайде да отидем да убием лъмята. Предложил им той, за да не ни краде вече ябълките. Тръгнали тримата братя по кървавите следи и скоро те ги отвели до една пещера. Най-големият брат предложил да го вържат с едно въже и да го спуснат в дупката, за да търси ламета. Но като стигнал до средата, се оплашил, задърпал силно въжето и братята му го измъкнали. Тогава се спуснал средният брат. Стигнал до някъде, но и той задърпал въжето и го измъкнали. Накрая слязал малкият брат. Стъпил чак на дъното на пещерата и се озовал във владенията на ламята. Надникнал вътре и що да види, две чудно хубави девойки си играят със златни ябълки, а третата, най-красивата, с обикновена. Девойко, пусни ме да вляза. Провикнал се му мъкът. Върви си, човече! Отвърнала тя. Нашата майка е люто ранена и ако те види, ще те изяде. Но юнакът не се отказал, пусни ме да вляза или ще разбия вратата. Тогава красавицата му отворила, той намерил ламята и я убил. Разтресла се пещерата. Момъкът вързал най-голямата девойка с въжето, подръпнал го и братята му я изтеглили горе. Така направил и стората, но като останала най-малката, се замислил и казал. Като те видят, братята ми ще се скарат за тебе и ще ме забравят в пещерата. Вземи този пръстен, рекла девойката, а на братята ти ще кажа, че ми е съдено да се омъжа за онзи, който ми дари дрехи самотворни. Като стъпя горе, пещерата ще се продани и ще пропаднеш при два овена. Ако ехнеш белия, той ще те изнесе на бял свят. Ако ехнеш черния, той ще те замъкне в долната земя. Мумъкът вързал девойката и подръпнал въжето. Братята му я е изтеглили и започнали да се карат за нея. Скоро пещерата се проданила и той се озовал на гърба на черния овен, които го отнесъл право в долната земя. Повървил юнакът и срещнал една баба, която му предложила да го подслуни. Вечерта му умесила хляб, но не с вода, а с сълзи. Натъжил се мумъкът и попитал старицата защо плаче. Как да не плача, синко, занареждала тя, като в нашата земя се е заселил змей Сауховей. Завърдил е извора и всяка година изяжда по една девойка, а в земяна ни пуска да си напълним ведрата. Шест дъщери имах и шесте му дадох. Не останаха му ми в царството. Тази нощ змеят ще изяда и царската дъщеря. Юнакът попитал бабата къде е дворецът на царя и тя го опътила. Тръгнал той да търси царската дъщеря, а нея тък му е качвали в една каляска, за да я отведат в леговището на змея. Мумъкът незабелязано се вмъкнал вътре и заспал с глава в скота и кратко, наусетно стигнали до извора. Като видела страшния змей, девойката се разплакала и една сълза къпнала на лицето на малкия брат. Той се събудил, грабнал ножа си и пробол змея в сърцето. В миг от извора рупнала бистра вода. Зарадвал се царят и решил да възнагради юнака за е спасил дъщеря му и е избавил царството му от змея. Но малкият брат рекал, "Царю, чести ти, нищо друго не искам, освен да се върна в горната земя. Ако се намери някой, който да ти помогне, ще му дам всичко, което му трябва, отвърнал царят. Тръгнал му мумъкът да разпитва кой може да му помогне. Пребродил цялата долна земя и накрая един старец му казал, като излезеш от царството, ще видиш един пръстър дъб. Навърха му има орлово гнездо. Там ще намериш пътя към горния свят. Стигнал малкият брат до дървото, легнал в сянката му и заспал. По едно време орлетата пищели, една триглава змия се вияла около дъба и промъквала към гнездото. Скочил му мъкът, замахнал с ножа и отсякал трите глави на змията. В този миг долетели орелът и орлицата и се спуснали да го убият. Мамо, тате. Викнали орлета. Този човек е наш побратим, той ни спаси от змията. Като чули това, орлите решили да му се отблагодарят. Нищо друго не искам, рекал юнакът, освен да се върна в горната земя. Ще ти помогнем, съгласили се те. Обаче трябва да намериш девет крави, които не са раждали девет години, и да ни храниш цял месец с месото им. Каквото остане, сложи го в сандък, напълни един мех с вода, вържи сандъка с железни вериги и се скри вътре. Като кажем «Га», ще ни даваш месо, като кажем «Пио», ще ни поиш с вода. Изпълнил юнакът за ръките им, сбогувал се с царя и орлите литнали понесли съндъка право към горната земя. Га, га! Пио, пил, крещелите и мумъкът им давалто месо, то вода. По едно време запасите му се свършили. Зачудил се той, що да стори. Извадил бащиния си нож и ги нахранил и напоил от собствената си плът и кръв. Като разбрали това, орлите казали, «Ех, побратиме, ако знаехме, че си толкова сладък». Щяхме още под дъбъдата изядам. Кацнали орлите в горната земя и юнакът тръгнал към къщи. А там братята му още се карали за най-малката дъщеря на ламята. Който ми дари дрехи самотворни, обявила тя, за него ще се омъжа. Като чул тези думи, малкият брат се сетил за пръстена, погледнал го и в този миг се появили чудно хубави дрехи. Дарил ги той на мумата, двамата се оженили и заживели щастливо. И всяка година си откъсвали по една златна ябълка, рънбосилек, незнаен юнак, живели някога един цар и една царица. Техният син имал бяло конче с звезда на челото и всяка вечер препускал с него в градините на двореца. Не щеш ли царят овдовял и се оженил за втори път. Новата царица не обичала заварения си син и искала да го убие. Един ден кончето продумало на своя стопанин. До вечера не еж от гозбите на царицата. Сейпалът я отрова. Послушал го принцът, като седнал на трапезата, поискал да му донесат хляб и сол. На другия ден кончето продумало. До вечера не легай в леглото си. Царицата е сложила под постелята ти брасначи. Послушал го принцът, легнал си на дъските. На третия ден кончето продумало. Сега пък царицата е сложила змия под възглавницата ти. Преди да си легне, принцът убил змията и пак останал жив и здрав. Досетила се мъщехата каква е работата, престорила се на болна и като дошъл царят да я види, изпашкала. Умирам, царю, чести За да оздравея, трябва да ям сърце от бяло конче с звезда на челото. Такова конче има само моят син, а той го пази като очите си. Отвърнал царят, но нямало що да стори. Отишъл при принца и му казал, слушай, сине, майка ти е тежко болна. Трябва да заколим твоето конче, та да му изяде сърцето. Добре, тате, рекал принцът, но преди това поръчай да му направят златно седло, а за мен да ушият златни дрехи. Искам до вечера да го ехна за последен път. Царът изпълнил молбата му. Вечерта залостили всички порти. Принцът се пременил в златни дрехи. Оседлал кончето си със златно седло и препуснал из двора. Обикаляло кончето в кръг, обикаляло и все повече се засилвало. Накрая полетяло като вятър, прескочило портата и отнесло принца за девет планини в десета. Озовали се в друго царство. Принцът се златните дрехи, привързал ги към седлото и изпроводил кончето да си върви, а то му дало три косама от гривата си и продумало. Ако някой ден ти потребвам, затопли тези три коса в си и аз ще дойда на часа. Тръгнал принцът през гората, срещнал един овчар и купил от него скъсани дрехи. Преоблякал се и отишъл в двореца. Там се хванал на работа като градинар, по цял ден копаел, съдял и поливал дворцовата градина, докато накрая тя грейнала като слънце. Една вечер принцът стоплил трите косама в шепите си и кончето дошло на часа. Пременил се той в златните дрехи и препуснал из двора, а на разсъмване отново ги привързал към седлото и изпроводил кончето да си върви. Мислил си, че никой не го е видял, ала царската дъщеря цяла нощ го гледала от прозореца на двореца. На сутринта царят повикал градинаря при себе си и го попитал. Кой ми изпотъпка градината? Не знае са Отвърнал принцът. Я досъл се царят и го изпъдил. Ала царската дъщеря горчиво заплакала за градинаря, искала да се омъжи за него. Царят не давал и дума да се издума за сватба, докато накрая принцесата се поболяла от мъка. Нямало що да стори баща и кратко склонил да я венчая за простия градинар, но забранил и на двамата да стъпват в двореца. Оставил ги да живеят с прислугата в една тъмна стаичка под стълбата. Минало време и царят повел войската си на война. Тръгнал да се сражава и градинарят, като яхнал хнал магаре. Стигнал до едно блато. Магарето зата на луфтинята и хана сам, хана там, не можело да помръдне. Кой как е минал по край царския зет, се присмивал. Ех, и ти, къде си тръгнал с това куцумагаре. Като се извървяла войската, незнайният юнак затоплил в шепите си трите косама и кончето дошло на часа. Пременил се той в златните дрехи и препуснал към бойното поле. Литнало кончето като вятър, размахал мъкът своята златна сабя и разгромил враговете, като спасил живота на царя. Но в битката ранили кутрето на дясната му ръка. Тогава царят извадил златошита кърпа и сам му превързал раната. Тръгнала войската обратно към двореца, а незнайният юнак препуснал към блатото, съблекал златните дрехи, привързал ги към седлото и изпратил кончето да си върви. После седнал на гърба на магарето, което още си стояло в тинята и не можело да помръдне. Кой как е минал покрай царския зет, се присмивал. Хайде, връщай се вече и ти, славни юнако! Като си извървяла войската... Мумъкът издърпал магарето от блатото и куцук-куцук, прибрал се в стъичката под стълбата. Там веднага легнал да спи и казал на жена си да не го буди три дни и три нощи. Докато празнувал победата си с войската, царят се сетил за зетя и пратил хората си да го повикат, та да се посмеят с него. Няколко души ходили да го доведат, но всички се връщали без него, защото царската дъщеря не давала да го будят. Ядосал се царят и само отишъл в стычката под стълбата, а там, що да види, ръката на простия градинар, била превързана със на кърпа. Откъде взета е кърпа? Попитал го царят, а момъкът му разказал всичко от начало до край. Тогава царят разбрал каква е работата, завел зете си в двореца и му отстъпил трона си. Като станал цар, мумъкът затоплил в шепите си трите косама и кончето дошло на часа. Пременил се младият цар в златните дрехи, а за кончето поръчал да направят обор от чисто злато. Ранбосилек, правдата и кривдата, имало едно време двама братя. Веднъж ще се скарали, единият твърдял, че с лъжи и кражби се живее по-добре, а другият, че по-добре живеят праведните и честните хора. Решили да се обзаложат и който се окаже прав, да извади окото на брат си. Вървели, вървели и срещнали един поп. Слушай, отче, казали те, ти си Божи човек, ти ни кажи истината. Кой живее по-добре на този свят, който краде и лъже, или който е честен и праведен? Който краде и лъже, той живее по-добре, казал попът, защото това всъщност бил дяволът, предрешен като поп. Двамата продължили по пътя си и срещнали един калугер, но и той бил дяволът, и той търсил да напакости на някого. Разказали му за своя облук и калугерът ги уверил, че който краде и лъже, той живее по-добре. Понататък братята срещнали владиката, но това също бил дяволът, предрешен като владика. И него помолили братята да реши спора им, и той рекал, че който краде и лъже, живее по-добре. Така единият брат загубил облуга, и другият му извадил окото. Едноокият брат замръкнал в една гора и понеже го било страх от мечки, решил да се качи на най-старото дърво и там да преспи. По едно време се събудил и видял как около корените на дървото се събират дяволи. Оплашил се, човекът ни мърда, нишава. Ето че най-големият дявол се изправил и заразпитвал всички поред какво са правили през деня. Първият разказал как е накарал двама братя да се обзаложат и как единият е извадил окото на другия. Вторият разказал как едни зидари цял ден градили къща, а вечерта той е сринал до основи. Третият казал, че е разболял царската дъщеря и сега никой не може да я излекува. А най-малкото дяволче нямало с какво да се похвали. Голямо чудо. Сопнало се то. Ако едноокият брат отиде на извора и се измие, пак ще прогледне. Ако майсторите поръсят с изворна вода руините, къщата ще пак се вдигне. А ако царската дъщеря отпие от изворната вода, на часа ще оздравее. Осен това под дървото до извора е заровена цяла дълва с жълтици. Чул това едноокият брат и на сутринта изчакал дяволите да се разпръснат, пък хупнал право към извора. Измил се с вълшебната вода и прогледнал. Налял си малко в една стомничка, изкопал дълвата с жълтиците и отишъл при майсторите, порасил руините с вода и на тяхното място се издигнали здрави и прави стени. Зарадвали се майсторите и от благодарност обещали да му построят къща за чудо и приказ, а момъкът вече бързал да стигне в двореца. Там поднесъл малко вода към устните на царската дъщеря и тя на часа оздравяла. Накрая се прибрал у дома и разказал всичко на брат си. Вдигнал се брат му и хукнал към гората, та и на него да му излезе късметът. Намерил онова старо дърво и се покатерил да чака дяволите. Насъбрали се те през нощта, а най-големият се изправил и ги попитал кой издава тайните им на хората. Всички до един посочили най-малкото дяволче. Тогава главатарят им се е досал и ударил на дяволчето такава силна плесница, чето се катурнало и паднало по гръб. И не щеш ли съзрело някого в клоните? Ето кой ни подслушва! Викнало то. Ето кой издава тайните ни на хората, че като наскачали униемите дяволи, като полазили по дървото. Нападнали наканения гост и го разкъсали на парчета. А брат му, който и до днес твърди, че праведните и честните хора живеят по-добре, останал на белия свят да учи всички на тази истина. Ранбосилек, неволета, живял някога накрай село един стар дървър със своите двама сина. Всеки път, когато отивал в гората, той ги водел със себе си да му помагат. Но не ли, един ден се разболял и им рекал: Момчета, днес ще трябва сами да отидете за дърва. Ще отидем, тате, защо да не отидем, отвърнал големият, ала ако се щупи колата, какво ще правим без тебе? Не берете грижа, успокоил ги бащата. Повикайте неволета, и тя ще ви я поправи. Отишли момците в гората и развъртели секирите. Насекли дърва, претоварили колата и навръщане тя се щупила. Сегнали двамата братя край пътя, ами сега що да сторят? Тогава големият си спомнил думите на баща си. «Неволю! Неволю!» Провикнал се той. Ела да ни поправиш колата. Но никой не се обадил, викали, викали двамата братя, докато се мръкнало. По едно време по-малкият казал, слушай, братко, то се е видяло, че няма да дойде неволета, а ми да вземем сами да поправим колата, че да се приберем. Речено, сторено, запретнали ръкави, поправили колата и скоро стигнали в селото. Като разказали на баща си какво се е случило, той се усмихнал и рекал, «Ех, момчета, та това е била неволята!» Тя е дошла и ви е помогнала да си поправите колата. Ранбосилек, мечката и лошата дума, закачило се едно горско мече в горския хръстълък. хана сам, хана там, не помръдва. Добре, че минавал наблизо дърварят. Оставил той секирата, избавил мечето и го пуснал да си ходи. Като видяла това мецена, настигнала добрия човек и му рекла — «Жив да си, дърварю! Ти спаси моето мече! Искаш ли да станем, побратими?» Съгласил се той, как да откаже на страшния звяр. От благодарност мечката го нагостила и преди да го отпрати поживо, поздраво. Посегнала да го целуне. Ох, мецано, колко лошо ти мирише устата. Намръщил се дърварят. Мечката се навела и тихо продумала. Удари ме сега с секирата. Какво говориш, мецано? Как да те ударя, нали си моя посестрима? Удари ме или ще те изям. Оплашил се дърварят и що да стори. Послушал я, замахнал с секирата и е стоварил върху шията и кратко. Мечката изръмжала. Обърнала му гръб и си тръгнала. Минали години. Един ден дърварят пак се натъкнал на Мецана в гората. Добра среща, побратиме. Зарадвала му се тя. Човекът отначало се оплашил, но като видял, че от дълбоката рана на шията и кратко няма и следа, прегърнал своята стара познайница и попитал. Как си, Мецано, минали ти раната, която ти нанесох със секирата? Мечката го погледнала тъжно и отвърнала, — Слушай какво ще ти кажа, човече. Лоша рана заздравява, но лоша дума не се забравя. Ранбосилек, болен здрав носи, вървяла си Лиса по пътя и изведнъж, що да види, един дядо кара пълна шейна с риба. Дояло и кратко се налиса, Лиса, изтичала напред и се проснала като умяла. Побутнал е дядото, ни мърда, ни шава. Брей, че късмет. Помислил си той. Ще направя кожувче на бабата. Грабнал я и я е метнал при куша с рибата. А лисицата това и чекала, повдигнала капака и рибка по рибка, рибка по рибка, изхвърлила всичко на пътя. После скочила от шейната. Прибрал се дядото у дома и още от вратата извикал: Ела да видиш, бабо, какъв дър ти нося. Ще ти направя кожух от лисица. Като чула това, бабата, Грабнала вевтото си пълтенце и го запокитила право в огнището. Но като надникнала в шейната, там нямало нищичко. В това време ли се насъбрала всичката риба и я окачила в хралупата да се изсуши. Дошъл кумчо Вълчо, гладен прегладнял. «Нагости ме, комички, примолил се той, «от три дни нищо не съмял». Лисицата му подхвърлила една рибе глава и му рекла, «Ето, Вълчо, само не поглеждай към комина. Че да не ти падне сажда в окото. Но вълкът не се стърпял, побледнал нагоре и що да види, три нани за риба висят от тавана. Откъде имаш толкова риба, комичке? Очудил се той. Сама си я налових. Пробих една дубка в леда, проврех си вътре опашката и запях, елате, рибки, прилиса. Елате, рибки, при лиса. закачиха се те на опашката ми и така ги донесох до тук. Завтекал се глупавият вълк към реката, пробил една дубка в леда, клекнал над нея, потопил си опашката във водата и запял «Елате, рибки, привълчо!» Елате, рибки, привълчо, че като му замръзнала опашката, натежала и цялата се вкучанила, не може да я помръдне. «Брей, много риба съм наловил», зарадвал се той. Дръпнал веднъж, дръпнал дваж. Не излиза, надошли хора от селото да си налеят вода и видели страшния звяр да клечи на реката. Тогава кой с кубилица, кой с ведро, нахвърлили се да го бият. Оплашил се Кумчо Вълчо, подскочил и си откъснал опашката, та през глава към гората. А през това време лисицата изяла всичката риба и се промъкнала в една воденица. Там си уваляла ушите в брашно и цялата се налепила с тесто. Тича се към реката, а насреща и кратко, вълкът. Бягай да бягаме, вълчо. Проплакала хитрушата. Воденичерът ни счупи главата и чак мозъкът ни изтече. Домачняло му на вълка и кратко рекал. Ох, комичке, тебе здравата са те пребили. Качи се на гърба ми да те понося. Метнала се лисицата на гърба му и тихичко занареждала, болен здрав носи. Болен здрав носи. Какво казваш, комичке?» Попитал вълкът. Ако малиса се подсмихнала и отвърнала. Нищо, вълчо, нищо. Бая си, та да ми мине главата. Ранбосилек, косебеосе, свило си косенцето гнездо и седнало да мъти яйчица. Но не щеш ли, дошла комалиса, повъртяла се под дървото и почнала да се умилква. Косебеосе, дай ми едно яйчице, че умирам от глад. Смилило се косенцето, дало и кратко яйчице. На другия ден лисицата пак дошла. Косебело се, дай ми едно яйчице, че лисичетата ми няма какво да ядат. Не могло косенцето да и кратко откаже. Дало и кратко още едно яйчице. На третия ден лисицата пак дошла. Косебел се, дай ми едно ейчице, че пристигнаха мама и тате на гости и трябва да им направя чорбица. Нямам вече лиски, яйчица. Отвърнало косето. Едно едничко ми остана да си измътя пиленце, не мога да ти го дам, така ли? Я досела се лисицата. Щом нямаш яйчица, тогава тебе ще изям. Какво да прави косето, дало и кратко последното си яйчице и вече нямало какво да мати. Заплакало косе се. Минали няколко жени, които събирали съчки в гората и го попитали защо плаче. Как да не плача, рекло то, като всяка сутрин идва лисицата и ми взима яйчицата. Изяде ги всичките, не можах да си измътя пиленца. А сега, като нямам вече какво да и кратко дам, мене ще изяде. Тогава те му казали, не плачи, косебел се. Ние имаме едно страшно куче, ще го заровиме и тук, в шумата под дървото. Като дойде лисицата, ти и кратко кажи, нямам, лиске, яйчица. Ами имам една кокошчица, ей там лежи скрита, в шумата. Не е вземи и всяка сутрин ще ти снася ейчица, послушало ги косето. Дошла пак лисицата и се примолила — Косебеосе, дай ми едно яйчице. а то отвърнало — Нямам лиско, яйчица, ами имам една кокошчица, ей там лежи скрита, в шумата. Не е вземи и всяка сутрин ще ти снася ейчица. Чула това лисицата, зарадвала се и отишла да разрови шумата, че като изкучило оттам онова страшно куче, нахвалило и кратко се да я изяде. Хукнала тя през гората, а кучето тича след нея, ще я е разкъса. Тя бяга, то е гони, тя бяга, то е гони. Като стигнала до хралупата си, лиса се шмогнала в дупката и се скрила. Тогава кучето седнало отвън да я чака. Подвила лиса крака и доволно продумала. Вие краченца, как викахте, като ни го неше кучето. Беш лиске да бягаме. Беш, лиске да бягаме, обадили се краката и кратко. Милите ми как и ни краченца, как ще им купи нови бутушки. Ами вие, ръчици, как викахте, като ни го неше кучето. Беш лиске да бягаме. Беш лиске да бягаме, отвърнали ръцете и кратко. Милите ми как ни ръчици. Кака ще им купи нови гривнички? Ами вие, ученца, вие как викахте, като ни гонеше кучето. Беш, лиске, да бягаме. Беш, лиске, да бягаме. Милите ми как и ни ученца, кака ще им купи училца? А ти, опашко, ти как викаше? Дръж, куче, лиса за опашката. Дръж, куче, лиса за опашката, така ли? Я досъла се лисицата и се заканила на опашката си. За да я сплаши, е да те дам аз на кучето да те откъсне. И като не знаела, че кучето дебна отвън, подала опашката си от хралупата. А кучето това и чекало, захапало е здраво и задърпало с все сила. Тя тегли навътре, то тегли навън, тя тегли навътре, то тегли навън. Измъкнало е най-подир от хралупата и е разкасало. Така косебел се се избавило от лисицата. Издание Заглавие «Приказки от цял свят» Преводач – Васил Велчев Година на превод – 2009 Език, от който е преведено – руски, полски Издание – първо Издател Readers Digest е от София Град на издателя – София Година на издаване – 2009 Тип – сборник Печатница – Leo Paper Ltd. China. Редактор – Ира Коловска Художник на иллюстрациите – Тони Волф, Пиеро Катанео, Либи Марая, Северино Беаралди, Вадим Челак, Петър Сетанимиров. ISBN 978-954-9935-46-2 Адрес в библиоман. HTTPSS двоеточие двойна наклунена черта BOOKS.